Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av On The Mat BJ-podcast. Podcasten som handlar om BJJ och först och främst så brukar vi fokusera på svenska atleter och utövare för att lyfta fram dem så att de får berätta om vilka de är och deras erfarenheter. I dagens avsnitt så kommer vi ha med Pilusulin som berättar sin bakgrund och hur han tänker på rätt mycket olika saker. Uh, ni som lyssnar på podcasten vet om att vi jobbar upp med 3%. Vi jobbar även upp med Top Rank Equipment. För er som är nya till den här podcasten så 3% är ett märke som handlar om att uh, du ska försöka fokusera så mycket av det du kan på det du tycker roligt att göra. Desto mer du gör vad du tycker roligt, desto roligare kommer du garanterat att få det. Top Rank Equipment har bland annat brasilianska Jutsigis. Uh, har själv en sådan i vit med grön tråd. finns även i svart med röd tråd och blå med röd tråd. Kolla in både 3% och Top Rank Equipment på deras Facebook-sida så får ni mer information där. Jag nämnde för förra podcasten här om att det finns patcher att köpa nu. Jag har en 16-17 någonting där kvar. Det är en patch som är 15x15 cm. Den kostar 50 kronor. Och priset är mer eller mindre ett självkostnadspris så att det täcker för kuvert och frimärken. Förutom att ni är goda medmänniskor och supportar och promotar den här podcasten med hjälp av den här patchen så är man även med om i en utlottning av en topprank gi. Så förutom den schyssta patchen som du får och har på en gi, vilket gör att din gi blir ja, säkert hundra gånger snyggare med den här patchen. Förutom det så får du också vara med i utlottningen av en helt ny gi. Endast 50 kronor. Vill du veta hur du beställer, ta kontakt med mig på Facebook. Okej okay guys, nog snackat om patchar och så vidare. Nu kör vi. Då hälsar vi Pillo Sturlin. Välkommen till On The Mat Podcast. Hur är läget idag? Bara bra, Tacka, tackar. Det är jättekul att vara med faktiskt. Sett fram emot det här. Jag har suttit och lyssnat på de andra podcasten och hört vad, vad andra, både känt och okänt folk har att säga. Så att, um, och de har lurat på vad jag har att säga och <laughs> Ja, nu är det tur att till dig och nu hoppas vi att du att har mycket att del i oss. För det finns säkert de som också ser fram emot att få lyssna på vad du har att berätta. Ja, kanske det. Jag hoppas att det är någon i alla fall. Det tror jag. Som, Kommer ihåg ja. Men om vi, om vi tar allting från, från början. Då. Om, vi, om vi börjar så här. att Kort, kort berätta. Vem är du egentligen? Ja. Um, ur ett dagsperspektiv så är jag ju en... Ja. Relativt tränare. Hyfsat tränande småbarnsfar. Som uh, kämpar hårt med förening och egen träning. Och uh, tränarskap och allting. Jobbar som idrottskonsulent sen ett och ett halvt år tillbaka ungefär, och har det stora privilegiet att vi jobbar med just idrott och idrottsföreningar inte specifikt kampsport då, brasilanska yttsin, men det, det finns ju, det finns ändå en viss koppling, det är ändå en idrott mm. vad, vad gör du då för någonting? Konsulent, vad, vad, vad gör du då för något? Jag jobbar för Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och det är två olika organisationer. Det ena är en distriktsorganisation av Riksidrottsförbundet får man säga. Så att vi finns ju till för att stödja och hjälpa och företräda idrotten och det kan vara allting från att Eh, jobba med idrottsliga frågor gentemot kommunerna eh, se till att idrotten har så bra förutsättningar som möjligt att, att kunna verka i, i, i kommunerna eh, runt omkring Göteborg, här är vi verksamma mm. eh, och det kan vara, vi, vi, har, vi sitter ju på en del bidrag och sånt där som vi fördelar, eh, lite anläggningsstöd och såna här saker, lite pengar från det här stora projektet som heter Idrottslyftet som eh, du kanske känner igen, om inte annat så är det absolut idé att kolla upp det om man involverar din förening. För det finns en del, en del pengar att hämta där. Är det här en organisation som finns i hela landet med olika slags delar mm. bara? Eller? Ja, ja, precis. ja men det är ju Riksidrottsförbundet. och riktigdomsförbundet landet är upprätt i, i distrikt. och Där har ju varje distrikt sitt eget eh, distriktförbund. Då. Eh, och sen så då, CISU idrottsutbilderna är ju ett, ett studieförbund som driver utbildningsverksamhet lite studiecirklar och sånt här, som ABF och medborgarskolan och många andra. Så vi har ju lite kursverksamhet lite olika kurser och som vi erbjuder med ett program varje vår och varje höst. Men sen så har man också möjlighet att genom oss konsulenter, för vi är ute och samarbetar mycket med föreningarna och försöker jobba och stimulera dem till utbildning och utveckling så mycket som det bara går. Men då kan man även köpa in utbildningar som man får liksom ute i sin förening och sånt där. Ah, okay. Så att det är ganska ganska mångfacetterat men väldigt roligt arbete. Man får lära sig väldigt, väldigt mycket om just föreningsdrift, om eh, vad som är bra och dåligt att eh, göra. Eller vad man kan göra snarare. Mm. Mm. Eh, och, ja, man, man, man stöter på många... många bra positiva exempel och tycker det är väldigt väldigt utvecklande ur det perspektivet att man själv är idrott och sånt där och för att man, man får vara med på utbildningar och, och um, sitta på föreläsningar och sånt där, och det är nästan bland det roligaste jag, jag vet faktiskt att just ja. få lära sig mer om nya saker Vad kul! Mm. Men du, vi ska snacka i BG här ju Ja, äh. precis, det var ju lite mer privat Ja, jag håller med Det är kul att veta vilken bakom man har vad man gör förutom när man inte är på mattan om man säger så Ja precis, allting hänger ihop på något sätt Man måste ju kunna försörja sig och ja, ja, Vissa väljer Idag så verkar det som vissa, vissa nästan väljer att inte försörja, försörja sig Bara för att kunna hålla på med VI <laughs> det, det, det kan man göra när man är ja, 20-årsåldern och det, det tycker jag absolut Man ska ta den chansen och man, det, det är lite once in a lifetime sådär. Och jag vill också ha gjort det ganska mm. mycket när jag var yngre men nu när man har familj och sånt där så det, då, det är det andra saker som gäller det är viktigt att ha en trygg inkomst Märkligen. men om, man tittar, om vi tittar ut bi-perspektiv då så jag kom i kontakt med äh, jag, jag, jag var ganska jag har haft ett stort musikintresse och lade ner väldigt mycket tid på att åka runt på spelningar och konserter och, och äh, ja, kände mycket folk, en del amerikaner eller som var, var med att turnera med med band och sånt där. Och så hade jag en kompis från USA som skulle, som skulle ville flytta hit. Han var ganska lack på landet liksom och allt var stod för så han tyckte att Sverige är ett schysst ställe. Mm. Och han hade tränat bra, brasilianskt. Nej, är tiden i ungefär? Nu är vi 99 någon gång. Mm. Jag är ju, min, min idrottsliga bakgrund är att jag är uppvuxen på, ute på landet eh, där utbudet var eh, inte så här, stort. Så att jag gjorde det som alla andra, spelade fotboll i tio år upp till, fram till gymnasiet någon gång och spelade hockey då. Så att det var ju kampsport på is istället då. <skratt> <skratt> mm. eh, ungefär då. Ja, precis. Så fanns det lite kampsport, lite taekwondo, judo och sånt där. Och mm. jag, var, jag var på väg att testa judo en gång, men eh, jag, var, jag var inte så tuff. Det var någon sån där, Ehm, det, sportlov man fick komma och prova på ah, ja. Och då kom jag lite för sent Så missade jag första prova på tillfället Och sen så, så när kom dit till andra Så tyckte jag att de var så stora man då, då, fick ta med mig därifrån istället Så att ehm, Sådär. Men, men, så jag, men jag har alltid varit nyfiken på kampsport man har ju sett man har sett liksom Karate Kid och massa filmer och så att, Men när jag väl fick chansen det var ju ganska gammal då var ju 20 och sånt där då, då råkade jag, bodde jag ju uppe i Vänersborg ett kort tag så då fick jag möjlighet att testa på någon kempo där och det var någon månad så här som liksom jag tyckte att ja det här var väl det här var rätt fräckt liksom, mm. men och tro, trodde att det här var en ganska cool grej men nu ändå jag visste eh, Sen flyttade jag till Göteborg och så hade någon polare som snackade sig varmt för en ninjutsu. då att ninjutsu det var fräckt. Så testade det också lite kort då. Men det jag kom, det jag kom ihåg mest därifrån det var att man, man, man smög. Man skulle springa så att det inte lät någonting. men böjda knän då. Och, okay. ja, det var lite sådär och och vissa saker. Men det som var allra, allra roligast var att vi hade som en uppvärningsövning Då så hade vi knäbrottning. Då började man mitt emot varandra. Mm. Och skulle brottas. Och då kommer jag ihåg att då, då var det ingen som tog mig. Då lyckades jag alltid få ner alla och även, även instruktörerna och där. Och det var lite kul. Ja. Men så hade jag den här kompisen då från USA, Graham, som eh, skulle flytta hit. Och han har hållit på med brasiliansk ljutser. Och jag vet, på gymnasiet så såg man ju första UFC och sånt här, med polarna och kollade. Men jag tyckte nog mest att det var lite sjukt och vidrigt. För, och även om man tittat på det efter, det är, en, det är ganska lite rå, tuff stämning över det mm. um, och egentligen det enda jag ihåg, det enda som jag tyckte var häftigt att det var den här killen i, i pyjamas som liksom drog benlås och armlås och sånt där. <laughs> mm. men det var inte så att jag fastnade så mycket för det så att jag kände att oh, det här ska jag lära mig liksom, och, och spara upp pengar och dra ner till Brasilien då, som, som vissa gjorde ett par år senare uh, men men um, så jag hade jag egentligen inte kopplingen och tänkte inte så mycket på men, men min polare där, jag råkade jobba eller praktisera på en datafirma här som hade och det var då alla datafilmer gick väldigt bra så hade de hade, hade gått om pengar och det var många som tränade Aikero på det där så att de hade köpt mattor, hade en egen dojo på kontoret, så vi drog dit på kvällar heller helger då ehm, för min polare hade tränat på Assyransk skjut så det var det viktigaste för honom när han flyttade till Sverige var, eh, om jag, jag ska flytta dit det finns en klubb mm. och jag vill att han ska flytta till Göteborg mm. men jag bodde då men problemet var det att det enda klubben som fanns var i Stockholm och det var Rickard Andersson BI det som numera heter Hilti då. Mm. Um, men, så vi, var det, vi, vi testade att träna och visade mig grann, och jag försökte googla på det på nätet och um, hittade, det fanns en, en sida då som hade lite, lite fototekniker som hette Indigard. In uh, så där kom jag ut och kolla på ja, lite svep och lite sådana här saker och försökte lära mig och så. Men så stack han hem och skulle liksom förbereda sin flytt över och började leta lite igen Och så fanns en annons i Fighter Magazine om en bi som skulle öppna här i Göteborg. Och jag ringde och ringde och ringde men det var ingen som svarade på det här numret. Så till slut så anmälde jag mig till att träna shootfighting istället för det var den, det var den närmsta som fanns. Liksom. Så att, och på väg till min första shootfighting-träning så råkade jag springa på en kille som var... Hade tränat lite kampsort med när jag bodde uppe i Vännersborg. Mm -hmm. Och han, skulle, han, han var också på väg och skulle träna. Fast han skulle till en nyöppnad BI-klubb. Oj, så, jag, så att, jag hänger på då. Och det var ju den här klubben jag försökte ringa till. Så ramlade jag in där då med, och då var det Roland Kronestad, eller Rolle, eh, som alla kallar honom, som höll i träningen. Och han var eh, blåbälte under Rickard Bolenius. Och hade tränat med Rickard uppe i Oslo. Rollo var ju gärna judokillen för första början och hållit på med lite kampjutsu kamp, eh, efter det. Och sen så har han åkt upp till, till Oslo och så har han klivit in på BI-klubben där och fått så mycket stryk. Eller mer stryk än någonsin vårt i hela sitt liv i Och så fattat att wow, det här var grejen då. Mm. Eh, så han var biten på det här och flyttat ner med sin fru eh, till Göteborg. Och då har han startat 30 gånger en klubb då. Och det var i 90-talet eller början av 2000 talet var Det var ju, det var inte så många som visste vad det var. det var ju en viss kategori. Det var mycket dörvakt eller liksom tuff folk och lite sådär halvkriminala halvkrimina människor också eh, som höll på. Och så var, men så var det givetvis ett gäng vanliga killar som bara lyckas lyckas hamna där också. Och jag var en av de här, Minst av alla och 65 kilo knappt. Eh, så jag börjar började min resa och jag, jag blir fastnat i här direkt. Och, Tyckte jag att nu ska jag väl göra det här. Då ska jag göra det ordentligt. Så mm. att jag var ju där varje varje träning. Och Rollen var väl kanske lite grann i samma situation som jag var för. Kans eller kanske var för något år sedan i alla fall, men man får fått första barnet han har köpt hus och allting så han hade ju inte möjlighet att komma så där eh, hela tiden då. Så det var ganska det var ju då man stod och ringde till honom där, så att, du fan liksom, vi väntar träningen bara för 10 minuter kommer du eller? Nej fan liksom läs jag kan inte komma nu här. Jag, men, men du var ju här igår och i föregår liksom, så att, kan inte du hålla träningen och visa dem visa visa bara precis vad var visa igår? Mm. Så jag, började, jag fick ju ganska tidigt då börja hålla i, i, i träningar. Hur kändes det då? är ju jättekonstigt. Mm. Det var väldigt konstigt för att vet du var det ju folk då som det var någon kille som hade tränat upp hos Omar i pancreas i Stockholm och då folk som var duktiga i och thai så gått massa av match matcher så här. Liksom och, som som har sagt det var ganska tuffa en hel del ganska tuffa killar mm. eh, som var, både var det till attityden och så till, till sitt sätt att de tränar och så att eh, och ställa sig där och visa dem här men ja de köpte väl det blev det roll jag de hade sagt liksom, så att, eh, men men ja Samtidigt så var det, på så var det ju... så här, I efterhand så är jag väldigt nöjd med det. För att det gjorde ju att jag... Jag kom in med, med, med att instruera och, och visa andra ganska tidigt. Vilket, och det tycker jag att det är en, en, ett o, en ovärderligt sätt att lära sig själv. Det är ju att, att behöva omvärdera det man gör. Kunna, för att kunna lära ut det då. Mm. Um, men sen så blev det väl så sakligt men säkert. Så, så um, fick Roller roll, roll, roll jobba med, mer med andra saker då. Uh, och, eller hade mindre tid att var där. Så att jag tog, tog allt, allt som mer och mer hand om det. Och det det, var ju det att det fanns ju ingen riktigt då som hade så mycket engagemang som jag hade. Det fanns ju många som tränade. Men så att det var en kärna på 20, 20 personer mm. som tränade då. Eh, och så blir det löst folk som kom och, och gick så här. För dem kanske var mest tufft att kunna berätta för Polen att de tränade liksom då. Men då var ju ut var ju synonymt med, med, med Valetudo. MMA fanns ju inte överhuvudtaget som begrepp. Utan när vi tränade så i ena träningen så, så slog vi och sparkade och körde MMA. I andra träningen så var det submission wrestling och så körde vi McGee och, och blanda hejvilt. Då liksom. Så att det var ju li, lika delar av allting mm. i princip. Och det är väl egentligen min bild fortfarande på något sätt av, av BI att, att eh, MMA och submission wrestling och, och, och tävlingsbegin det, det, är sam, det är olika grenar på samma träd det blir egentligen be in i olika till, tillämpningsformer mm. eh, på något sätt um, sådär, så, att, så att, um, eh, menar, det att i och med att jag var den som brann mest för så sagt man säkert så började jag se det att det fanns ju behov fast jag behövde få se till att det, fann, att, det kom, att det fanns folk att träna med så jag började engagera mig mer och jag tror 2001 då Rolle hade Lite grann som jag gör, gör nu då. Han jobbade för Handikappförbundet här i Göteborg Han, han kom ju från judon Den traditionella liksom idrottsvärlden eh, Med föreningsdrift och allting sånt där Så att Han eh, tog ett tag i det här vid 2001 tror jag, Och var nog eh, och bildade en förening mm. eh, Och vi sökte, ansökte om medlemskap i, i Bulldo-kansportsförbundet. Och Då, vet jag, då hade ju, var det flera andra liksom, nya kampsporter Shootfighting och August Wallen hade sökt flera gånger Och fått nej för att komma med i Budo, budo För då var man lite mer så, så restriktiv Att man släppte inte in vem som helst eh, Det var mycket mer starkare i liksom. Det var, inte, det var inte Budo Kampsportsförbundet Det var Budoförbundet på den tiden så att Aha, det var liksom, okay. eh, Jag vet inte hur det var med, med, med de kinesiska kampsporterna Men, men eh, man, var, man var restriktiv i alla fall men just då, vi var ju vi var ju, vi var ju en, en gren av den traditionella ljusen. Så vi, vi fick ju komma med det ganska tidigt. Eller mm. utan några problem rättare sagt då. Så vi var den första föreningen som, som blev anslutna till burkamp eh, Sen så, vi, sen så då hade vi inte så mycket nytta av det annat än att ja, visst, vi var försäkrade på träningarna. och, eh, och så där. Men eh, det var väl ändå... En, en betydande och viktig sak tycker jag så det, det stora hela. Mm. För det börjar ju driva det här. Liksom. Vi skaffar skaffar man skaffade eh, organisationsnummer, organisationsnummer och skatteverket, så det blir en juridisk person, och vi kommer allting så här. Och så kan man liksom bygga upp verksamheten så seriöst som möjligt. Ja, det var väl vi, eller jag som gjorde allting på den tiden egentligen. Men jag, jag, vet, jag sprang upp, jag satte upp satt satt upp ett par tusen affischer här. Eh, I Göteborg ja. själv genom åren. Och det, för det märkte jag också att ju mer affischer jag satte upp, ju mer folk kom till träningarna. Och en del stannade och, och tränade ett tag och en andra försvann och sånt där, så att, eh, det var mycket folk då. Sagt men säkert så växte ju verksamheten då och eh, vi bytte lokal ganska många gånger liksom. eh, och sådär. Men på den tiden så, så det är det också en viktig pussel. Vi hade ju samarbete med, med Rickard Bolenius då och vi tillhörde ju Scandinavian Brazilian Youth Academies som det hette på den tiden. Okay. Och då var ju vi den största eh, biorganisationen här i, i, i Skandinavien i alla fall. Rickard var ju verksam i, i, i Oslo och hade en klubb där och det fanns i... I Ålesund och ja, det lite spritt på par klubbar i, i, i, i Norr i alla fall. Och där var, de ju, där var de ju väldigt duktiga. Det var Joakim Hansen och Jan-Olof Einemo som höll i det. Eh, eller var med och, de var med att träna där då och, och hade ju så stora framgångar. Eh, Jan-Olof var, var ju helt magiskt eh, när han väl, som... som man, lila bälte då, vinner ADCC och slår Hodgie Gracie, Mario Sperry och eh, jag kommer ihåg att man måste Bust mant också. Man slog ju alla de stora namnen. Eh, och nu, nu vi väl fick de här liksom, beskeden då, här hemma i Sverige... Och, och i Norge, man liksom, trodde inte att det var sant liksom. han, bara, han, han åkte bara dit och gjorde det då ja. sen var han liksom man kan, för, man kan liksom förklara det på många sätt han hade en stor och stark och liksom en perfekt kroppstyp liksom en hoddy-gracy-kropp lång, långa armar, långa ben, stor mm. och liksom, han hade, hade en flink gard och sånt där men vi tränade väl en hel del då med, med, med dem i så vi åkte upp dem med Rolle eh, och tränade där, och så hade vi ju samarbete med eh, med Marcelo Joger då som, mm. som drev Gracie i Panema Så Gracie klubben i stadsdelen i Panema okay. eh, Och han var ju övertid Som tätt Så, så um, vi hade eh, hade ett hade seminarium Och läger och sånt med honom här Och, och han var, var här under perioder i, i Skandinavien eh, Men det var klubbar i Oslo det var klubbar i, i, Eller i Norge Och klubbar i Sverige, Göteborg och Stockholm Och sen så var det klubbar i Finland också så Finfighters gym och de som höll i Finfight då, som var liksom den råaste och tuffaste MMA-tävlingen på den tiden tillhörde ju också då. så att det var ett ganska stort nätverk och de träffades ibland då och Hade framförallt var det mycket, mycket valetud och träningar och de träffades, inte så mycket BI fokus på det mm. jag hade ju fördel med att träna med Jocke Hansen och, och alla de här liksom och vi Eh, ja, hängde tillsammans på tävlingar sånt där. Så det är riktigt kul och kändes ju som avgörande viktigt. Min första, första tävling jag gjorde var väl någon gång då också. Det var, jag hade tränat ett par månader bara så åkte vi upp till Oslo och skulle vara en klubbtävling där. Så då var jag med att tävlar och så ju nästan kom ihåg och det var... Ja, ganska mycket folk där. Jag kände ingen liksom. Så, bara ställa sig och värma upp där det fanns folk runt omkring som kollade på. Honom. Det kändes ju jättekonstigt jätte då. <laughs> eh, och framförallt på den tiden då, då hade ju alla tajta, små, minimala tights liksom. Och mm. det var det som var grejen. Och det var Ja, det var okej om man var stor och biffig, men det var ju inte jag. Så att jag stod där liksom med mina tights och försökte fylla ut dem så gott i hela <laughs> <laughs> Ungefär. <laughs> okej. Okay. Men det var jäkligt kul med, med liksom tävling så jag fick ju mer smak för det här. Så att jag vet att när Rickard var nere sen då, någon gång efter så, så hade vi varit och tränat. Och, eh, så sa jag, bringa mer tävlingar snart. Liksom. Det var jättekul med klubbtävlingen. Då. Så då, då, då bestämde jag att vi skulle arrangera en till tävling. Och Rickard hade kontakt med, med Bad Boy som var det allra största klädmärket då på den tiden. Mm. Eh, inom bi som sponsrade alla, alla stora tävlingar VM och allt det sånt där Så att då, då fixade han att vi fick använda deras namn Så, då, så 2000 så arrangerade vi Bad Boy Cup i Göteborg På Göteborgs judeklubb. Och vet att det fanns ju någon eh, Det hade varit någon tävling som, som eh, Alexander Pajva tror jag det var varit var med att arrangerat Någon European, European Open Eller European Championship uppe i Stockholm då något år tidigare på 90-talet men det här var den, den i alla fall den, kanske den an, näst första tävlingen då mm. och vi var väl, jag tror det var 40 personer högst det var nog Lila Bältet, jag tror inte det var någon Lila Bältet som var tävla på den tiden, men sen så arrangerade vi Bad Boy Cup ett par år och hade till 2002 någonting och så sa du? flötte på det så vi hade ganska mycket tävlingar eller jag var med ganska ganska mycket tävlingar i början av 2000-talet. Mm. I alla fall. Men sen ja, om man ska fortsätta stå den då så så jag ja. kunna hamna för att hamna där vi är idag på något sätt så så samarbetet med med Marcello vi kom väl dit att vi kände att vi, vi önskade mer. Eh, på något sätt och det var ja vi kanske inte kommer kanske inte tyckte och tänkte samma på alla punkter så att vi valde att dela på oss från Marcelo då. så då ett tag så var det bara eh, och då hade Rickard flyttat från från, eh, från Oslo också och bodde upp i Stockholm eh, och hade klubb där och så att Do, do, do, organisationen krympte eh, ganska avsevärt. Det var väl egentligen Stockholm och Göteborg som var kvar. Och så till, hade det tillkommit klubb, klubbar i Örebro och Norrköping också. Eh, men det klippte bandet med Marcello och stod egentligen själva där för ett tag då. Men det var det rätt. Och, och sen i efterhand så var det lite lustigt. För att på något sätt så, så här när man ser tillbaka på det så var det på något sätt för mig i alla fall cirka besluten. För att min kompis som hade tränat, som, kom, som skulle flytta till Sverige från USA då, han hade mm. tränat på Yamasaki i, i Washington. Så det är de första klubbarna i USA som jag hade hörde talas om då. Ehm, men sen hade jag en, en ja, i samband, i samband, i samband då, som vi bröt med Marcelo, så hade jag en kille som tränade hos mig som skulle flytta till USA eh, och var, eh, ja, starta företag och sånt där, och han hade varit företagskontakter där. Så han frågar mig, ja, fast, jag vill fortsätta träna. Liksom. Vad, ska, vad, ska, liksom, vad ska jag göra? Ja, vad ska jag flytta? Jag ska flytta till Washington. Ja, ja men fast, jag känner till en klubb där, saker mm. Så han gick ju dit och började träna. Och sen så ringde han mig sen och sa att det är skitbra här. Jättebra träning och allting sånt där. Och sen när vi, när vi bröt med och så sa han men, Vad ska ni göra nu? Liksom? Nej, det är lugnt, det löser sig liksom. Vi... vi... Vi klarar oss själva, vi, just nu är ingen panik liksom. Vi har haft Marcelo som stöttning i många år Det är jättemycket folk som har åkt till Brasilien och tränat och tävlat Och sånt där och då hade jag själv varit nere Det var väl 2003-2004 Jag kommer ihåg att vi åkte hem på nyårsaften Det var första gången jag var i Brasilien en, en månad att träna Jag mm. förverkligade förverkliga drömmen Och det var ju helt liksom, sagolikt då, men, eh, Samtidigt så, så hade jag väl önskat att det var lite mer... att Um, ja, så med, ur perspektivet från idag då, så hade man kanske önskat att det fanns att lite mer, mer svartbälten och större klubb som jag tränade på då samtidigt så var det väldigt bra och många av de klubbarna som är duktiga och bra i Brasilien kanske är, kan vara väldigt små också i små um, i små lokaler och sådär det är inte som i, i Sverige direkt nej, nej, nej där kan mycket uttjäna ett ytterligare och jag kommer ihåg att klubben, att jag, jag tränade hos Marcello där då, så, så var det, det var ju alltså upp, sönderskurna bildäck. Man brukar ju ta det, det är ju som en, man, man, man gjuter betong och sånt där för att man ska ha det lite, lite, lite böjligt och sånt där så eh, brukar man väl strimla bildäck och blanda ner det i det här. Eh, om jag har fattat det rätt. Men det var de köpte det här och så spred de ut det på, på betongen och så la de en presenning över, så liksom, de spände över. Men gjorde det att mitten så kunde det vara ganska mjukt oh. I alla fall relativt mjukt Men ute i kanten, där vill du inte landa Med en hand och ett knä Så det gjorde det ont, för det var ju bara ren betong Där under då okay. det, det var, Jag tror det var ganska vanligt då Att det var så många klubbar som var lite mindre De, hade ju, de hyrde ju en vanlig lägenhet Där de hade tagit det största rummet Och bara hade ja, Inga möbler och så, så hade de då lagt, ut, lagt ut En mattare som man träna på Ja det är lite skillnad mot hur det ser ut idag Ja det var det, ja, visst. och så var det ju smockat Där inne liksom, så att jag vet idag Så gnäller ju folk om att det är Mycket folk på träning och sånt där och man har Vi har 300 kvadratmeter På, på klubben då det är, Vi får plats med, vi skulle kunna vara 100 personer inne och det skulle fortfarande inte vara, vara Lika trångt som det är i Brasilien liksom, Till vardags Nej. På något sätt då men varför blev just Yamasaki då? Var, var jo var... Det, var, ja. det, det var det att, att min, min polare Jens stod så han som började träna träna här flyttade över till USA. Han, han ringde och sa att Fan, nu har nu har Fernando flyttat över här liksom för att då var det Mario Yamasaki som är som är träna, eller domare i UFC mm. som han, han hade flyttat från Brasilien till östkusten där och var väl den, den första öppnade första vi-klubben på östkusten Eh, och det gjorde han väl Ja, det var på 90-talet 95 Något sånt där tror jag för vi, Jag var med och firade När vi firade 10 jubileum där Så det var 95-96 där. sånt Så det var ganska tidigt mm. eh, Men då hade Fernando flyttat över Från, från Brasilien eh, São Paulo har haft sin klubb Och eh, Jens då var helt såld Och sa att fan Pilo liksom, Han är grymt duktig liksom. Och du hade Jensen då, han, är, han har rest mycket affärer Så han har på olika ställen i i i världen var det bara Syrianska så att han hade liksom lite koll. utifrån mm. eh, att han bara tränat en ganska kort på något år så eh, så det blev att ja men jag började snacka i telefon och han är e byt komma kom över hit så kom han hit och ja, 2004 någon gång på hösten och sådär och vi kom väldigt bra överens Väldigt sympatisk och eh, jag kände att mycket av det jag hade saknat i ett samarbete tidigare, eh, fanns här eh, och Det är mycket, Finan, kanske mycket, mycket om Fernandos bakgrund också. Han, är, både han och Mario är ju, eh, kommer från Yamazaki, det är en, en, en judofamilj kan man säga. Eh, judons, eh, motsvarighet till, eller, judons motsvarighet till Gracie på något sätt är väl gammal saker då så han hade ju kusiner och sysslingar och allt vad det är som var jätteduktiga judo och Fernando och Mario började träna judo när de var väldigt unga vid treårsåldern för att pappa var eller är en av de högst graderade i världen i judo och har varit domare på OS och sånt där så de börjar då med att träna judo mycket och tävla i det och sen så har de varit öppna, liksom blivit uppmuntrade från att, från att ja, söka kunskap på många ställen så att Eh, Mario har kanske inte tävlat så mycket men Fernando har gjort det och så, att, så, att, mm. eh, så han har ju han har, han har utmanat brottare då liksom en, någon landslagsbrottare liksom och, i sin viklas i brottning och slå, slått honom då och sen så började han träna brottning fick vara med i landslaget så att han har varit med i landslaget i brottning, i judo och sen så har han även uttänat mycket bi i under Marcelo Bering som ja, kanske inte är så välkänd bland många idag men han är ju ett gammalt legendariskt svartbält han är eh, betraktad som Hickson Graces bästa elev okay. eh, och det är ganska Fabio Gurgel eh, Fernando eh, vem är det mer ja, det, han har, det är ganska många av de, de, de duktiga eh, svartbälterna som är i den här ja, åldern runt 45 Mm. 50 kanske som, som har tränat med honom då som är från um, Så att men, men det, det är lite grann för och sen så kände jag att Jumic han har ju ret väldigt mycket då när att de tävlat och fått en ganska stor förståelse det är det många då det, man, det, man, det jag han lärde mig ganska tidigt det var ju att brassar är ju speciella liksom. när det gäller pengar så får man förvänta sig att de vill ha så mycket som möjligt rent av försöka blåsa en Um, och det, kanske, det finns många anledningar till det De har det taskigt ställt Och allt vad det är Men samtidigt så är det svårt att förstå Hur, ja, hur, det, hur det är med andra kulturer Och sånt där mm. um, ja, det, är svårt, det är svårt för oss svenskar För många andra kulturer att ha med brassar att göra För att de har sitt, sitt, sitt sätt Att se på saker Men Fernando har det väldigt stor förståelse För, för liksom andra kulturer Och väldigt ödmjuk Och sånt där. det funkar väldigt bra för mig. samtidigt då som han hade det här i sig att han traditionell... Hans pappa hade både japanska föräldrar eh, och hade väl lite lite hårda, traditionella japanska i sin uppfostran. Mm. Och jag vet ju att på något sätt så jag vet inte om det, det har förbättrats lite grann här nu men det var ju ganska, det var ganska många år i Sverige som man, man, många leder i tron om att allt ja, ut så det är väldigt laid back och väldigt avslappnat. Liksom. Det är okej, okay. man, man kommer när man vill till träningen och ja, sitter upp och hälsa. Eller sånt där. Det gör man liksom inte utan ja, och tvätta gin. Liksom. Ja, varför ska man göra det? Och väldigt mycket man gärna, man gärna Brist på struktur och allting sånt där. Och det där, det där förstod jag ju att efter träffat Fernando att så var det inte riktigt liksom. och så var det inte traditionellt Gracie familjen har ju varit väldigt strikta liksom haft någon form av budoanda och jag vet att, att när Fernando berättade om Marcel Marcelo Bering så, så var ju det ja, han säger ju det att en absolut bästa tränare tränaren någonsin tränat med men samtidigt då så när, han, när man gjorde man fel då fick man en träkäpp i huvudet liksom, så, att... <laughs> okay. så att du får lära sig den hårda vägen uh -huh. eh, Och du behöver inte göra stora misstag För att du skulle få, få liksom Bannor för det för Fernando blev graderat till svart svartbält Och så gjorde han, eh, gjorde han inte tillräckligt bra ifrån sig Så han, blev berör... han tog tillbaka det svarta bältet Det kan vara brunbälte i två år igen innan han fick sitt svarta eh, Så det var ganska tuffa mm. Ganska eh, Ganska hårda bud Men, men ja lite grann. för mig så funkar det för Fernando har inte så mycket utav det och framförallt, det han hade har mycket försvunnit i och med att han har bott i USA i så många år med liksom, att sig efter det sättet men ja, för mig funkar det ganska bra eh, med Fernando mm. för att han visste vad han, han han lärde känna mig och vet vad han hade med och, eh, när han så, till, så han, var det tävling och han sa till mig att nu går du in och så gör det här Annars så gör du inte det inte så slå jag ihjäl dig <laughs> så så klickar lite grann för mig och kände det att ja, men, men då gör det. det här, den, att han var så skarp och satte, satte press och krav på mig. Mm. Även om bo, han talat inte menade att han skulle slå ihjäl mig så visste jag det att nu, nu, nu ska du fan skärpa dig. Mm. Det funkar ganska bra. Liksom. Han ställde mycket krav på, på, på mig som som tränare och, och, och coach och sånt där också att men var vi ute och reste så, så jag var högst grad, det var jag som hade hand om gruppen om någon missköter sig så var det upp till mig att se till att, att de förstod det att så här gör man inte mm. eh, utan att man visar respekt för att vi alla är alla en grupp och, och liksom, gör du någonting dåligt så, så, så, så, så drabbar det hela gruppen eh, så att eh, men det, jag lärt mig väldigt mycket mm. positiva saker genom det hur ser det ut i SM-arbetet nu för tiden? Hur mycket träffar du dem? eller Hur mycket kommer de hit? Eller Hur mycket åker du över dit? Eller... Ja, nu är, det ju, nu är det ju alldeles för lite för min egen personliga del. Och ja, Det händer mycket liksom med, med finanskrisen så var i USA och gjort att många klubbar har gått på knäna. Jag tror inte, jag tror inte riktigt eh, vi sett vidden av det här hemma i Sverige för att Ja, men det vi ser är ju, ju Mendes-bröderna och, och det, det är, liksom, är Cobrini och alla de som då öppnar klubbar som går väldigt bra för mm. för att de är så stora men samtidigt då, för så finns det en väldigt massa mindre svartbälten och klubbar och sånt där som inte är så kända utan som kanske är en amer amerikansk svartbälte som har blivit garderad av någon som mm. inte har funnit VM mm. eller som vann VM för tio år sedan som ingen kommer ihåg och de här då, det alltså, vad gör folk när de, när, de har on, när de får ont om pengar? Jo, det första de gör det är att de stänger ner sina kreditkort. Och då stänger de ner autogirobetalningen till klubben. Så att då, då, liksom, då studsar alla checkar. Och sen så slutar de gå på restauranger. Så att det, när, för, I alla fall min bild är att jag har förstått och fått berätta för mig att när, när, det, väl var, när det väl var som värst och även om det är fortfarande dåligt så. är mycket många restauranger som har, har fått slå igen i USA och även då mycket liksom det, här, det som inte är livs, livsliktigt- då, i träningen och sånt där. för att Det är väl ändå så, precis som det är i Sverige- att många eh, många klubbar lever ju på dem- som inte är där och tränar. Mm. Det är ju så att hade alla som betalt- varit på mattan så hade, hade, inte, hade inte folk fått plats. Liksom. <laughs> okay. eh, och så är det väl mångt och mycket. Kanske här i, här i Sverige på mån också. Eh, så att, ja, det, det, det, ja, för att komma till saken lite grann. Det har väl gjort att det var svårare för honom att lämna landet samtidigt som jag har liksom fått familj och allting. Men jag, jag var ju över USA nästan ja, två gånger om året, en månad varje gång, under ett par år. Mm. För att efter det, att jag har ju varit i Brasilien fem, sex gånger då. Och känner man nu väl då... Kontakten med Fernando Framförallt då när, när VM också flyttade För att de första VM när jag var med på Det var ju i Brasilien Och sen så när jag flyttade till USA Då fanns det inte riktigt någon, någon anledning att åka till Brasilien längre För att det, det, det blev väldigt mycket dyrare Priserna gick upp eh, Valutan blev dyrare eh, Jag hade inte samma kontakter längre för Fernando hade flyttat och eh, Sådär så att, så att eh, Då blev det mycket mer naturligt att åka till USA Så att då var jag ju där då mm. eh, Och spenderat, spenderat mycket tid där Eh, och sen har jag har det blivit så att de senaste åren nu att ja, man har inte haft råd på samma sätt och åka över när man har familj och, mm. och, och eh, jag bestämde mig ett tag nästan för, eller för att sluta tävla eh, och då, ja, då man, ja, man, det var mycket andra saker som, som, som pågick i livet då men nu är det någonstans där att vi försöker intensifiera det här arbetet, vi har ju alltid haft kontakt via telefon och snacka mycket och det det som är lite mig, det och och det, den, den stora stora fördelen med att tillhöra ett litet team för att eh, Fernando har väldigt goda kontakter både han och Mario de känner alla som, man kan nästan säga alla som är värda kända känner både in i MMA-kretsar och, och inom BJJ så jag har ju kunnat dra nytta av ett väldigt stort och bra kontaktnät där. Mm. Eh, alltid men, men det är ett litet team och det blir att ju väldigt intimt så att, eh, jag vet att Tillhör du Gracie Baja så, så, så kommer inte du... Om du är med i Gracie Baja här i Sverige eller någon så, så är du ett blåbälte eller ett lila bälte, även om du är duktig så, så är det ganska svårt för dig att få en personlig relation med mm. eller en, man kan det är inte bara Gracie Baja, kan ta vilket stort team som helst egentligen. så, är så. Men här har jag här, här, här träffat mig på mer personligt plan. Jag bor alltid med Fernando när jag, när jag är i USA och vi som personliga vänner så vi pratar lika mycket om liksom hur om om och, och annat då mm. som vi pratar om just sen nu vi väl hörs då. Och det känns ja, det känns det känns väldigt för mig så är det väldigt rovärdeligt tycker mm. jag grymt viktigt faktiskt. Okay, det kan jag förstå. Men hur, hur gör du sen liksom för att hämta inspiration och ni som tar hem nya tekniker och och ta liksom klubben och din egna tekniker vidare? Ja, det, det är ju det att jag, jag, dels så har man ju ganska mycket buffrat men jag, om, jag hade, om jag hade kunnat ungefär hade kunnat 5 eller 10% och behärskat 5 eller 10% av allt det material som jag har videofilmat mm. och som jag har lärt och tränat genom året så hade jag, hade jag inte behövt träna mer jag säga. Det, det är så oerhört mycket så jag har jättemycket material och sen så att, att träffa andra regelbundet, det är klart att jag personligen utvecklas inte på samma sätt som jag, jag gör tidigare men, men så, ja, det så det, det kommer ju frekvent folk hit och, och jag har ju även elever från klubben som och ser ut och sånt där så att man får ju en hämtning mm. ändå på något sätt samtidigt som, som ja, det är ju så att man, man brukar alltid säga det till blåbälten och, och um, lila bälten eller de folk som är relativt nya att ja, visst, Youtube är jättebra, det är en grym inspiration titta gärna titta gärna så mycket som möjligt liksom där. men, men ni, måste ju, ni bör hålla er till liksom det som visat på träningen mycket mm. så att det inte blir ju fler kopplade så sämre stoppa. Mm. men som svartbälte så har man ju sett det mesta eh, och varianter, varianter på så att man, det så det är väldigt sällan som man, man höjer, höjer på ögonbrynen när man har på, hållit på så pass länge som man som har gjort då mm. eh, och det gör väl det att man kan, man kan se saker och säga att det här har vi sett förut, fast han gör de och de detaljerna olika. Det förändrar ju allting. Liksom, så att man kan på ett annat sätt tillgodogöra sig instruktionsfilmer och sånt där. Så att egentligen de som, de som kan tjäna mest på, på de instruktionsfilmer som är ute är ju egentligen de, de svartbälten som är tränare och dagligen instruerar. Mm. För du märker att Fernando och många andra de håller ju koll på vad som händer. Så att om de, inte, de lever sig kanske det mesta ute på tävlingar, för det ser ni mycket tidigare. Men det är en av de sakerna som, som jag som alltid liksom häpar för det är att han, är, han ligger, trots att han själv inte tävlar och sånt där, men ändå är ute på tävlingar så ligger han alltid väldigt långt fram. Mm. Jag träffar honom 2004 första gången så ja, lär han ut mycket bra saker som jag hade mig för. men så ville han visa, om jag ville visa lite mer Man ser det liksom vad, som, vad som är inne och på gång nu ah, ja visst liksom. och du visade mig x gård för och mm. jag fattade fan inte vad det var han gjorde jag förstår inte vad ska jag ha det här till liksom? Okej, okay, jag förstår att från den här positionen så kan du svepa så och så men hur kommer jag dit liksom? mm. vad gör jag där och det här var jag ett par år före det som X-garden slog igenom med Marcel och sånt där. Jag, när jag väl var inte medveten om det men sen då var ju först när jag, när jag väl tittat på något gammalt VOS band och insåg att fan, de här grejerna visar Fernando för mig. Och det var ju inte det att Fernando hade upptäckt uppfunnit det här eller någonting så här i Han hade troligtvis sett det på hos Marcel och någon annan som då mm. jobbar med det för att eh, redan riktigt gamla VOS band från tidigt 2000 tal var det vad vi det var någon av Gracie välte som hade som hade någon halvgard halfguard OS kommer ihåg där de då visade saker som var väldigt som snarlika till x garden mm. Men ja, det, jag tycker det är väldigt viktigt att ha, att ha någon kunskapskälla som, som ligger ganska långt i framkant och mm. ganska sökte. För att det, om du inte, det är lite som du är inne på här att, att lite fisk hur, hur får man, man ta på, på det nyaste och det senaste om man inte är ute och rör på sig? För det är ändå är det det krävs. Mm. Eh, för här i Sverige så vi, vi, vi lever ju på att andra kommer hit och visar oss och att svenskar åker iväg och lär sig det hit. Precis. Eh, på något sätt. Vi ligger ju inte på något sätt i framkant egentligen och kan utveckla egna grejer än så länge. Nej, vi, vi, vi gör ju bra ifrån oss tycker jag, Man ser så på tävlingar och så, Men sen så vet jag inte Om det är så att vi har kommit så långt Så att vi är i framkanten Och kommer på nya tekniska prylar Men på tävlingar så tycker jag att vi börjar ännu kliva fram mm. ja, ja, absolut Det har ju hänt jättemycket eh, Genom åren Så att det, det är ju helt Det är helt fantastiskt egentligen det, ja. eh, Idas guld där, där Eller silver på, på VM var ju helt magiskt. Nu vet, jag, nu har ju varit nu har ju varit många andra liksom som har tagit eh, medaljer som tidigare, Peter Blackwell och, och många av de här liksom mm. svartbälterna som tidigare svart bland de första svartbälterna. Och, och, eh, men det har ju varit det i master seniorklasserna mm. och visst det det bedrifter det också. Absolut. Det, det går inte från att någon någonting från dem överhuvudtaget liksom för att, för att eh, det är de tuffa, gamla, tuffa svartbälten som de har mött Men Det är ju först när, när vi presterar på Den absoluta högsta nivån Som, som det verkligen är Påtagligt att alltså, vi, vi är på rätt väg här mm. på något sätt. Om Det ser man ju, det är jättemånga svenskar Som är på väg upp nu, Jani fick svartbälter Precis, det finns mm. killar som Max Som har med på tidigare Som liksom har sina mål målsatta liksom, att... Så nu får vi se nästa år ju Hur det går för Jani när hon ska köra sina svartbälterstävlingar Mm, mm Absolut, det är jätteintressant att se Ja, det, det, det är skitkul skit att det börjar komma till toppen Där man tycker jag. För då blir, liksom, då blir det ännu mer intressant att följa de här stora tävlingarna ju, När vi har vår, våra duktiga På samma nivå mm. Ja, det är det, Det är det. är verkligen om, om man kollar på de tävlingar du har gjort liksom, Du har varit med en hel del Vilka tävlingar har du varit med på utav den större kalibern? Um, jag har väl varit med Jag har väl varit med på alla stora tävlingar Egentligen, jag har varit med jag har varit med på fem VM mm. jag gjorde mitt första VM som blåbälte 2000 eh, vad kan det varit? 2004 var det ja, jag gjorde det gjorde jag, 2004 mm. och det är faktiskt det, men jag kommer inte ihåg någonting av, av mina egna matcher men jag kommer ihåg det året eh, jag har vandrat med ganska många årets sätt, men det året stod ut ordentligt för det var då till det re, Gick upp till högsta viktklassen för att få möta, möta Pedjepano och drar ut alla hela vägen upp till finalen där han förlorade mot Fab, eh, Verdum. Och sen är, eh, ja, i, i, i min åsikt, det är, var, det är aldrig någon som varit så nära eh, och dra ut eh, Holly Gracie som till det var då. Och då då, då räknar jag med Boccesias eh, armlås där mm. och Morris. Det var helt grymt att kunna se det på plats. För det är alltid så att, ja, ser man det på plats, som har man väl varit och sett matcherna där, och sen så kommer man hem och så ser man dem på video, mm. så, så, så undrar man, men är det här, här samma, samma match? För stämningen och allting där, och just i Brasilien i, i Tijuca Tennis Club som den gamla sunkiga tennisarenan som är alldeles för liten den är bara gjord av betong det finns ingenting mjukt att sitta på det är bara sunkigt liksom och mörkt um, uh, men uh, uh, den stämningen som var liksom då när therry hade, hade, hade alla massa barn från favelan som hade som hade betalt uh, entré och de kom in och stod med tummer och jättestor flagga. liksom och det var Ja, helt grymt. Ja. Och så första gången man fick se då, började, då då man började snacka börja gå om, om André Alger Galvao också då så var mm. som tränade med med Trelé och Telles då. Och han vann den öppna viktklassen och sin viktklass som brunbälte också. Okej. Okay. Då så det var det var ja men så så att, det, det var ju med och sen så varit med då en, en, en gång till i Brasilien eller i Brasilien 2006 som lila bälte. Och det var det nog en gång jag det kändes som, på något sätt så kändes det bäst. För att då, då hade det varit illa Belte ganska länge och jag tog mig fram till kvartsfinalen. Så det var bara en match från, från medalj. Och, mm. ja, man ska inte, det, det har ju hänt ganska mycket, men, men VM i Brasilien, det var på något sätt något, något alldeles extra. För att, eh, inte nog med, med att, att organisationen var helt katastrofal. De, de pratade bara på portugisiska Så du fick stå där och, och, och lyssna Och när du värmde upp så fick du ofta värma upp ett par timmar För då hade det ju noll koll På när du vittlas <laughs> okay. Så att jag kom att jag, jag, man stod ju bara och lys, lyssnade för då, eh, Academia Yamazaki, liksom När de väl ropade upp det Då fick man spetsa sina öron Och det var ju, det var ju väldigt glad att man inte tillhörde någon av de stora team <laughs> de Ja liksom, Klubben var För att Pivostelin, det hade de kunnat uttala precis hur som helst ja. Så jag lärde mig ganska tidigt den här taktiken att man får ju, man får ju, man får ju snabbt leta upp och fråga alla de här, de här runners som spelar kring min Vem har min lista? Ja. Och så får jag säga till att titta här, peka på namnet. Här är jag, jag kommer att vara här. Liksom. Ja. Bort mig för tusan. För det var ju så att när du, när du väl gick i Brasilien så blir blev alltid lottad tufft om du var utlänning, du hade allting emot dig. Liksom, dom på Mario och hela kittet hos oss. Så att du har varit där och bitit i det sura och, och sådär. så ehm, där. Hade, hade Jag gjort VM en gång och Pan sen en gång och det börjar känna att du börjar få lite koll på det och fatta vad som är grejen för att det tar ett par man behöver vara med på ett par stora internationella tävlingar innan man förstår liksom vilken stor skillnad det är och kan hantera allting som den egen, det pressa man lägger på sig själv och, mm. och, och allting sånt där. Men då kände jag att du klickade. liksom hade ett bra bra förberedelser så att då vann jag väl 3 4 matcher. Och nu så, så lyckas jag dra, dra redbenet lite grann på mig själv genom att ja, låsa fast honom och tvista hela överkroppen i sista matchen. Så att jag var ju hade inte mycket att komma med i sista matchen, den där 0. då. Men eh, det kändes väldigt bra för att all, då var det jävligt tufft. du och Brasse så visste du att de hade kvalat dit. Alla mm. Brassarna fick kvala in, de hade kvaltävlingar i varje stat. Och de kvaltävlingarna var ju svintuffa. Så att du mötte ju de absolut bästa brassarna. Så mm. det var ju ja, skittufft. Så jag var väldigt, väldigt nöjd med det. Är det den tävlingen du är mest nöjd med? Eller vilken, tävling är, är det liksom, vilken håller du högst idag? Det vet jag inte. Jag, jag, jag fick mitt bruna bälte efter det. Och sen så året efter så kom jag till, tog jag mig till kvartsfinalen som brunbälte i USA. Mm. Eh, och det känns också väldigt bra. Eh, och det känns bra både att få, men lite, lite nesligt. Men sen så det är så svårt att säga. det är så svårt att säga för att samtidigt då när vi arrangerade första SM här 2010. Mm. För då hade, jag, då hade jag under ganska många år, jag vet ju om vilken nivå jag behöver ligga på och träningsmässigt, träningsmängd och allting sånt där. Men då på grund av arbete och många andra saker som har spelat in och livet liksom eh, har, har tagit ut mer, mer och mer tid av en. Så jag, hade, jag kunde aldrig träna så mycket som jag ville. Jag kände att när jag gick till träningarna så, så gick jag därifrån med en jättestor ot otillfredsställelse varje gång. För att jag hade inte varit där i den utsträckning som jag ville och, och liksom tränat för min egen del. Mm. Och jag hade absolut inte varit där som tränare på det sättet för de, de andra som tränar på klubben. Så att jag hade inte gett hundra procent av någonting. Utan jag gick därifrån varje gång och var ganska liksom missnöjd. Och det här då sakta men säkert gjorde att jag, jag liksom... Han ja, är en ångest som bara växte och växte. Jag kände att fan, liksom, jag, jag, jag vet ju vad som krävs. Eh, och inför SM 2010 så var så, det så mycket press liksom, på en. fan. är det viktigt, nu är det blandat här. Liksom. Det är lila bälten och brun bälten tillsammans med mm. svart bälten eh, för första gången. Och det, det var tufft, man ville gärna vara med och vinna eh, SM. och Framförallt då när det var första Eh, och så blev jag, gick jag och blev sjuk precis veckan innan jag var uppe uppehöll ett seminarium i Örebro. och eh, På något sätt så, så, så, så, så, så sista jag gjorde på, på söndagen var att jag, satt, jag, jag, jag radade upp alla så sa att, ah, men, jag att jag rullade med alla en efter en. Liksom. Så tog jag alla en efter en. Mm. Och började givetvis dum som om med, med de högsta redderna. Det eh, <laughs> hade inte spelat någon roll, det var lika illa. Liksom. men, men eh, Så att, åkte jag därifrån, så, satt, så åkte jag tåg därifrån. Kom och jag fick springa till tåget inte eller någonting då. Så att, ähm, ja, jag blev ordentligt förkyld, riktigt, riktigt krasslig. Så att, då kunde jag inte bantas ner mig som jag hade planerat att göra, utan jag fick se till att bli frisk istället. Så att, det var egentligen så, på fredag kände jag att jag är så pass okej okay, så jag kan köra. Mm. Men den mentala pressen som jag hade på mig själv där och allting på det det, det var nog värsta, det jobbigaste jag varit med om. Så den, den jag har gråtit två gånger efter jag tävlat. Den första gången Det var eh, 2007 på, eh, på VM eh, som Brunbälten. Jag, jag hade liksom för andra, andra VM-utredning, förlorade i kvartsfinalen och liksom en plats fick liksom ni medalj. Mm. Eh, då, då kände jag att det var inget kul. <laughs> <huvudtaget>. Nej, det måste suga, liksom. Så bröt jag upp under lekten lite grann, så det är Inte så där allvarligt, men det var var jobbigt. Ja. Eh, men sen så på SM där, så då, då släppte allting och bara så här, fy fan vad skönt. Hur gick det uh, då på SM? Jag vann, det jag vann det SM-mötet, jag och ja. David fick mötas i, David Lejnäs, ja. fick mötas i finalen. Um, så det känns väldigt skönt på något sätt, det var, samman, sammanfattade allt. Jag och David har ju, har ju gått sida vid sida genom, genom alla år och fått möta. Det har vi varit, I och med att det har varit ganska tidigt, börjat ganska tidigt att äh, tävla har det, och det dessutom inte funnits så mycket liksom, underlag. Eh, så det blir, så har varit att det varit ganska få personer i min, i min storlek. Så det har det det varit jag och David mm. som alltid varit där. Sen har det varit lite folk då, som, som var med och tränade tidigare, som slutade ganska snabbt och sånt där. Men eh, sen har det liksom, i och med att Ja, när vi väl var lila bälten så plockar du inte upp nya lila bälten sådär bara. Utan Nej. tar ju ett par år och lila, lila bälten. Så de gånger jag har, jag har fått möta någon som varit i min egen viklas här hemma i Sverige så har det ju varit David. Oftast. Mm. Så vi, jag vet inte hur många gånger vi har möts. Liksom, vi brukar snacka om det liksom. Och sånt där. <laughs> och David har nog varit den som har vunnit mest gånger eh, när vi har kört utan G. Och jag har vunnit mesta med mm. eh, G. Sådär så att... Så att um... Och både han och jag skattade ju högt och slå varandra liksom. Han sa det nu när han, han äntligen fick vinna, v, v, vinna SM här i år och det var, Jag var väldigt glad för hans skull för Jag tyckte det känns väldigt, väldigt värt eh, att han fick göra det Han, han förtjänar verkligen det för att det är en super kille på alla sätt och vis och Det var, var en tuff match också Ja jag visst så att, så att, Men jag såg det på honom också han, det, var, det var ett par tår, kurkodiltårar i ögonblånarna där. det är klart Ja, det nästan så att jag börjar gråta man blir börjar också. Man blir ju blöd när man har småbarn. Liksom. Ja, ja, ja. Men hur upplever du liksom det här SM som precis har varit gentemot det första till exempel? Det har hänt jättemycket, har gjort. Framförallt har det hänt, det hänt jättemycket med, med BI och senaste åren, tycker jag. För att har ju, har, ju, har ju utvecklingen accelererat, men... Det som har hänt mycket är att det, det, det har ju kommersialiserats ganska ordentligt de senaste 3-4 åren. Mm. För att visst, det har funnits företag som har på något sätt då funnits i branschen och, och, och tjänat pengar. Men nu är det mest de som har gjort stora gi företagen Men nu börjar det ju ploppa upp företag. Att, som, nu är det helt sjukt för varenda jäkel gör ju sin egen G. Mm, verkligen. Och, och det är ju som man, man bara väntar på... Som, vad händer när marknaden blir för överexploaterad? För att det finns ju säkert ett, ja, nästan jag vet inte hur många hundra märken som, som syr som ju, gör gis, alla det här um, show your roll stuket liksom med kontrastsömmar uh, och, och uh, limited edition och beställa i förhandlingar man behöver bli, bli smått trött på det uh, framförallt då ur perspektivet perspektiv att jag alltid, alltid, alltid och föredragit tjocka, tunga dräkter till de här liksom, tunna slidiga som finns idag som, som går sönder efter bara ett halvår, ett år. Mm. I alla fall vissa av dem. Nej, men just när kommersialiseringen har gjort det att, att eh, alltså det så, så har ju ben lyft fram på ett annat sätt. Tekniken Teknikerna blir mer lättillgängliga. Eh, eh, och, men framförallt så har utövande lyft, lyft fram väldigt mycket mer. Eh, jag menar, en sån sak som att, att lila bälten får plats i, i någon, någon form av bi-media och, och, och som är i, i skriverier och blir omtalade det har ju inte, har ju inte skett i så stor utsträckning tidigare som det har gjort de senaste åren Kina och, och majobröden och sånt där eh, i för sig så stämmer det inte helt, helt och hållet för att jag vet att det, det fanns en, en tidning som heter Grappling till en amerikansk tidning som, som gick och köpte på pressbyrån för att utlösa pengar som var prenumererat på några år. Det var egentligen den enda, enda rena BIT-tidningen på engelska då. Mm. Där stod ju ganska tidigt om Jeff Glover och Bill Cooper. Men det var ju mest för att de var de mest framstående amerikanerna då. Mm. De, fann, de stack ut i mängden för att det var bara brassar som, som tog hem medaljer. Men så fanns det två duktiga amerikaner då. Mm. Och det var Bill Cooper och Jeff Glover som var som, eh, duktiga. Men tror du att det är på gott och ont det här Att det blir lite mer kommunicerat För samtidigt så kan man ju se att Det händer rätt mycket samtidigt som att När det blir så här ja. Mm. ja men på ett sätt måste jag säga att jag älskar ju det mm. För att, att liksom mycket saker hade inte funnits. Liksom. Det, visst har funnits BFI-galo tidigare, men det har varit med i Brasilien. Eh, Coral körde ju sina arbetar om Desafio. Här mm, körde för två galer. Jag var på en av dem i, i São Paulo. Det var helt magiskt. Liksom. En stor, jättestor fin eh, eh, anläggning där. En form av nästan med kristallkronor i taket. Tittar man på väggarna så som liksom, Prince hade spelat där och alla stora artister där hade varit där och spelat. Och så har BI-gala där. Liksom. Mm. Man satte små bås med en egen, serv egen servitör och sånt där. Men, men eh, tack vare att det blivit så här stort så, så, så kan ju metamorfiskt finnas. Det finns ett underlag för det och liksom det beskrivs. Mm. Och det är ju helt, jättekul. Liksom. Det finns podcast. Du är ju din, din podcast här. Oh. Även om det inte alls på något sätt är en kommersiell sak då. Eh, men mycket om att du videos jag gör ju väldigt mycket. Hade inte varit för den här grejen så hade vi inte kunnat kolla på VM på det sättet som vi gör. Att vi kan sitta här på andra sidan jorden och bara klicka. Välja vilken matta vi vill se. Vilka matcher vi vill se. Det är ju helt grymt liksom. Det är bara vårt dröm för 4-5 år sedan. Det tål att se att jämföra med gamla vhs sättet Precis. Precis. Verkligen. Så det är en stor skillnad. Men säger om man ska komma till senare av det så är det att... Alltså fokuset blir ju väldigt, väldigt mycket på tävling. Mm. Att begyn blir ju mer och mer en ren tävlingsidrott då. Alltså för mig som, som på något sätt levt Bin be och, och behandlat det som en tävlingsidrott i många år. För mig har det varit det. Så, så, så gör jag inte det så mycket. Men jag förstår ju att alltså, de här traditionella sakerna som självförsvaret har ju försvunnit för många, många år sedan. Jag har ju tränat obefintligt med självförsvar. Mm. För att jag... Det viktiga för mig är att jag kan undvika det nya svepet. <laughs> och sen som någon, som någon flyger på mig, jag, jag är väl så jag kan springa därifrån. <laughs> eh, nej men Det är inte, inte varit det som är viktiga. Nej. Eh, men, men nu är det väldigt mycket fokus på tävlingen, vem som presterar på tävlingen, tävlingar och sånt där. Mm. Och det är också naturligt på något sätt, men, men det är på gott och ont för att... Eh, Alltså än så länge så tror jag att Kina och Maja Böder, de har ju tack vare sin, sin tack vare uppmärksamhet de har fått, har de på sätt säkrat att de kan träna på den höga nivån de kan. För de, är ju som, de har ju tjänat på det här mm. väldigt mycket. I alla fall antar jag via sponsorer och allting. Så där. Men sen är det ändå så att man är så pass ung som, som vissa av dem är. Tittar du hur det ser ut inom idrott överlag och, och jag har intresserat mig ganska mycket för det, liksom med, med talangutveckling och, och hur man blir så bra som möjligt. Liksom. Jag, eller jag vill helst inte kalla det talang utan snarare utveckling av expertis inom något område. Så är det ju så att, att oftast inom idrott så premieras de som är tidigt födda. Så är det inom fotbollen och framförallt inom lagidrott. Men är du född de första sex månaderna på året? då kommer du du som blir uttagen till, eh, eh, till, till de bästa till, till, till de laget och såna här saker och det är ju först när folk blivit ja, runt 20 som alla har kommit i kallutvecklingen mm. eh, och det är så att de som är unga då, unga lila bälten är väldigt duktiga, väldigt framåt eh, om du ger dem väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket beröm så är det ofta de som är duktiga tidigt, det är de som har lett först de är födda tidigare på året de har, har, för, har en stor fördel av det. När de väl kommer till läget att, att deras för, de här fördelarna de har haft, att de har, att de har varit födda tidigt på när det, inte, när det har spelat ut sin roll och andra kommer i kapp utvecklingsmässigt, de, de får då som kanske har hängt kvar som mm. är födda i november och kämpat som tusan för att hålla sig kvar. De är vana att kämpa, medan de här som är tidigt utvecklade inte är det. och Då blir de lätt utslagna i läget, så att... Så att man, jag tror inte, man, man ser ju ingenting av det och bi in men, men eh, på något sätt så är det, det är viktigt att det balanseras upp att man inte lyfter upp någon för mycket för att det kan både, lika, lika mycket som det kan, kan lyfta någon så kan det skälpa dem totalt mm. eh, och det är svårt att hantera den här stora uppmärksamheten också Ja, det är tänka mig rent medialt så är det ju det liksom en, en läxa i sig att bli duktig på att hantera det där kändiskap ju mm. Ja, absolut absolut det är det väl. så det är ju också nya faktorer som kommer in. Mm. Jag har varit med på i stort sett alla tävlingar, i alla fall alla tävling, kunnat vara med på här i Sverige och tävla så att jag har fått vänna sig vid det att, att ja, när jag väl går på en tävling så vet jag att det är folk som vet vem jag är som jag, och jag vet inte vem de är. Mm. Så att, för att inte, för att, jag är lite rädd för att uppfattas som dryg. <laughs> att, jag är väldigt dålig på att komma ihåg namn. Jag är ganska bra på att komma ihåg ansikten men man träffar ganska mycket folk inom åren. Och, så det är svårt att sortera. att Jag har träffat den här personen på ett mm. seminarium och jag har varit dummare åt om någon, någon gång har hett därför. Det är det någon som har pratat med, tränat med, rullat med. Och, och ja, men, Är det någon som har rullat med så och snackat med på seminarium och sen så träffas man på träning och sen så bara hälsar man lite kort så där, eller inte hälsar alls Då är ju, undrar man var det för en typ, liksom, som är <laughs> ja. högfärdig att, att, ja, Det är bara att du, att du, att du kommer ut med det här nu så alla vet om det Ja precis, Nej, Men, men, men äh, äh, så, att, så att visst man, man, syns man och är med, så, så vet ju folk vem man är Men det är ju inte alls på det sättet som man blir som de här som blir väldigt mycket konstiga i tidningar och sånt där mm. Men du tävlar ju, det skulle jag själv berätta. Du tävlar ju rätt så ofta, ju. Ja, ja, ja för det, det var nog efter, efter VM 2011 när jag var med i landslaget så, så, så kände jag det att den ången som man pratade om tidigare, det, det liksom blev för mycket. Mm. Jag med, så jag att, men nu, nu ska jag satsa på att träna istället. Liksom. Jag, får, jag får luta mig tillbaka och satsa på familjen och någonting, Men det var inte riktigt så lätt. <laughs> Och sen så också det är att det, det, som, det är nästan det som triggar mig mest att tävla. och det Största anledningen till att jag gick upp på mattan, nästan eh, enda anledningen att jag gick upp på mattan i, i, i somras här mm. på, på SN det var ju det att ja, det är så få andra svartbälten som gör det. Men varför är det så då? För det, det var min nästa fråga. Jag, jag vet inte. Dels då så, så många av dem som, som eh, det är kanske lätt för mig att gå upp och tävla som, som alltid, som har gjort det, inte haft några uppehåll eller så här, utan alltid försökt pressa mig själv och, där och gjort mitt bästa. Alla har inte haft har, har inte gjort det, eller antingen för att de inte valt eller inte haft möjlighet. Och Då är det lite jobbigare tröskel att ta sig över. Men sen så är det också det att menar, man kan inte förvänta sig eh, av alla i alla åldrar att de ska tävla. Det finns de som, som, som helt enkelt inte... De, de vågar inte för att de är så pass gamla. Mm. Eh, men så ja, och vissa av dem är inte helt enkelt inte är inte täv, tävlingstränade. De tränar inte för tävlingens skull för att det är ändå så att det, det är lite igen det är också just med kommersialiseringen att det blir väldigt, väldigt mycket fokus på tävling. Mm. Och hur kul den är och liksom hur viktigt det är för att det lyfter fram sporten i media och det är det som syns. Så är det ändå så att BI är om du ser till liksom den stora massan, det är en motionsidrott. Mm säkerligen 95% utav de som tävlar eller de som tränar är motionärer du är jättemycket, går in på en klubb i USA liksom den genomsnittliga BI-klubben så det är ganska mycket, mycket för det kostar nog en hel del pengar att träna BI, både i Brasilien och i USA så att, tyvärr så är det inte så där jättemycket ungt folk alltid utan det kan vara som 40-45-åringar som börjar träna mm. och sådär för att de vill, vill hålla på med någonting Och de har pengar och har råd och sånt där Så att Men just utifrån det här att det är en, en motionsidrott Så får man ju se också att många av de som graderade De är ju motionärer mm. um, Sen så är det ju ändå Att det finns en, en, en, en Ganska stor klick som inte går att betraktas Som motionärer så man kan tycka Man borde kunna förvänta sig att de faktiskt är på tävlingarna Men det är ju så att du ja, om var, fler, var finns fler svartbälten på SM till exempel då? Ja, men på något sätt så, här, så att du har ju pratat om, om SM då, och jag vet att ni lyfter fram det lite grann här i podcasten tidigare att eh, ja, men det borde vara fler, liksom att förbundet borde göra ett bättre jobb med det. och Det är, nog, det är, nog, det är alldeles riktigt att inför årets SM så var ju marknadsföringen och allting under all kritik. Men förklaringen till det är väl lite annorlunda att i år så valde vi att göra det själva. Vi valde, vi valde att förbundet skulle arrangera det mm. eh, för att Ja, tittar du på alla andra idrotter? Vem, hur, vore inte det inte riktigt konstigt om, om eh, AIK arrangerade SM i eh, fotboll? Liksom? <skratt> jo. Eh, och och det, det har vi ju i en kampsport att, att det är klubbar och föreningar som arrangerar. Det, det allra bästa vore det om, om, om förbundet kan göra det. Mm. Eh, men det är, då, då krävs det ju att det finns en organisation. Och nu är vi liksom sju stycken ideellt arbetande. Alla är tränare. Träna själva, driva en förening och samtliga ha en familj liksom, med barn i olika åldrar. Så att vi har ju valt att ta på oss en, en ytterligare en, en börda utöver än många andra har. Mm. Och sitter liksom i, i telefonmöten på, på, på, på sina kvällar och försöker liksom då få den här idrotten att komma framåt liksom och utvecklas här i Sverige. Så det, det, det, var, liksom, det, var, det var många saker som kunde varit bättre inför vår, just med informationen och allt sånt där. Mm. Men vi fick vi lyckas genomföra det. Vi, vi, ja, ja, och det, och det, är, det, är det som blev blev jättebra ju. Men mm. till, tillbaka till för, frågan här. Varför tror ja. du att det inte är fler svartbältar som är värst att ställa upp? För att det är ju ändå SM ju. Man kan tycka, är det fler som är intresserade av att vinna? Ja, men det är väl det. Att, det är att, för att ducka, ducka det raka svaret lite till så, för, så, så är det att, <laughs> så är det att vad, vem är SM till för? SM är till för dem som anses som, som verkligen satsar på att tillhöra eliten och vill, och vill tävla och vill få en som liksom ut på en, på en internationell arena och, och representera Sverige. Och då tror jag personligen att vi hamnar inte, vi blir inte så mycket fler än de, de vi är på SM. Det finns inte så, så, många, så många i Sverige som verkligen satsar på det sättet. Oavsett om om är lila, brun eller svartbälten. För ju, många svartbälten är äldre och de satsar inte. De har inte de förutsättningarna. Så dels den saken, men sen så är den här grejen som många lyfter också. Det är en jäkla prestigefråga. Mm. Mycket tuffare. Det är den tuffaste tävlingen vi går på att tävla på, i alla fall på svensk mark. Framför allt som svartbälte. Mm. Som lila bälte så är det, kan jag tänka mig att det är den roligaste tävlingen. Jag hade tyckt i alla fall. För att det roligaste som finns, det, finns det, det bästa som finns, det är att slå från underläge. Du kan aldrig förlora. Går du upp mot ett. ett, ett, ett, ett Brunbälte så har du ingenting att förlora. Går du upp mot ett svartbälte så har du ingenting att förlora. Du har allt att vinna. Om du blir utögen efter 30 sekunder så kommer folk inte höja på ögonbrynen. För att ja det var ett svartbälte eller ja, det var ett brunbälte. Om du, går ut, om du går upp och gör en bra match och sätter lite motstånd. Då, Shit så du. Fan, han, han mötte ett brunbälte. Ett mm. svartbälte och han gjorde motstånd. Vinner du. Då är det liksom Då höjs det mot skenen och börjar folk snacka att Åh, han är lila bälte. Han ska ha, varför har inte han sitt bruna eller varför har han inte sitt svarta? Så han slog ut svart bälte för att folk tänker fortfarande så för att man ja, av olika anledningar. Sen, så, sen så är det ju ändå så att, att du har ju inte ditt bälte utifrån vem du kan slå på en tävling. Det finns ju mycket mer faktorer till det. Jag, jag, jag vänder mig starkt mot att. att, att jag vill inte eh, förminska BI till att bli att graderingarna bara handlar om vilken klass du ska tillhöra när du tävlar. För det är inte så jag liksom inom B, Det är inte så jag har liksom lär, lärt dig vad handlar om. att det, det, Mitt svarta bälte betyder väldigt mycket mer än så. Eh, så att det, har, det, har, det har mycket med den här prestige som Du har allting att förlora som svart bälte. Om du slår på lilla bälte så kommer, kommer folk ändå säga att eller i alla fall riskerar att säga att ja, ja, men han var ju ett svart bält liksom. han kunde ha inte gjort det snabbare liksom. han, han vann ju bara på poäng, och det rätt ut han har ju lilla bälte mm. och på tävling så, så, så spelar bältet mindre roll och det är det, ja, det är bara att inse för att det är att titta på alla andra, andra många andra kampsporter där man faktiskt möts och det är ju så att det är, och, och även tittar man utanför kampsporter, hur många gånger är det inte som en rookie som liksom gör så här fantastisk grej liksom att komma fram och, och, och spöja folk. Och... Så, att, så att det är väl tufft helt enkelt. Mm. Så att det, och det, och det, ja, det gör ju det, att det skrämmer, skrämmer bort många. De som inte satsar, de som inte så Och det är ju tråkigt, helt klart. Men beroende inte också på vad du, vad du själv lägger i det? Jo, det är det ju. Är... Alltså, alltså, jag, jag kan tänka mig, nu är jag bara blåbälte men om, om, när jag väl lyckas få mitt lila så kommer jag garanterat sig upp i SM för att i vilka andra tävlingar får jag tävla mot brudom svartbälten mm. det är ju det är den enda jag får göra det ju mm. ja, men, som, men som svartbälte så kanske du har ett svartbälte in i wicklas. viklas ja. så du har, du har en person som du, kan, som du på något sätt kan få lite cred och ära, ära av, av att slå, ja. de andra betraktas bara som kanonmat på vägen ja. och om du inte kan ta det igenom den här, här liksom radan med kanonmat så, så, så är, ja, då, då, då sjunker lite grann i anseende sen vet jag det att det är många som som, som faktiskt för det, det hör jag ju själv då, att folk som faktiskt uppmuntrar och säger att fan vad bra att du alltid är med mm. och vad, vad kul att höra liksom för att av de matcherna jag har gått i Sverige här så har ju majoriteten den absoluta majoriteten varit mot folk som är betydligt mycket större än mig för jag får nästan alltid ställa upp i öppna viktklasser och då har ju varit både 20 och ibland till och med 30 kilo tyngre än mig mm. och, och ja, då, men samtidigt så har jag allt att vinna, om man går in och gör en, gör, en, gör en hyfsad match mot någon som väger 20 kilo mer mm. då, då, då, kommer ändå, då, då är chansen ganska stor att få en dunker i ryggen mm. efteråt i alla fall man kan tänka sig också här nu liksom med tiden medan de här brunbältarna just nu då som är duktiga och som är med på SM snart blir de svartbälten också. Ju. Så att med tiden så kommer de här, man ska kalla för polerna fyllas på underifrån också. Ju. Absolut och det, på något sätt så är väl det liksom en, en, en tanke också med, med SM att SM ska inte vara lila, brun och svart i all, i all oändlighet. Så är det inte utan det här är ju ett sätt för en, en strategi från, från, från oss i förbundets sida med tanke för att vi vill ha ett SM och, och det är så att vi är uppbundna runt, runt liksom regler som, som, som styrs av riksidrottsförbundet och det är ju så att, att eh, alltså, dels då målet var ju när vi väl bildade förbundet att vi vill, ha, vi vill få SM-status för att, att kunna arrangera ett SM, det är liksom på något sätt den yttersta eh, förklaringen eller liksom tecknet på att du faktiskt är en riktig betraktas som en riktig idrott mm. Så det ville vi ju ha och sen så då så vill man ju givetvis, här finns ju möjlighet att ha ett landslag i Sverige och, att få, och även få ett landslagsstöd från, från Riksdagsförbundet. Alltså få, få pengar för att ha ett landslag så vi kan, liksom kan sponsra dem och skicka ut dem. Och den möjligheten vill vi ju givetvis inte gå miste. Nej. Men då finns ju, då är ju reglerna sådana att, att, att för att man ska få landslag och allting sånt här så... så och, ja, det finns en tredje, tredje, tredje sak också, det är det som kallas riktat elitstöd. Och det är alltså att vissa framstående individer kan, individer kan få en, en, en slant varje år för att kunna satsa på sitt tävlande och liksom subventionera deras kostnader. eller så där. Och, jag menar, Heter du Charlotte Kalla och tävlar i, i ja, tävlar på OS i längskidor då är den här, det här riktade elitslöret en, en ansenlig summa pengar. Mm. Om du tävlar i BI så kanske det rör sig om mellan 10 och 25 000 eller något sånt där så att det kanske täcker en tävling i USA eller någonting sånt där okay. eller lite ja, hyran någon gång när du behöver ha dubbelt boende för att vi borta och träna utomlands. Och så, där. så det är inga stora pengar men ändå så att den möjligheten finns då. Men då är ju kraven bland annat för att, för att du ska få riktat elitstöd så krävs det att du ska ta medalj på VM i allra högsta kategorin. Så att på något sätt så, så så mycket, regleras, mycket av mycket med pengar regleras av att av medaljer tagna i den högsta kategorin. Och det är det som liksom storleken på bloppen vareras utifrån. Okay. Och medaljer på, i högsta kategorin det är svartbälten, adult, damer eller herrar. Så att än så länge så har Tove och Ida... Det är de enda personerna som har liksom kvalat in för att faktiskt få riktat elitstöd från och Tove För Tove och Ida tog medaljer som, när de var brunbälten och brun- och svartbälten var ihopslagna då var ju det bland damerna, då var ju det högsta klassen. Mm. Så där tog de sina, fick de sina meriter för att liksom då kvala in till det här. Sen så, tyvärr, det spelar ingen roll om, om, om man tar både sin viklas och den öppna viklasen som lila bälte eller brunbälte det räknas inte för IRS-papper i alla fall. Tyvärr. Men, men så är det lite grann då. Så att, så att, tanken är väl då att, att de vi vill plocka ut så småningom, det är ju att vi ska ha ett essen som är för svartbälten. Men det får ju vara någon gång när vi kommit så långt att, att, att åldern på svartbälterna är så pass låg att de är tävlings, i tävlingsföråldern. Jag säga. Okay. För det är väl ändå så att. att jag får, jag, får, jag får nog på något sätt kan jag stämma in lite igen den här kritiken eller i alla fall ha den åsikten och, eller det är inte åsikten men de tankarna att, att, och det är kanske globalt sett mycket att eh, graderingarna till svartbälte har ju, har ju glidit och förändrats lite grann de senaste, om de delar är den tiden jag har på Hur då menar du? Ja men tidigare så, så det, det finns ju flera faktorer men tidigare var det så att de flesta, det tog ju tio år att få svartbälte Mm. Nu är det många som fortsätter sitt svarta bälte efter fem år. Eh, och det är baserat mycket på att de kanske de har möjlighet att träna fyra gånger per dag sedan från det att de börjar. Mm. Och på något sätt så var väl DJ Penn kanske var den första, eh, första liksom exemplet på det. För han, i alla fall vad jag har hört och vad jag har förstått så, så börjar han träna med privatlärtränare och träna väldigt mycket som väldigt tidigt och det gjorde det att han kunde träna så väldigt mycket så utvecklades han väldigt snabbt då, och mm. kunde ta sitt svarta bälte på så extremt kort tid och dessutom då vinna var den första utom amerikaner utom brasser ändå att ta ett VM guld. Mm. Och Det var jättetidigt där. Men, men många mm. är rollen nu som liksom, tittade på på Kinen och, och Ja, många av de här som, som, som är duktiga unga och tävlar då så har ju de ju kunnat träna enormt mycket mm. på, på väldigt kort tid och givetvis så gör det att de utvecklas väldigt fort men samtidigt så är det så att det finns någonting magiskt nästan med tid för ja, Till exempel jag kan ha dem man har ha de killarna på klubben då som jag tror, tror nästan alla klubbar har sådana som Ja, de har varit med och tränat då, börjat träna någon gång i tiden, Någon gång för länge sedan. Och så har de tränat ett tag och sen varit borta. Och de kanske har varit utan. Så alltså, de har tränat där också. Men de har haft ganska stor kontinuitet i sin träning. De har haft långa uppehåll då, på ett år eller ett halvår. Och sådana här saker och kommit och gott. Det, det har gjort att de har, de har aldrig kommit liksom så högt upp. i Eller blivit graderade. Och, och, och trots att de har tränat i sju år så, är de, så kanske de inte är, så är de inte brunbälten. Eller, eller kanske bara är blå, blått och sånt där. Mm. Men de... Kan besitta en, en, de har en helt annan dimension av, på, på sitt, sitt, sin kunskap och sin syn på, på BI än de som har tränat jättemycket under väldigt kort tid. Mm. För att De har hunnit se mycket mer, hunnit reflektera och tänka mer och liksom skapat sig en helt annan förståelse. Någon form av djup i det. Och Det tror jag och tycker jag att man, man ser också. Eller i alla fall jag har sett det utifrån från mig själv och så har jag blivit... Med den, den, den träningsbakgrunden man har haft så har vi har ju fått göra ganska mycket själv. Liksom och göra väldigt många misstag själv och, och fått lära mig av det. Och inte haft liksom, så mycket... Jag har inte haft någon tränare här på plats i Sverige eh, som har kunnat träna mig utan jag har fått åka utomlands och sånt där. Och det gör ju det att... Okay, det, det var tufft på vissa, på vissa sätt men samtidigt då, har man väl varit utomlands och tränat så har man mött folk då som varit jätteduktiga. När de har haft någon som sitter vid dem och berättar vad de ska göra. Mm. men när de inte har någon som sitter där och berättar vad de ska göra och då behöver jag vara kreativa och tänka själv då har jag då haft ett, ett stort övertag stället, för det är det jag är van att göra, jag är van att improvisera och, och tänka, jag behöver inte ha någon som sitter bredvid utomstående och säger och liksom analyserar situationen åt mig och kommer med tips och råd så att, jag tror att det kan finnas en, en, en baksida av det här att det på något sätt har är bara tävlingsmediterna som räknas mm. Uh, hur, hur ser du på? Vad tycker du ska sig in förutom tävlingsmyriter då? Ja, det, det, det är svårt att säga Det, det är svårt Det är liksom en, en, en lista Men, men det har ju väldigt mycket om Hur du är som människa För det är ändå så att, att eh, Även om man, man, eh, man Ser bi som en tävlingsidrott och sånt där, Så, så eh, Det handlar i grund och botten så, så det vi gör på träningen är att vi, vi bygger bra människor. Mm. Eh, grundtanken handlar väldigt mycket om det. Nu, nu lyssnar du som, och, och läser vad Helio sagt och skrivit och många av de äldre tränarna säger och även nyare så handlar det här väldigt mycket om att en, en, res, en, en ömsesidig respekt. Människor sinsemellan att ta hand om sig själv och andra och föregå med gott exempel. Och, och alla de här alla de här bitarna framförallt som svartbälte som svartbälte så är du den högsta auktoriteten inom idrotten. Mm. Ehm, och, ja, jämför det och ja man med andra idrotter. Visst det, det, det finns de det finns de, de, de, de, inom idrotten som är jätteduktiga jätte men som alla tycker illa om för att de är dryga har dålig attityd och allting. och det går går du liksom utan, utan, utan att exemplifiera, så, så, så inom in vad man vill ha, man vill att ett svartbält ska vara den här som, som den här goda förebilden för idrotten. Mm. Som faktiskt ser till att de bidrar till något positivt och, och ta, driva sporten framåt och även driva människor framåt. så att ur det perspektivet, att det är ett det är en motionsperspektiv. Um, det, det är, en, det är en, den största mass, massan håller på med det för, för att det är och jag får säga att jag Stefan och jag har ju sen känt varandra många år och jag, jag, jag lyssnade på hans podcast här för att liksom komma i lite igen och lyssna på det och höra det jag missat så mycket av det, Stefan säger väldigt, väldigt mycket vettiga saker mm. och jag känner att vi, vi tycker och tänker mycket eh, samma i hela men, men han sa väldigt mycket vettiga saker runt och det här, runt omkring det här, att, att liksom det jag bygger människor, att jag tycker det är det som ger mig väldigt mycket, är att jag kan se någon komma in genom dörren och, och sen så ett par år senare så, så ser jag samma person på ma på mattan, men en helt annan människa Jag att ha mm. utvecklats jättemycket mm. eh, och ja, det är helt, det är som det är helt. Det är helt magiskt för att bara av att vi egentligen det vi gör, väljer ut armlås och strypningar. Mm. Men det vi gör, vårt förhållningssätt gentemot dem, eh, sättet vi lär ut på, men också det rent fysiska vi gör, förändrar dem som människor. Att de helt plötsligt vågar, vågar ta steget framåt i vissa lägen och tidigare tvekat. Mm. De, vågar, de vågar faktiskt stå upp för sig själva och mm. säga att jag är bra på det här, det kan jag liksom ha en helt annan pondus och liksom förståelse och kunna, framförallt kunna behandla och, och ta andra människor på ett annat sätt mm. Många ut, flera av dem som, som tränar hos mig som håller i träningar och har, och har gjort det genom åren regelbundet har ju sagt att de har typ varit jättejobbigt att stå inför en grupp och någon som till och med sagt att, Jaha, det är det värsta jag vet jag, jag har aldrig, jag har alltid liksom skytt de här lägena att stå inför en grupp och prata och sen så helt plötsligt då så, så gör de det Lär sig göra det Och liksom, då har de ju tagit ett jättestort kliv framåt. Liksom, och eh, Konfronterat en stor, ett stort liksom, problem och, och kanske en skräck i sitt liv som de har lyckats komma över och utveckla då. Mm. Som gör att ja, men, när det väl är en konferens på jobbet och, och de blir ombedda och, och redogöra för sitt arbete och något sånt där, men då kan de kliva fram och så gör de det som ingenting. Eh, så att, jag, jag tycker liksom det att, att eh, Ja, men ett ett, ett svart bälte, du ska inte röka till exempel. Mm. Jag ställer ganska höga, höga krav på mig själv. Jag, jag, visar mig inte, jag skulle aldrig visa mig brusad inför mina elever. Mm. Eh, inte redlöst brusad, liksom så här. Det är, givetvis så, så ska man inte hötta fingret åt, åt folk som som dricker glas vin eller en eller någonting sånt där för att de tycker det skoj jag kan hantera det men, men man ska för, man ska, du har krav på att du ska föregå med gott exempel mm. om du är själv på en ödö och inte ser dig men gör vad fan du vill ja. men du bör, ha, du bör ha det här perspektivet med dig alltid att så fort du är med andra människor runt omkring dig och du på något sätt interagerar med dem då är du en påverkande kraft mm. och om du är i en miljö, då är du en auktoritet för du är ett svart bälte. Och allt det du gör värderas på ett helt annat sätt än om ett vitbält du gör det. Ett svart, eller ett för att ja, det, det du klart. gör förväntas i folk att du gör med, med eftertanke. Mm. Och att du, för, att du är ett föredöme. Att du alltid är det. Så att om du, om du liksom kastar ditt bält i papperskorgen och svär och spottar efter en tävling. Då lägger du ribban att det här är okej. Okay, det är så här mm. man ska bete sig. Eh, om du, om du liksom utnyttjar liksom din, din position till att ragga på den här nya tjejen som finns ska börja träna på klubben i egenskap av svartbälte Du är det också som liksom att ah, men det är så här vi gör. Mm. <laughs> ja, det låter ju sådär alltså, när du lägger fram det som du gör nu. Ja, Nej, så, så det tycker jag är viktigt liksom, på något sätt. Och jag, jag, jag, jag trivs ju väldigt jag trivs själv väldigt mycket här för att för mig så, så träningen är ett sätt att, att utvecklas Men man vill utvecklas på utveckla många planer jag vill, alltid, jag vill alltid utvecklas som människa liksom. mm. För jag tycker att plötsligt stannar man av Och utvecklas Då kan man lika likväl lägga sig ner och dö direkt mm. Och be är ju ett medel För att hjälpa till att utveckla människor som liksom. På något sätt göra något gott i världen Ännu är det så bara så många Som egentligen bara går ner för att träna För att liksom se vad är det här för något Mm men det är det som är det häftiga att jag var en av de här killarna som gick ner i det för att träna för att se vad, här, vad är det här för någonting. Mm. Och så sakta men säkert under tiden man tränar så bör man med, blir man medveten om att fan, det är massa saker som man påverkas och förändras. Och, och det finns saker som man inte, inte riktigt var medveten om att de fanns där äh, som, som, som gör saker. Och, ja, man, jag kommer ihåg när jag väl tänkte, började tänka på det första gången att fan... Hur, hur kommer det sig att jag har lett känna en massa människor som aldrig någonsin hade kanske pratat med tidigare? Folk som ja, vi, har, ja, vi har olika åsikter och, och ser, ja, vi har valt helt olika liv, men vi är helt plötsligt jättebra kompisar. Till och med så bra att vi börjar umgås utanför mattan. Mm. Vi, åker liksom, vi åker utomlands tillsammans, vi bor, bor ihop i, i en månad och tränar och allting. Och, och vi, vi är liksom väldigt olika. Ja, men det är att vi, vi väl träffades första gången så hade vi samma lika kläder på, på varandra vi kunde inte liksom bedöma varandra utifrån utseende Nej. vi hade en gemensam nämnare vi tränade tillsammans och vi, vi, lär, vi, vi, vi, vi lärde oss att ha respekt för varandra eh, för vi la, vi, vi la, vi, vi la eh, vårt liv i varandras händer för det är bokstavligt så att det, det vi gör om, om du och jag rullar så, så fångar du mitt och så, så är det upp till dig om du ska bryta armen av mig och, och handikappar för resten av livet eller om du släpper ner och klappar. Mm. Eh, och den här respekten, liksom, att hantera den på något sätt gör ju att man, man får någon, någon form av eh, relation där som man sen kan bygga vidare på utanför och gör att, att mycket av fördomarna, människors försvinner. Eh, och liksom bara det är en, en storhet. Så att jag, jag skattar ju vi som mycket mycket mycket mycket mycket mer eh, mycket mycket bättre än många andra idrotter mm. ur just ett, ett om man säger ett socialt perspektiv på det sättet för att lagidrotterna är helt bedrövliga liksom. män, <laughs> män och kvinnor blir, blir blir puttade åt sidorna, pojkar och flickor så fort liksom det går att se skillnad på dem ungefär så ska mm. de del ska man dela på. Dem, inte vara med varandra liksom. Det ska vara tjejlag och och, och killlag så där. Och man ska ta ut dem som är bäst och man ska ha liksom, tävlingsmoment och eh, tävlingsmoment egentligen borde vara hitta det som är roligt liksom, och lära och utveckla din kropp eh, och göra roliga saker eh, Så att, så att har ju så mycket saker att liksom, eh, ta, ta udden av udda de mycket grejer som, som annars finns i samhället som påverkas på ett sätt mm. Har ni barnträning hos er? Mm, det har vi mm. Vi har barnträning från, från fem år och vi har börjat med det vi började med det för ja, det är nog, det är nog två år sedan nu. Mm. Hur funkar det då? Det funkar jättebra faktiskt. Mm. Riktigt, riktigt bra. Och, um, um, jag börjar väl vara en hållare som tränare då men nu har jag numera släppt det så att vi har um, ett litet bälte och ett gäng föräldrar som har det. Vi, lite en tack på, lite där, jag, jag försöker i och med att jag jobbar mycket med andra idrotter så försöker jag klocka liksom med mig de bra och positiva sakerna därifrån och, Tittar du på, ja, ta, återigen ta fotbollen som mm. exempel. Hur, hur funkar det där? Ja, men om, när, du börjar träna, när barn börjar träna fotboll så så, så väljer ofta, ser, försöker ofta föreningen få tag i någon förälder som kan tänka tänkas hålla i det. Mm. Och så utbildar de här föräldrarna precis så mycket så att de kan, ha, kan har så mycket kunskap att de kan hålla de här passen. Då. Lär dem lite, lite, teknik, lite, lite övningar men också vilket förhållningssätt de ska ha gentemot barnen. Och vi har gjort ungefär likadant i föreningen då, att vi har ett, en, en, en grupp föräldrar eller som från första början bara var föräldrar men numera så tränar de flesta av dem regelbundet också. Ehm. och så har jag ett lila bälte som också är föräldrar men han är väldigt duktiga att träna eh, judo sen, sen eller brottning sen barnsben och sen så vart tränat judo och bott i Japan och, Eh, tränat under Holly Gracie i, i England och Lila Bälte mm. eh, därifrån eh, som håller i det men vi har vakt upp det så eh, att träningen bygger på att barnen ska komma dit och ha roligt det viktigaste är att de ska ha kul och vill komma, dit tillbaka, komma tillbaka dit men också att de utvecklas att de hela tiden blir utmanade och liksom, med nya, nya övningar och eh, saker som, som de inte riktigt kan så att, den, så att de hela tiden känner sig som de här det bygger på grundtanken att alla människor någonstans djupt i ryggmärgen så vill ju allt utvecklas. Mm. Du var titta på ett barn, ett nyfött barn. Vi, vi som har barn känner ju känner ganska igen det här att ett barn kan göra en sak en gång och sen gör det inte någon gånger. De testar liksom, försöker liksom att ställa kanske ställas upp för första gången. Sen har de väl gjort det så kan de sätta så, så kan om liksom ni sluta göra det. De undra så här, vad är det som händer? Liksom? Men det är lite att men har du väl gjort en sak en gång? Så är det på något sätt inbyggt långt bak på hjärnan att om man har gjort det, då vill jag inte fortsätta göra utan utan vill jag göra nästa sak. Jag vill göra det som jag vill lite, lite svårare mm. så att, att hela tiden höja ribban. Så gå ett steg. Du kan vilja gå två steg. Kan jag gå två? Vill jag gå tre? Mm. Och det här är väl på något sätt det som driver oss framåt- att vi utvecklas som människor- och lär oss alla de här motoriska sakerna. Men så försöker vi som liksom även handskas med våra barn- att de ska hela tiden bli utmanade- så att de känner det. Att, för det är där, där någonstans finns- kärnan till glädje med. Det är roligt. Man känner tillfredsställelse- av att lyckas med någonting. Mm. Och det här tycker jag det ser man lika mycket- som hos vuxna som är barn. Om, om du ser till att, om du bara ger någon för svåra övningar som de aldrig klarar av- då kommer de inte tycka att det är roligt med VI. Men om de får lyckas- Hela tiden. Men någon gång, men gärna. Eller dem i alla fall. Och få in det där på någon. Mm. Så, så klättrar de framåt. Men det är ju extra viktigt när det gäller barn då. Mm. Sen så är det inte det viktiga med barn att de ska läsa en massa B egentligen. Utan de, börjar de träna med fem år som nu är hos oss. Då har de all tid i världen på att läsa det. Men mm. de är fem år så är det inte det. det, det spelar ingen roll om de, lära, om de lär sig ett perfekt anlåset när, när de är fem. Och sen så kan de det fram till de är tolv. Tretton. så när de kommer in i puberteten då ändras hela kroppen om, då ändras styrkeproportionerna mellan musklerna mm. så att det armlåset som var perfekt tidigare kan bli, att den tekniken som var perfekt kan bli helt konstig, för att kroppen är inte den samma längre, så att när, nerv, när hjärnan skickar samma, samma nervsignaler ut så gör inte kroppen på exakt samma sätt längre, för att den har förändrats mm. armarna och benen har vuxit och musklerna är i storlek, så att för barn är det viktigt att de utvecklas motoriskt men kanske att man inte drillar för mycket teknik med dem. Mm. De, behöver, ska de, de ska lära sig grunden i idrotten och i bi, att de positionerna, vad man gör och allting sånt där men det måste vara på ett lekfullt sätt att de tycker det är kul så att de vill fortsätta för att det viktigaste är att de fortsätter mm. för att då kommer de för det senare lära sig. Man tänker, som, som vuxen så kommer man på rätt mycket skada när, när man tränar och tävlar men man säger när man börjar som barn det finns ingen risk liksom att, att det är mycket skadmoment. Barnen är inte riktigt lika korkade som vi vuxna är. <laughs> jag tror det, tror det mycket det. Nej, men jag tror inte det är så mycket Eller, jag upplever inte att det är egentligen så många moment som är som är eh, det riskerar att skada dig. Eh, jag kommer ihåg i jag jag var med jag hade en av mina eh, barn här har en, ha, ha, ha en kille, han är tonåring nu Han är ju 15 Men han började vara barn För att han pappa tränar Så han har varit med på mattan hela tiden Men han har ju tävlat lite grann på Och sånt där jag vet att han, han mötte en kille i finalen på Stelingsund För något, några år sedan Som han svepte någonting Och han fastnade handen under liksom Och bröt eh, mellanbens eh, Benen i, mell, i, i, i, i mellanbenshanden Vad mm. heter det? Ja. <laughs> eh, eller? Ja, jag vet inte, Men det var typ fingrarna fast lite längre upp tvärs över handen. Okay. Eh, så visst sådana olika händer ju men risken att de händer är ju inte större i, i BI än en annan liksom. Nej. De lika skulle likväl vara ut och, och liksom klaska till bäcken och halkat på en sten och bryta mm. eh, brutit som de gör det på, mm. på, på träningen. Utan jag tror att skaderisken kommer ju in framförallt när vi, när vi börjar träna hårdare, träna annorlunda och framförallt blir väldigt mycket, mycket man delar samma saker och framförallt ett tävlingsmoment då när två, två personer vill vinna och ingen vill ge sig mm. så händer ju såna här saker det, det, ja, det, det, det finns ju lite forskning och sånt där på det också att många, många gånger så skador inträffar ofta när du är trött och lite deprimerad och inte känner dig helt, helt hundra liksom. för att då, då, är du inte, då är du inte riktigt med på samma sätt det är mm. sällan det, känner, det, känns, det händer när du utvilad och, och allting är på topp så där så det är nog många andra faktorer till det. Så jag, jag upplever som att BI är en väldigt, ja, upp, den optimala idrotten för barn och ungdomar. För att de får lära sig så väldigt mycket mer än de gör i, andra, i många andra sammanhang. Mm. De får lära sig krypa, åla, kullebyter, fallteknik. Både springa och gå och ha balansövningar. Motor, ganska avancerad motorik och sånt där. Så att, um, ja, jag, jag, jag tror det är jättebra. Mm. Sen så krävs det givetvis kunskap hos tränaren och det är ett helt annat, helt annat perspektiv och det är en, en, annan, ja, en annan viktig sak mm. för tittar man om man sneglar igen över Atlanten mot USA där, så ser man ju många av de här stora kända namnen som vi pratade om tidigare som galvao som, de, de satsar ju rejält på det här med barnträning ja. mm. och de, det och de, och de pro promoter det själva också, att de vill be, här är de här barnen som är på den här, den här tävlingen och de lägger mm. bilder på Facebook på barnen i som får nya bälten och så vidare men de har, de har väl fattat grejen på det eller kanske snarare så att de, de har tagit med sig det de hade hemifrån för att det är lite tråkigt tycker jag med just när man ser det i USA och, och så att ne, de har inte så mycket de som har råd att, de som tränar i USA det är de som har råd att träna det kostar ju lika mycket att träna i USA en månad som det, som det kostar att träna ett halvår här i Göteborg hos oss mm -hmm. så att, så att och det, alla har ju inte råd Nej. och tittar du på det så så, jag menar, alla de här favela-kidsen, och Finfo och, ja, de har aldrig, aldrig funnits. de har aldrig, aldrig hållit på med idrotten om man har uppvuxit i USA. Nej. Um, men jag tror att i Brasilien, så det liksom, bedriver de ju ofta sociala projekt och allting De försöker få med barn och ungdomar och sånt där. Det, just, det, det är inte så viktigt att tjäna pengar på barn och ungdomar, utan i USA är väl det väl Karaten och taekwondo är ju jättestor. De hovar ju in pengar på sina barn och ungdomar. Mm. I, i, en av klubbarna i Washington, eh, Yamazake-klubbarna, delade tidigare lokal med en, en karateklubb. och Det berättade ju tränaren det att eh, de hade ju, han hade ju vissa barn då som, hade, tränat, som fort, hade fortsatt att träna. Från det att de, de börjar kanske vid fem, sex års ålder. Och sättet de jättegärna, är väldigt sugna på att sätta dem i karate träning För att lära de sig lite buga och eh, lite japanska termer. Så tror de att de lär sig respekt och blir bra människor. Mm. Automatik sådär. Men alltså att de barnen som har, tränat, har fortsatt i gruppen tills med de är 12, De har blivit graderade så många gånger Så att de är då 12 år och har tionde, tionde dans <laughs> Så att de får hitta på nya bälten för att de ska kunna fortsätta träna För att anledningen till att de tränar det är nya graderingar mm. Och det är väl lite, alltså det tänket finns, har mycket mycket i Brasilien Där ser nu snarare så att om vi får in barn som tränar tidigt och lär sig det här så är så inte nog med att vi då utvecklar dem till, till bra människor. För det tycker jag att det tycker jag alla BID-tränare har väldigt tydligt det här. Liksom att, eh, för allt de som är duktiga att, att vi gör någonting som, som faktiskt bidrar till något väldigt positivt utöver det att vi, vi, vi har en väldigt rolig och kul idrott liksom, som man kan tävla i. Eh, det är en bra utveckling för barn och sånt där. Men, men de, de ser väl också att vi behöver ha det här underlaget. De behöver, behöver börja träna ganska tidigt för att de ska kunna kunna liksom utvecklas ordentligt mm. för det är så att det är mycket svårare att börja träna när du 20 och, och vinna VM än om du börjar träna när du är 12 eller 10 ja, ja, ja, ja. helt klart på något sätt men nyfiken fråga, då får jag, jag inte. till hur, hur ser du ut? har Ni, ni hållit inte på annars också hos er eller? Nej, alltså vi, vi, tidigare fram till nu så har vi egentligen bara haft vi har sett så många pass men vi har varit för, för, för alla bälten. Precis nu så har vi börjat att köra, att vi har ett pass som bara är för vitbälten och ett pass som bara är för färgbälten. Så det är vårt första steg någonstans att liksom börja fokusera lite olika och skapa fler än ett slags pass då. Mm. sen så har vi inte någon barnträning just nu för jag tror för att klubben är ganska så vad ska man säga bör börjar stabilisera sig på antal medlemmar och börjar få en stabil kärna så och sen blir det nog så att jag tänker mig att nu när många börjar komma upp i år och ska få egna barn så kommer det här liksom födas per automatik för det är också mm. att, att någon måste hålla i de här barnpassen Absolut. Och, och att det, det kanske är mest lämpligt att ja, någon förälder kanske gör det till att börja med Ja men det är ju så, det är, där, det är därför som vi har kommit dit vi är, För att vi har, vi har föräldrar som, som vill liksom att deras mm. barn ska träna nu är, min, nu är min äldsta son så pass gammal så han börjar Han är fy, fyra nu, här, så han börjar med sitt, uh, han börjar lite tidigare han, mm. har, han har varit med på mattan sedan han var jätteliten liksom Och mm. varit med mycket på vuxenträningarna Så att han kan ju redan mycket av det ja, Han springer ju helt obehindrat och kastar sig gör en kullerbytta liksom. Mm så han har mycket saker han har mycket saker med så han kan vara med lite tidigare men det är ju det att många, många av dem vi har haft en generationsväxling generationsväxel igen på klubben med jag hade, hade ett bra gäng med, med duktiga bälten som brukar plocka hem ganska mycket medaljer här i Sverige som ja ungefär samtidigt som mig fick sitt första barn liksom. och en del av dem vill ju Äh, har ju barn som är på gång och nu. Mm. så du, kom, du kommer upp då, så att mm, jag det upp det blir naturligt men mm. samtidigt så vill jag, ju, vill, jag, vill jag uppmana alla det att, liksom, att, eh, jag, har ju, jag har ju tänkt lite så jag har gått och väntat kanske inte bara med barnträning utan med många saker att gått och väntat på att det ska bli rätt tid men jag tror att det är... man ska inte vänta för länge det är bra, bra bara att bara göra sakerna också mm. för att, eh, jag gjorde, jag gjorde det så till slut att jag vi får ta tag i det vi ska ha barnträning så började jag hålla i det och sen så mm. löste sig allting Mm. Då fick vi föräldrar som är intresserade Och börja hjälpa till och hålla mm. med Och sen så har det liksom, rullat på sig själv mm. ehm, Så att det kommer nog Ja det tror jag Och jag liksom, nu är min son två och ett halvt Vi har en annan föräldrars barn som är runt tre snart Så att det börjar nog ploppa upp snart Jag tror också det att när, när man väl som förälder får barn som börjar komma upp i rätt ålder Då blir det också jag, det ett större intresse Att själv kanske också hålla i passen Annars måste någon annan göra det och, och kanske är lurigare Men har man själv sitt eget barn som själv vill Då kanske man själv också blir mer sugen på att Ställa sig där fram och hålla i passen ja, ja absolut Sen är det mycket svår, ganska svårt att hålla sitt eget barn För att Säger du till dem så skiter jag mig själv <laughs> av ja, avfakturor så inte alla, men, men det är plötsligt, ska pappa och tre, eller mamma tre, liksom, gå, in, gå in i en annan roll som man det vanligt. Mm. Så vi har gjort vi försöker göra det som med våra barn att de har liksom gjort upp sin att ja, om mitt barn börjar skylas ja, då tar en annan förälder hand om det för mm. att alltså Annars vi de har inte riktigt den respekten för föräldrarna mm. i någon situation eller alltid. Det är ju smart grej. Mm. Du pratade innan här om förbund och så vidare när vi snackade om SM. Och du mm. har ju varit med, jag vet om hela tiden, men om inte i alla fall, väldigt länge i BI-förbundet. Jo, det har jag. Jag har varit med från första början. Ja. Jag, till och med, jag har till och med, med startat förbundet två gånger. <laughs> Vi, nej, jag hade ganska tidigt, när jag väl hållit på att träna så, så insåg jag att jag började utbilda mig. Så att jag har läst eh, idrottsvetenskap på universitetet här i Göteborg. Mm. Um, och liksom sätt, det var ju idén och, och, och um, intresset för idrottsrörelsen som liksom, är liksom lite unikt här i Sverige växa till och um, det, det gjorde ju att jag har tänkt på det här som liksom SM och sånt där ganska länge och det är ju inte bara jag som har gjort det, det är ju givetvis flera andra men jag har pratat med flera andra tränare här i, i Sverige och vi var ju ett gäng som var ja, ett eller två år innan förbundet det förbundet som är idag bildades mm. som satte oss ner och träffas. För det är ju inte svårare att bilda ett, ett förbund när man bilda en förening. Det är egentligen bara att träffas och gäng och bestämmer att ja, nu har vi en gemensam sak och nu bildar vi en förening. Och så skriver man ett styrelseprotokoll på det och sen så, är det, sen så finns föreningen. Mm. Eh, och sen så får man ju söka, söka medlemskap i förbund och alla här, eller i, i RF och sådana saker. Men det är en helt annan sak. Men så mm. vi gjorde vi det första gången. Men det föll liksom för att det var ingen som... Och vidare. Men så kom ju initiativet till här i, i, i samband med Steningsund Swedish Open, eller då hette det väl Steningsund Open på den tiden, tror jag. Mm -hmm. eh, men då startade vi. Då, då var ju Peter Blackwell var med i styrelsen då. Martin Jansson var med och Steven från Poseidonby uppe i Stockholm. Oj, jag börjar ju komma ihåg vilka som är då. <laughs> Mm, vilken var du med? Ja, jag vet att Leon som var med på ett hörn. Eller ville vara med, men det var ju... också tidigt. Anela undrar om hon var med så tidigt som hon kom in senare. Ja, det, det, det är lite så att, Det är lite synd på ett sätt att... att förbundet är inte så gammalt, men vi har hunnit av, beta av ganska mycket folk som sitter i styrelsen. Men det bygger mycket... på de, de som har engagerat sig sitter i just den här situationen som du beskrev tidigare och att mm. alla är engagerade eh, upp över i träning, egen klubb eh, och sen så då, kanske det är de privata med jobb och sådär. Så många har ju fått, fått kliva av att de inte mäktar med och sånt sådär. Mm. Och inte hinner helt enkelt. Eh, men eh, ja, men jag har fortfarande svar i alla fall. Men vad <laughs> tankar med en gång som liksom att vi måste ha ett förbund, vi måste ha ett sml, eller vad, vad var tanken med förbundet från första början? Alltså, ja, Det var ena tanken. tankarna. du har det, det var att här sitter vi med, med unika möjligheter i Sverige. För att den, liksom, den, den svenska idrottsrörelsen, Det finns ju liknande i Norge, liksom kanske jag vet i Finland också. Men, men det går inte jämföra med, med USA. Nej. För just det här vi har att med idrottsrörelsen och möjlighet att kunna få stöttning och bidrag från kommuner och stat och allt det sånt där är ju. Är ju Ja, det är unikt helt enkelt. Mm. Så att, att, att kunna utnyttja och dra nytta av det här är en sak som att bygga upp någonting och, och dra nytta av alla de här fördelarna som, som, som det innebär. Då. Ehm, och bara en sak att tack vare att man är med så, så är alla medlemmar som tränar i, i införeningsmassluten till förbundet och som betalar sig medlemsavgift är ju försäkrade. Mm. Så händer någonting i samband med träning. Så, så ja, det är både invaliditetsförsäkringar och allt sånt där som, som gäller. då mm. Um, så det, det är mycket saker då liksom. Men det, det, det, det öppnar ju dörrarna upp till att, att vi ska kunna um, ja, ta, ta del av allting som alla andra gör. Mm. Men det är en förutsättning för att någon som berättade för mig för många år sedan att, att det var för, ja, jag blev lite chockad nästan att Frankrike, näst största idrott i Frankrike, det är judo. Och det är näst största efter, idrotten efter fotboll då. Mm. Och det är ju, alltså, att en kampsport kan vara så stort tycker jag. vet fortfarande inte om det stämmer. Men jag har, försökt, jag har snackat med en del judo. Folk har sagt att jo, men det, det, det är så. Men de har ju jättestora arenor och anläggningar. Och tittar man på, på judotävlingar från Frankrike så är det ganska bra tryck. Så alltså, det är riktigt häftigt att se liksom, att folk är insatta i det. Mm. Eh, och jag tror, ju, jag tror ju på det att... att eh, eh, jag tror att, att man ska kunna göra bi till en riktigt, riktigt stor idrott. Mm. Även här i Sverige. Mm. Det känns um, som att det är typ gång i alla fall. Ja, det är väl det. Men det, det är väldigt mycket saker som måste göras. och liksom, Som, som fall, måste falla på sin plats. Men, men att, att kunna sprida idrotten och göra större... Då krävs att vi bygger upp en, en ordentlig struktur. För att ett förbund är liksom den som, det som får gå i bräschen. För att om man låter föreningar ta initiativen... Då, något sätt, då finns det alltid egenintressen i det. Mm. Eh, om jag gör någonting så gör jag det för att min förening ska tjäna på det. Mm. Alltså jag lägger inte ner en, en jättemassa jag lägger inte ner en massa energi på att göra ett projekt eller någonting som gagnar BI, all BI bara för att det är kul. Därför är ju din podcast här något, något, något, något unikt, liksom, något väldigt kul för att det är ju faktiskt någonting som gagnar hela sporten. Mm. Men det, det blir ju det och det, det är ju ingenting för att ut säga någonting illa om det för givetvis är det så att man prioriterar och, men det behövs ju ett förbund som kanske kan hjälpa till Att sätta upp strategier och ramar och sånt där och, mm. och det. Men det finns mycket saker som behöver göras vi, vi, en, sån, en sån sak det är ju att Ser, ser man, på, ser man på, på de tränarna som finns Så, så alla tränare i Sverige har en, en, en god Allting från en jättebra till en, en bra Eh, grenspecifik kunskap. Alltså vi, vi kan BI-tekniken och allting sånt där. Mm. Det vi är tillräckligt duktiga på det. Sen så finns det säkert någon som säger, fan, inte hur Vi snakkar om det så vi ligger långt efter Lurasi. Ja, ja, men det ligger på toppnivån. När det gäller det mest basala, det sånt där, så, ja, men då, då är vi ganska hyfsade. Vi klarar oss bevisligen ganska bra. Och, och den, den kunskapen är liksom, ja, i alla fall vi är, vi är bäst i Europa i alla fall. Mm. Om inte bland de bästa. Men vad saknas, det vad saknas det då? Jo, det saknas... Eh, ja, men vem, om vi pratar om barnträning här, Hur ska man förhålla sig till barn? Mm. Hur bör man anpassa sig? Kan man konditionsträna barn som är fem år gamla? Kan man kan de styrketräna? När är det bäst att träna teknik? När lär man sig teknik som, är, som enklast? Mm. Hur många tränare kan svara på såna enkla, basala frågor? Det är ganska få. Och det, för att det är väldigt få som har utbildning. Eh, och det, det handlar inte om att det ska gå någon lång universitetsutbildning på tre år. Utan det finns ju, det, bland annat min, min arbetsgivare, SISU utbildarna jobbar ju med det här. SISU mm. är ett studieförbund som har i uppdrag av Riksidrottsförbundet att jobba med utbildning i idrotten och se till att man höjer, höjer nivån. Och där finns det. Idrott, äh, tränarutbildningar som är mm. grenoberoende. Alltså de har ingen, du lär inte ut några fotbollsövningar eller någon skidövningar utan det, du lär ut hur ska man träna i vissa åldrar mm. och vad är bra, hur ska man tänka ur ett pedagogiskt perspektiv. Och där finns det jättet, jättet jätte, jätte mycket att och önska. Mm. Jag kan tycka att tittar man lite grann... och det är också det kommersialisering. Ehm, Ena, ena stunden så, det, så kommer T-Rex. och det är bara det, är det senaste det häftigaste. Du ska alla köra det. Sen ska alla köra, köra kettlebells. Eh, och alla ska köra ja, nu det crossfit som en del och sådär, och så Men allt det här, inget av det fin har någon vetenskaplig grund. Du säger att du blir bättre i BI och du känner T-Rex. vi väljer att plocka det som är. Många väljer att plocka det som är inne, och ser det som någon form av helhetslösning på. Den kompletterade, kompletterade träningen. Mm. Eh, utan att ställa sig frågan var, varför jag gör det här. Vad är det bra för? Vad bygger du upp för någonting? Eh, och samtidigt hur lägger du upp träning? Hur periodiserar du träningen inför en tävling på bästa sätt? De här frågorna brinner jag för. Och jag tycker och förespråkat länge att vi ska ha en, en utbildningsplan- och det handlar inte om att tvinga in tränare utan det handlar om att, att säga det att ja, Titta här, här finns en utbildningsplan, den här, den här rekommenderar vi, den förespråkar vi från förbundets sida mm. Om du är barntränare då bör du ha gått den här grundläggande barntränarutbildningen Den finns att gå hos till exempel eller du kan gå burkansportsförbundet för de har också en del utbildningar du bör ha gått en idrottsskadeutbildning så du kan ta hand om de, få, de ska, alltså, som kan upp, uppstå mm. eh, och du kanske har bör ha gått en HLR-utbildning. Mm. Om du är eh, ja, ungdomstränare ska du ha gått det här. Är du elittränare eller så här, du ska du kunna de här sakerna. Så att man har liksom en tydlig, så som alla andra idrotter har, en utbildningsplan. Men ska, ska förbundet till tillhandahålla till det här då? Hur tänker du det? Så som jag tänker det är att det här är egentligen bara en eh, förbundet ska tillhandahålla till en, en karta. Mm. Så att, så att, eh, så att eh, tränarna lätt vet var de ska gå. Om, om de vill. Ja, det, det är väldigt svårt att ge sig ut och orientera utan karta och kompass. Och det är det vi håller på med lite grann nu. Mm. Vi, vi, vi, vi, vi, sätt, vi, vi slickar på vingarna, sätter upp i luften, vilket håller det blåser. Vi får en så, ah, så ett, ett hum ungefär. Och det duger ganska bra i dagsläget. Men de vill komma till nästa nivå mm. när de utvecklar den här idrotten. För att, om vi, ska, om vi ska bli en stor idrott och få ett stort underlag för, för att vi ska bli riktigt, riktigt duktiga på liten nivå, Men också för att vi ska kunna bli en, en, en ekonomiskt gångbar idrott. Där vi till slut kan ha tränare som är kanske anställda till halv, på halvtid för att jobba som tränare. Och sånt där. Då behöver det krävs volym. Och för mm. att du ska få volym så behöver vi ha en hög kvalitet. Och en hög kvalitet om du kommer till en klubb en, som, som förälder du letar efter en BI-klubb för att du tycker att, ja ah, men den här BI verkar bra ska mina barn träna. Och du går in och söker på nätet så ser du det på, på deras hemsida att aha, här, de har en klubb här, det finns två klubbar och den ena klubben, de har, de har tränare som har utbildat sig liksom. ja, men de har gått de här utbildningarna enligt förbund deras förbundsmodell då, liksom. mm. ja, ja, men då, då, då vet, det känns ju trygt, för då vet jag det, att de kan kolla på förbundets sida ja men då vet att de har gått en, ja, men de, vet, de vet hur de ska ta hand, ta hand om mitt barn pedagogiskt vad de ska lära ut liksom. de kan ta hand om skada och hålla ja, utbildning vad bra liksom, mm. men det här känns ju tryggt ehm, för så, så är det ju alla, alla andra idrotter så varför mm. ska inte vi göra likadant men var, varför får vi inte där nu då då? för att vi är så unga. Okay, ja. Ja, men vi, vi är ju jättemyndig vi har bara funnits ett par år. Mm. Så det är ju inte det än. För att mm. jag menar, hade vi haft folk anställda på heltid som jobbar med oss, hade vi kunnat ha utbildningsplan. Och sånt. Men sen så också så att det finns en, en, en stor skepsis också. Liksom folk är lite reserverade mot förändringar och allt sånt nytt. Jag menar, skulle, skulle förbundet gått ut med det här direkt när det var nya och sagt att ah, nu har vi en utbildningsplan här så här ska det se ut, så här ska alla, ut... då hade folk upplevt det som något, någonting tvingande. Mm. Att alla ska tvingas att göra, gå de här utbildningarna. Eh, men det är väl snarare så att det är upp till var och en själva men ser man då liksom nyttan i att, att man faktiskt kan visa på att man är, man är, man är utbildad, man är del i helhet, man, man följer en helhet och att det finns en struktur och en tanke bakom det. Mm. Då köper man, de här, man köper de här tankarna och tycker att det här är jättebra och schysst, det ska vi satsa på. För det, är ett, det är ett, det handlar om att kvalitetssäkra idrotten. Visa tydligt att vi håller hög kvalitet. Och att, jag menar, om du kan skriva på din hemsida att du har två, S, två personer med i landslaget och sånt här. Det säger ju ingenting om, om verksamheten som helhet. Egentligen. Okej, okay, de har lyckats ta fram duktiga talanger, men det säger ingenting, det säger ingenting om, om, om var... var ja. det, det, är inte det, ytter, det är inte det yttersta tecknet på kvalitet. Det finns, man kan vara bra ur väldigt många olika perspektiv. Det är en bra tävlingsklubb. Mm. Men det är det en bra klubb om jag om vill bara gå dit och träna? Mm. Det är det en bra klubb om jag är 40 år och har haft ett uppehåll på 10 år från allt idrotten och vill börja köra? Och jag dessutom vill att mina barn ska träna där samtidigt. Mm. För det är ju så, att det, det har ju Gre Grace har varit jättesmartare genom alla år. De måste se till att de har rekryterat eh, folk från, från liksom, samhällets toppskikt. Liksom. De har haft presidenter och, och högt uppsatta politiker som har varit med och tränat med dem och deras barn och sånt här. För det, det är det som. Det har gagnat idrotten. Mm. Eh, och för att vi ska kunna nå... Nu säger inte att vi ska, liksom Reinfeldt ska träna för att träna BG Utan men vi behöver ha en hög kvalitet för att vi ska kunna attrahera alla typer av människor mm. För titta på många idrotter, titta på boxningen till exempel Samtliga boxningklubbar. håller till i en skabbig gammal lokal som är, ja, nu, Det är lite fördomsfullt men det ligger faktiskt mycket i det Men jag håller ofta på till en ganska skabbig lokal de som de som tränar där, det är inte massa högutbildade akademiker utan det är kanske de som står på linan på Volvo eller lite sådana här saker. Och, och tittar man på BI så finns det faktiskt ganska mycket akademiker som är, akademiker som är med att träna På min klubb så har jag alltid från folk som är läkare, utbildade till läkare, jurister och sånt där. Mm. Och ja det här har man, det här, det har man en väldigt, väldigt stor nytta av. Liksom. Tyvärr så är ju boxningen eh, dömd på något sätt till att bli en källarverksamhet med ganska eh, tunna... Det ligger musik. nästan i deras kultur också. Ja, precis. Men kulturen är något någonting som man skapar. Det mm. finns ju inte. Det kommer inte av sig självt. Och vi måste skapa vår egen kultur. Det är, mm. vi som, det är, vi som, det är bara vi som kan göra det. Vi kan inte, om vi bara sätter oss och lutar oss tillbaka så kommer så kommer det utvecklas en kultur. Och det finns ju redan en kultur, men vi kommer inte vara med påverkade. Det kan bli vad som helst. Mm. Och... och, och Tittar på boxningen vad, vad är det för folk som är med att träna och tränar? Vi kommer från land, i landslaget om det är folk som kommer från, från de, ja, de som har råd, de som inte har så mycket pengar men har råd att träna boxning det kostar två nationer per år. Mm. Något sånt där. Och, och det blir ju rätt det, att det, det ja, varje idrott får sin på något sätt status och det det vore ju bra om man kan ha en status som så att är till för alla. Man vill ju hitta någonting, jobba, på, jobba med, med mm. ett större tänk Men då, då är det väl en sån, ett steg i det ledet, då ju, som du pratar om här. Att ha liksom, vissa riktlinjer för att jag menar, kollar du på liksom, andra verksamheter så, så liksom, tar vad du vill, Ta en frisör. Jag menar, de ska ju ha en diplomering, ju, för att, eller ge säljberedskap, det heter ju. Och då, om man nu bara drar en enkel parallell till det vi håller på med, så blir det ju schysst också att, att en klubb kan säga att nej, men vi är typ godkänd av eller blablabla bla bla, av förbundet vilket innebär att då har man en viss kunskap eller en viss erfarenhet inom klubben ju mm. jag, jag tror ju stenar på det mm. Jag har inte haft med mig alla i de tankarna men jag, jag tror ju att man måste våga lite grann skulle man, skulle man kunna presentera en utbildningsplan som säger att här, så här föreslår att att tränarna i vi ska utbilda sig mm. För att den ska hålla så, så bra nivå som möjligt Och om man till, till och med Kunde göra så att ja, ja, men Om du kan skicka in papper till förbundet Att du har gått de här utbildningarna mm. ja, men då, då, då, då är du Certifierad tränare mm. Det här är ju inget, det här är ju liksom inget, det är inget Konstigt i mm. alla andra idrotter så fungerar det så mm. ja, men, inom, Om du håller på med innebandy Om du även som, som Barntränare ska få stå i båset Under match. Då måste du kunna visa upp en licens att du är licensierad tränare. Mm. Annars får du inte stå där. För att, för att de har haft massa incidenter när, när tränaren inte uppfört sig och bara betalat sig på, på, på ett tokigt sätt. Då. Och för att, de ska, för, att det, för att de är måna om sin, sin idrottsansäde. Att sporten inte ska liksom se dåligt ut, eh, ut, utåt sett. Då, utan bara få så mycket positiv publicitet som möjligt. Mm. Så ser vi att de gör en sån här saker. Men också för barnens skull. Mm. Barnen ska ju inte behöva. Eh, lida med att ha en, en taskig jäkla farsa som inte vet, har ha noll koll på liksom vad, vad, vad som är god, bra och, och dålig etik mm. för att det är ingen som har berättat det för honom mm. som beter sig som ett arsle där liksom, och, och förstör dess intresse för för resten av livet kanske i värsta fall Nej, jag håller med dig men när man kollar på de tävlingar som jag har varit på så tycker jag ändå liksom att det är extremt sällan man ser någonting inte går rätt Ja, ja. nej, nej. Jag menar absolut till. Ändå inom det. den sporten vi har tycker jag som liksom att, att, att, att det mesta man ser är att Alltså sköts så jävligt bra så här långt utan en massa sådana grejer. Men det är ju lite grann så här att om man får, man får ha samma tänk när det gäller, äh, gäller sporten som helhet som man, har, som man har med eliten det räcker inte att man är bra. Bara för att man är bra så betyder det inte att man kan luta sig tillbaka. Alltså, nej, alltså, bara nej, nej, nej. Jag kan, jag, jag kan bara tycka att vi kommer inte rätt så långt utan det så här långt. Alltså, ja, ja och det är ju helt om man, om man jämför med fotboll innebande just just hur folk beter sig på tävlingar och träningar. Mm. Ja, men det, och det, ty, det förklarar jag mycket. Det, tycker jag, det, det vill jag gärna förklara med det här jag är inne på tidigare. att Det är en fantastiskt bra idrott som har mm. väldigt massa olika massa mer perspektiv än det man bara ser och tar. Och det är inte bara armlås och strypningar Nej. som är grejen utan det finns så mycket mer runt omkring. Eh, som faktiskt som bidrar till, till helheten. Mm. Eh, och, men att det ser ut så bra. Som det gör också Det är ju det att, att eh, Det finns en väldigt massa Riktigt bra och schysta människor Runt omkring i BI i Sverige mm. som, som gör ett jäkligt bra jobb Med att och liksom hålla i träningar Och ha ett bra förhållningssätt Och sånt där mm. eh, den, De stämningarna som, Den stämningen som är på BI träningar är ju, Tävlingar är ju helt liksom sagolikt Det har ju mm. Jag har ju träffat ju på folk och haft med mig folk som, är, som kommer från andra idrotter, aldrig att man på bi tävling som har det är Jag mm. har, har tjej, tjejer på klubben som har blivit, varit gravida och som barnegrejer grejer, så när de har varit högre i vida, så, gravida så har de har liksom hört av sig och sagt att det är inte någon tävling snart, de ska så gärna vilja följa med dig liksom, för att få saknar stämningen. <laughs> ja. så på, trots att de själva inte kan vara där på plats och tävla mm. så vill de gärna vara, vara där för att träffa folk och känna stämningen för att det är en sån liksom, positiv och kul grej. Mm. Och det säger ju ganska ganska mycket, men. visste du det? Det är väl lite jag säger också, man, man, man får vara lite hård och, och lite sådär: Hård sig själv och säga att alltså, vi har det här positiva, men det är ingenting som vi kan ta på. Vi vet inte vad det är, eller någonting som där. är. Utan saker och ting finns inte egentligen för de finns på papper. Om det finns liksom en, ett förhållningssätt, en värdegrund, liksom att det här står vi för inom svensk bi. De här sakerna ska vi försöka stå i. man gör det i en förening. Liksom. Mm. Ja, men den här föreningen, vi, vi står för de här sakerna. Vi är mot varandra. Vi, vi, vi, vi släpper när någon klappar. Liksom. Sådana här grundläggande saker. Att, har man det uttryckt, nedskrivet på papper, då finns det där. Då är det mm. ingen som kan säga det att ja, men det förstod jag inte. För att, för att outtalade regler och saker som inte finns nedskrivet på papper går aldrig att hänvisa till. Jaha, fick man inte göra Hilox, ah, Jag visste inte Tra Du taskit med ditt knä Men hoppas det, hoppas det löser sig Och att du kan komma tillbaka om ett par år <laughs> Så det, det, det, funkar, det funkar inte Nej. Och sånt lär man sig liksom, det, är en, det, är en, det är tråkigt att läsa sånt Den hårda vägen mm. Utan man behöver man behöver, äm, äm, ja, man behöver Man behöver jobba med, profi, med, med lite, lite mer mm. Ett entreprenörstänk, lite igen. Eh. om vi är inne på det spåret och pratar om entreprenörmässigt och gör saker ting som man ska, H hur går det med RM då? ja du RM det är eh, tuffare ja. För att, ja, det är väl litegrann så här att, att anledningen att RM, fann, all, RM kom till överhuvudtaget var det att när vi väl arrange, när vi är, eh, SM arrangerades av föreningar så det fanns inte så mycket morot i att arrangera SM om man du om man då, som vi från förbundets sida räknar med under hundra deltagare för att det är ändå så att även om man kan hyra en halv kommunen som inte kostar så mycket pengar och man kan ha sina egna mattor och allting så det är ändå en kostnad både i tid och energi men också i pengar att arrangera en tävling mm. och om man som förening gör det här då vill man kunna se till att det blir ett ekonomiskt sett, ganska lyckat arrangemang så att man tjänar lite pengar på det mm. det är det som är moroten eh, och det förutsätter att alla som arrangerar någonting och de gör det för att de ska liksom, klubben ska gagnas på något sätt. Men för att då skulle finnas en morot så valde vi att säga att ah, men vi, gör, vi inför ett RM också. Och för att inte bryta för mycket. För att det var ju redan i första RM så var det ju ganska mycket kritik från, ja, framförallt från individer och tränare och som tyckte att förbundet var helt ute och cykla. Vad fan håller ni på med? Liksom? Ska ni slå ihop lila, brun och svart? ni är inte kloka, så ni går emot folk börjar, som sa, ni går emot IBFs regler, så får ni inte göra liksom vad är det, Sen så har vi kollat upp det här med IBF och de har ju stött det till 100% att vi faktiskt har slått ihop det. För de säger att ja, men har ni inte underlag så, så är det, så, är det ju så ni ska göra. Mm. Och även hur vi har haft, hur vi valt att tillämpa regler och sånt där. Eh, vilka regler vi har valt och så. Men. Eh, eh, Jo då var det ju så att för att det skulle bli volym på tävlingar Det skulle vara många tävlande Ja men då tar vi med vit och blå också för att, Men vi, vi, får inte, vi får inte kalla det SM Av den anledningen för att de regler som gäller SM eh, Är att nybörjare kan inte få det Du kan arrangera SM för juniorer och seniorer mm. eh, Det är okej okay, Men that's it Sen kan du arrangera lag-SM också och så där, men, mm. men det är det du kan göra eh, och, för att det är så att när du vinner SM så får du ett sånt här S ett sånt här förtjänstetecken. Det är alltså att alla som har vunnit SM i någon idrott som är med i riksidrottsförbundet, de får en och samma typ av medalj mm. som man bara kan få därifrån. Och det är lite prestigefullt att ha en sån där. Och lite kul också. Liksom. Så att, och det har ju funnits ganska många år. Men det delat, sådana har delats bara ut till till juniorer och seniorer mm. i är det två klasser så det är ju som uppkomsten av RM, men nu på något sätt så blir det lite igen så här att RM kanske har, har spelat, spelat ut sin roll lite igen. för att nu om nu förbundet och det, det, jag, jag, jag har inte tänkt så mycket på det tidigare, vi sa ju att ja, men nu har vi arrangerar ett SM under, under eh, eh, SM-veckan här, och det, vi kan bara köra SM för att annars, vi, vi mäktar inte med det och förbundet ska arrangera RM också så vi fick släpp, släppa RM och nu börjar man känna lite, bör man tänka lite att, ja, men Vad finns syftet med HRM nu egentligen För att det, det, visst, det, det behövs, det behövs mer, mer tävlingar Det behövs det Men är det, just, är det viktigt att det just arrangeras ett RM För vit och blåbälten Eller kan, kan det vara vilken tävling som helst ja, men jag, jag kan säga så här för min egen del Om jag får prata direkt ur egen egen Absolutely. intresse så känner man sig att På SF får jag inte vara med För jag har blåbälte den enda tävlingen av den kaliben typ så, det är ju RM i sådana fall. Det är inte RM av så blir vi inget, det blir ingen senior SMU på den här förra tävlingen. Vilket bara att är man, är man äldre som jag är, äldre är 38 och blåbälte, så finns det ingen tävling. Nej, det finns ju inget som helst mästerskap, det gör du inte. Vad menar Vad, vad händer där liksom? Mm. Nej, men det är du, du har ju en poäng i det du säger. Samtidigt då så det, det, det enda egentligen riktigt starka argumentet till att SM är till för eliten. Mm. Man, i någon, man tar ju inte hänsyn i någon annan idrott till att det finns folk som inte tillhör eliten också hade gärna velat tävla när man har skett ett SM. Men både blåbälten får man också då, då om du är så. Det kan säkert finnas blåbälten som kan göra rätt bra ifrån sig på de här tävlingarna också ju. Någonstans drar ni gränsen ja. ju. Nu, nu drar man gränsen vid lilla bälten ju. Men mm. om de, blå, de blåar så liksom, får ju inte vara med någonstans då ju. Nej, det stämmer. Det stämmer. Ja, det, det är ju, visst det, det på ett sätt är det, det tasket mot dem men samtidigt också, så nästa år så kanske gränsen drar för brunt istället så att det är bara blir blå och svart, <laughs> på SM. Ja. Ru lilla bälten också. Ja. För det är ju ändå så sagt som jag sa tidigare, det är ändå målet att det ska vara. Eh, men ska det... vi bara ha svattbälten så får vi åka iväg på tävlingen då till, till de stora tävlingarna för det finns ju alla klasser på mundial så perens också ju. Ja. Mm, det gör du. Ja men det är ju så att det är alltid fritt för för alla åka. Det är ju det vi Aj, det är ju ja. att det är till ett landslag. Eh, så att det är alltid fritt för alla åka men det nu så att om vi får pengar från riksidrottsförbundet då ska vi ju skicka de allra bästa. Vi mm. har bara vi har, vi har inte, vi har inte det finns inte på kartan att ha ett landslag där vi, där vi har de, de bästa nybörjarna med. Mm. För det, det, är, det är så pass små pengar det har att röra rör sig om. Liksom. De, får, de får inte ens pengar som, som täcker hela biljetten över. Liksom. Nej. Det, det, det, det är och Då har förbundet lagt av alla de pengarna som, som betalas in till medlemskap medlemska, till Budokansportsförbundet mm. som då fall, tillfaller oss 90% av de pengarna har vi investerat i landslaget också mm. så vi, vi landslagsrådet vi får har vi ju mer än dubblerat, kanske tredubblat det mm. mer än att skjuta till egna pengar mm. pengar som vi kunnat ha haft liksom, till andra utvecklande mm. liksom, faktorer istället men, men det är svårt att, att motivera att skicka, skicka ett blåbälteslandslag ett lirabälteslandslag, ett brunbälteslandslag det håller jag med om vi, vi har Och ju... grundtanken är att skicka till landslag och inte bara vinna ett SM. Ja. Nej, men det är ju skickat land... SM, SM är ju på något sätt... Eh, syftet med SM är att utröna och få, få ut de bästa mm. i varje viktklass i Sverige för att få fram en landslagsgrupp och utifrån mm. landslagsgruppen sen och plocka ut folk som kan skicka till, till VM. Mm. Eh, för att tanken är att så småningom att vi... vi jag menar, det, det finns små möjligheter att få bli sponsrad om du är ras amerikaner och duktig, sartet för att det finns så många. Och det finns så lite liksom. Det, finns en lite, det är så lite vilja för sponsorer att och, och, och gå in i sporten. Mm. Så att om vi nu från med statliga pengar kan se det att vi skickar över de bästa svenskarna varje år och tävlar. Då, då ska vi givetvis försöka, försöka göra det. För att kunna stötta stötta ja, ja. Med sportens framväxt och då blir det att då får ju satsa pengarna på dem som de verkligen mm. gör, gör någon no, gör no skill, no skillnad mm. och då blir det ju så mm. men det är ju så, det är ju elitidrott liksom. SM mm. är elitidrott det är inte bredidrott överhuvudtaget oavsett hur mycket jag sitter här och talar med för, för att bli liksom, en förträfflig breddidrott så är det så att det finns bredd och det finns elit och mm. vi har en, en klar och tydlig elittänk också mm. där att det, det är de bästa som gäller och det är därför vi valt, därför har vi valt att vi hade kunnat göra så för att vi skickat det bästa svartbältet till varje viktigast. För då hade vi haft ett helt landslag. Vi hade kanske kunnat fylla ett helt landslag med bara svartbälten. och skickat Så att vi har haft bara folk som tävlar i högsta, högsta divisionen. Mm. Men vi har valt att inte göra det av den anledningen att vi vill ju stimulera dem som är up and Är det så att det finns ett lila bälte? en ett brunbälte som är ungt, hungrigt och gör jäkligt bra ifrån sig och kan vinna SM eh, och liksom övertrumfa svart, något svartbälte som är gammalt och halvt avdankat och inte tränar så jättemycket då är det klart att vi ska satsa på något som är unga och duktiga och stimulera dem liksom att komma fram. För att få ju fram en, en, en bra elit om ett par år som, som är svartbälten så är det så att har vi duktiga svartbälten och vi bör plocka medaljer på svartbältesidan då kommer det innebära att det kommer öppnas möjligheter till ännu mer pengar pengar för unga talanger så att de här nästa generations lilla bälten ändå kommer kunna bli stöttade. Mm. Eh, och sådär. Eh, så så just nu så blir är, är väl tänket så. Mm. Och, och ja i, i, i runt SM så är det ett rent och skört elit och då, tar vi, då, då har vi inte råd att ta hänsyn till de som, som helst skulle tävla i en masterclass- eller en senior 1 eller senior 2 och i lila bälten, brun eller svart- eller de som är lägregraderade, mm. tyvärr. Utan ärren blir, liksom, blir ju lite konstig på det sättet. För vad är ett ärren egentligen? Det är ett riksmästerskap. Men, men, men vem? vad har den för status, den som vinner? Den är ju inte bäst i Sverige- för det är, ju, det är ju respektive person i, i, som har vunnit SM liksom. Mm. Utan det blir förstås att man korar den bästa eh, nybörjan eller medelmattan om man nu ska vara. <laughs> ja. Och vad finns det för syfte med det? Mm. det? Det är snarare så att om du ska om du åker upp och, om du åker till Stenungsund och tävlar i Swedish Open som blåbälte så får du betydligt mycket tuffare motståndare där än du skulle få på ett RM. För att Swedish Open, där är du internationella gäster Mm. och det är en tävling med prestige som folk satsar på på ett helt annat sätt och det, det är mer prestige att vinna Swedish Open än att vinna RM, för du får ju ingen, liksom, du får inget förtjänstecken och ingenting utan ja, man kan, vilken tävling som helst och vilken eh, vem som helst kan arrangera ett ärende i princip mm. mm. sen förstår jag att jag har all respekt för att det finns jättemånga vitbälten och blåbälter som är supersugna. Och bara vill tävla hur mycket som helst. Mm. Och skulle tycka det att fan vad kul det att vinna RM. För det är ju nästan SM light mm. Och det skulle jag kunna liksom där, eh, skryta om. Det. För du det vet jag, när jag själv var en massa år sedan hade, hade killar som, som tävlade då och, och var unga. Och hade kompisar som tävlade i andra idrotter som någon var med på SM. Så, så, så kom de till mig och sa så här, du pilo jag har varit med på den tävlingen. Den, den är ju stor, det är ju i Sverige Kan jag säga att jag har varit med på SM då? har <laughs> ju liksom Man förstod att de ville ja, kunna ja, ja. För kompisgängen att kunna ja, för kompisgänget Att om vi har varit med på SM och kommit trea liksom. mm. ja, Det kan du inte göra liksom SM är ju SM liksom Det här var ja, Svan, mm. Jan Banalkump ungefär Men det är väl det också kan känna liksom att att kolla, Kollar man på det, som det ser ut i Sverige Så har vi ju inte jättemycket tävlingar på hösten ju. Nej det, det är typ Stelingsund och det är typ i november vi hade ju, vi hade ju eh, Scandinavian Open här mm. som tyvärr har, har liksom fallit bort. Eh, och det har varit många tävlingar genom åren. Det, det, ja, kanske vissa innan, fanns innan du började träna. Så här, men det är också en sån här sak där förbundet kom in igen. Och det, det är också sådär att förbundet kan, ska ju inte styra och bestämma på något sätt. Men man kan komma med rekommendationer och tankar liksom och försöka få med sig. Och en tanke är att. Eh, det finns, det finns, Riksidrottsförbundet har en, eh, en skrift ett värderingsdokument liksom, där det, det värdegrund och sånt där finns med som inte gärna styr och ställer och, och berättar och beskriver hur man vill att, hur man tycker att idrott i Sverige ska vara mm. i den så står det bland annat om barn- och ungdomsidrott att tävling för barn- och ungdomsidrott sa vi den hette förresten? Nej Nej, den heter Idrotten vill mm. det är en liten bok och den finns både i en kort version och en lång version intressant att läsa och sånt där. Står mycket, det definierar liksom vad är, barn, vad är motionsidrott för ungdomar? Vad är motionsidrott för vuxna? Vad är elitidrott och sånt där? Även det står mycket om det här: demokrati och delaktighet, gemenskap, alla rätt att vara med och rent spel. Liksom. Det, är det, är, det är väl det som är stöttetspelarna i det. Mm. Men där står du beskriver liksom då bland annat rekommendationer för hur ska barn och ungdomsidrott se ut? Jo, barn och ungdomar ska Eh, deras tävlingsidrott ska vara på lokal nivå så att de inte ska behöva åka för långt. tid. Det ska vara lätt för dem att kunna tävla. Så det ska inte vara en stor uppoffring för att kunna vara med på i, i tävlingsverksamhet. Och det är något väldigt, väldigt bra. För att börja man att titta då på, på med barn- och ungdomstävlingar så vad vi behöver är, vi behöver ha mindre lokala barn- och ungdomstävlingar. Barn och ungdomar ska inte behöva åka från Göteborg till Stockholm för att kunna få, få tävla. Utan de ska helst kunna göra det på regelbunden basis i, i Göteborg. Så mm. Har man judon som exempel så har de ett jättebra system. Och det har drottningen och de flesta andra idrotter också. Någonting som liknande. Djuden har väl landet indelat i regioner. Och ett par gånger per år så har de här i, i Göteborg, eller i väst då, så har de västcup. Och det är en tävling där alla får vara med. Barn och barn som vuxna. Och där samlas de, de som vill tävla i, liksom, i västra regionen och är med och tävlar. Uh, och det, att tack vare att det här finns så, får, så, så har man möjlighet att kunna åka dit över dagen och tävla. Och sen är det slut. De på, kan på ett enkelt sätt tävla regelbundet och få tävlingsrutiner och allting. Och sen när de väl blir äldre, uh, och, och man vill, då, så, så kan man kliva vidare och vara med på de större, större liksom, nationella tävlingarna. Mm. Och bein skulle behöva någonting lika, likadant mm. i, uh, i, både för, på vuxensidan och för barnsidan. Mm. Och kanske separata tävlingar. Och, uh, det här ju den typen av submission-restring-tävlingar redan idag. Mindre lokala tävlingar. Eh, och då är det många som, många som snackar att oh, men det är så svårt att arrangera en BI-tävling är så mycket saker som ska göras. Men det är inte så jäkla svårt egentligen. Det behöver inte vara så svårt. Problemet är väl att i princip varenda tävling som arrangeras i Sverige i alla fall 90% av dem har försökt att vara den största tävlingen. Uh, och alla kan inte ha den största tävlingen alla kan inte ha en stor tävling med internationell prägel, utan vissa tävlingar behöver vara mindre det fyller också ett syfte mm. så att, att säga att ja, men här har vi en vit- och blåbältestävling den är bara till för de klubbarna som är med i det, som, som, som kommer från det här distriktet för att Budokampsportsförbundet har, har ju redan delat in landet i strikt, distrikt så att går du in på, på hemsidan och söker på klubbar då kan du få dem indelade efter distrikt till exempel. Då skulle man kunna bjuda in bara de klubbarna från distriktet. Säger att vi har ett tak på max 100 deltagare. För att man inte skulle bli för många som kunna veta av det lätt och smidigt på en dag. Och man, om man sedan väljer att ha vit och blå eller lila och brun också. Det kan man göra som man vill. Men... Och sen vad är det mer som krävs? Om du behöver ha en en lokal du kan vara i där du har en matta som är, håller, håller liksom rätt mått. Ja, det finns ofta en judoklubb på de flesta orter som, och judoklubbarna har haft ofta ganska stora fina lokaler. Eh, med dem om och man kan hyra den och arrangerar på plats så är man inte mer än 100 deltagare och man är inte smart så ser man att ja, men minus 76 går mellan det klockstocket och det klockstocket. Sen så får ni tyvärr lämna lokalen för det finns inte plats för publik. Det viktiga är att tävla. Eh, så att, att, att ha ett sådant system och arbeta upp det så att man hade liksom en, tre tävlingar i väst varje, varje år, mm. tre stycken i, i söder, några i norr och öst och sånt där. Mm. För att få igång det här. Liksom och, och, för titta, ska vi jämföra oss med Brasilien, de, de som tävlar där, de tävlar ju varje helg, de tävlar mm. hur mycket som helst. Kontinuerliga tävlingar, det, alltså är gör ju jätte, jätte, jättemycket. Ja, ja visst. Men inte bara det, liksom, det är ju kul att komma med och träna med Men kolla vi så som vi gör här på våran klubb Så brukar vi åka på Steningsund Vi brukar åka på Phoenix, Sen är det någon ibland som åker till Stockholm Men det innebär ju att då har man två tävlingar per år ju. Mm. Och har man oflyt Skadar sig, kanske man bara har en tävling Ja, precis I, det, är... Därför, därför blir, för kan jag tänka mig Både för mig och för många andra Det blir ju RM. Det hade varit fint att ha den också För då har man en till i alla fall mm. Men sen så ja. kanske det inte ska vara ett eller kanske bara ska vara en annan tävling. Mm. Ja, men det är ju det. Det är flera stycken som har arrangerat tävlingar som har tagit steg tillbaka då. Mm. Eh, och som har gjort det bra. Klubben i Västerås som arrangerade SM har, har arrangerat eh, Västerås BI cup i flera år innan dess. Mm. Eh, som var väldigt bra tävlingar, väl organiserat och... Som sagt jag har varit med och arrangerat tävlingar Men på något släppte för släppte Vi försökte arrangera tävlingar Men dels är det jättesvårt att få tag på Några vettiga halvtider här i Göteborg För att man konkurrerar med alla Alla, inomhusidrotter, alla andra idrotter då som är i hallarna mm. Det är jättesvårt att få en lördag Och en hel, en hel lördag och en söndag mm. För att det, under den tiden så har det kanske varit Fem stycken innebandy Och två handbollsmatcher. Mm. Um, så det, det är svårt liksom att låta oss få förturen mm. där Men sen så att ja. Vi, vi får väl se helt enkelt Om det blir ett R eller inte Det märker vi väl Det, kan man inte... ja, det, är, det ligger ju ute liksom, så att ja, så det någon, att... Om det ja. är någon som lyssnar och, och känner att Fan vad pil att snacka skit det vi att det <laughs> ett, S, ett, ett R måste ju ha Måste ju finnas att komplettera Ett eh, SM Så se till då att höra av dig Snabbt som vattnas till förbundet mm. För tiden är knapp liksom. Mm så vi kan arrangera det där. Så får vi se vad som händer nästa år. Och mm. Men, vad, vad, ligger, vad ligger annars förbundet framåt? Vad, ligger, vad, vad, vad tänker ni liksom? Vi hade faktiskt en, vi hade faktiskt en utvecklingskonferens som att säga. Och det var ju tyvärr tyvärr får man säga så var det innan eh, årsmötet så att alla som sitter i styrelsen nu var inte med. Men vi träffades ner då med en, en sån här processledare som heter som, från c utbildarna som, som jobbar professionellt med att hjälpa förbundet att utveckla sin verksamhet. Vi pratade liksom om om tankar och mål och idéer och vad vi vill och sånt där. för att alltså förbundet har ju har inte funnits så länge och det, vi, har, det, vi har bara jobbat med elitverksamhet det enda vi har gjort vi har jobbat med SM och landslaget och vi har anställt en landslagscoach och hela den här biten mm. ehm, och det enda vi har tänkt på egentligen men som sagt, som jag har lyft nu här, alltså be in är mycket, mycket större än bara tävlingar och, och det här. och det, det behöver vara det för att det ska bli en stor folklig idrott också. För att det ska bli volym på det. Mm. Eh, och eh, det är sådana frågor vi har snackat runt. om Vad vi ska göra och sånt där. Och, och samtidigt som vi vill ju att föreningarna ska känna att de är delaktiga i förbundet. Och att, de är, att, vi gör, att förbundet jobbar för dem. Mm. Um, och ja, vi har diskuterat de tankar i det på att liksom, ja, men, vi känner ju det här att, att vi, det, det är som pratade om utbildningsmodell um, tidigare då, mm. utbildningsplan det rör ju inte liksom, hur man lär ut armlås och strypningar och passeringar mm. så gör ju ljuden till exempel, men vi kan inte göra det för att det blir ju alltså, det blir politiska konflikter så det är fruktansvärt liksom, för, att, för att skulle, skulle någon skulle, någon förklara för, skulle vi förklara för tränarna hur de skulle lära ut det de, det de gör bra idag, det blir jättetokigt. Mm. Men däremot så kanske man skulle kunna göra så att, ja, men säga att vi skulle ha förbundet kan arrangera utbildningsläger där man bjuder in duktiga instruktörer där alla föreningar då är välkomna att skicka sina, sina instruktörer och tränare till subventionerade kostnader och det kanske mm. kombineras både att Säg att någon, någon, ett, ett duktigt, en duktig instruktör kommer ut en ifrån och håller, ett, håller ett, äh, lär ut det han är duktig på. Och sen så kompletterar man det med lite andra utbildningar och föreläsningar då för att höja nivån helt enkelt. Det är kanske är lite sådana saker som vi skulle jobba med. Äh, är det inte så lite grann Dynamics har du? De, de har väl något instruktörsläge när de ändå har ja. sin. Äh, någon, en till typ någon Light variant av det typ, du pratar om du typ, Ja, det skulle snarare vara så att Dynam Dynamics blir light-varianten i såna fall. Ja, men precis det är det jag menar. Att de, de, de, de, de, de är i det tänket redan nu lite grann, för de har ju det här ihop i sina läger. Där de tar in instruktörer där, där, där och så går man igenom och så har man ja. säkert någon slags certifiering på deras instruktörskurs. Ju. Precis, det känns no, ett no, sånt no, tänk no. ungefär ju. Ja, men det är lite grann. De, ja, det får man säga att det är. Den ligger ligger långt fram men samtidigt de jobbar med flera olika idrotter och har mm. har har som liksom inte är tänkt och de har haft det tidigare eh, även innan de började med BI utan de var mer fokuserade på på då. Um, men det stämmer ju det är som liksom det tänket då. Sen så har inte säkert sagt att vi, vi eh, tanken är ju att framförallt att det ska vara en kunskapshöjande insats. Det viktiga mm. är inte att certifiera folk utan det är väl mer då att, att om folk, det här är mycket mina tankar jag, jag har liksom en, det måste jag vara tydlig med för att det här har inte jag förankrat och har fullt gehör för styrelsen men, men om pilostudin får sitta och tycka och tänka så tycker jag ju att det är en, jag tror ju på den här modellen att ha en utbildningsmodell som mm. det, eller utbildningsplan med, med liksom rekommendationer där man då kan bli certifierad barntränare till exempel mm. eller eh, ungdomstränare där det är upp till varje klubb själva tycker man att det här är en bra grej då köper man det och så ser man till att man skickar sina då, eh, sina, sina ledare på de här utbildningarna så kan du söka bidrag för att få pengar för det är inte så att du måste ta en massa pengar i egen, egen ficka som du skulle lagt på att liksom köpa nya mattor till klubben utan det kan, kan man ju lösa på annat sätt men tycker man det är en bra, att bra grej då kan man bli certifierad därifrån sen så tänker jag, man, ska man ha läger och såna här saker då kanske det är snarare att man ska eh, motivera, inspirera och, och liksom höja kunskapsnivån och att det inte Allting behöver inte vara att man är inne och certifierar och styr, sådana saker, utan det handlar mycket om att få ihop, få, ihop, få, ihop, få ihop landet också tankarna och idéerna för att, att kunna samla folk. För att det enda, det enda gång som vi, man verkligen kan samla människor så att de kan få uttryck tycker, sina tankar då, mot förbundet, det är ju årsmötet och de är fruktansvärt dåligt besökta och det är till och med så att vi bland de personerna som använder sitt intresse att vara med på, på årsmötet så inte ens de dyker upp ibland <laughs> och då är det illa liksom, för att ja. det ja, vi vill ju, förbundet är ju en, det är en demokratisk organisation alla har möjlighet och rätt att vara med och tycka och tänka sånt där. Mm. och det är, det, är otacksam, det är en ganska otacksam roll att sitta med för att det är, det är många som har åsikter och spottar och, och och i viss mån hö, som höjer insatsen också Vi fick ju positiv kritik här För SM och sånt där för saker som funkar bra Det känns ju jättekul liksom, mm. och det är ju sånt där. Men det är mycket annat Som, som, som man har åsikter om då mm. Och det är ju fritt fram att komma, både höra av sig Och, och vara delaktig mm. Ja då får vi se vad som händer där då. Är det någonting annat förutom det här med utbildning Som förbundet liksom brinner för just nu Eller är det det här som så här på era möten. Ja, Det det, det, är alltså, det är ju dags att utvärdera lite grann landslagsverksamheten och sånt där också var vi tittade under igång i ett par år liksom. Ja, men är vi rätt ute liksom vad tycker, tycker Rickard som är landslagscoach och en sån sak en sak som blir väldigt, väldigt tydligt för oss det är ju det att vi är, är jätteroliga på att kommunicera. Mm. Eller vi har varit alldeles dåliga på att kommunicera för att det, det, är ju inte, det, det, är ju, det är inte det är inte självklart vad Rickard har för roll vad en landslagscoach har för roll. Um, så gott som samtliga eh, svenskboende Brasil brasilianare har ju sagt det att, ja men vad har Rickard att lära mig i BI mm. och tekniskt sett så tror jag inte Rickard har någonting att lära dem inget illa om Rickard men det är inte hans mål syftet är ju inte det liksom Nej. Utan, utan Rickard har, har, har sina kompetenser, hans kompetenser det han är inte anställt för att han är, är svartfält i BI han lika väl kunna vara i Det är andra kompetenser han har. Han har en har elittränarutbildning. han har, eh, han har lo, eh, långvarig erfarenhet från, från eh, landslagsverksamhet i annan idrott och sånt där så att, hans huvudsakliga syften så måste vi och vara tydliga med vad vi kommunicerar. Varför finns han där? Och varför är just han där? Och vad ser vi ser vi för liksom, vad är hans uppgift? Mm. Eh, det är ju inte att lära ut nya passeringar eller lära landslag eh, tekniker. Utan han har andra saker att lära ut i han, han står ju för att bidra med, med, med liksom det här med träningsmodeller. Liksom hur man ska ju lägga upp lite med styrketräning och, och sådana saker. den har han ju professionell hjälp eh, av folk som jobbar, jobbar med det i de andra idrotter. Och han har även kunskap själv. Eh, så att det är de meriterna som han har kvalat in som landslagscoach. Mm. Och det är, det är uppenbar, upp, väldigt uppenbart att det är inte är klart och tydligt att det är så. Nej, men det, det kan man förstå också. Liksom, att jag, tycker det, jag tycker det är bra att, att du tar upp det själv som du gör. För samt, samtidigt tänker jag här, att ni har inte hållit på så länge heller. Nej, nej men det, det, det är inte tillräckligt mycket förlåtande... Mm. omständigheter för att folk ska kunna för att folk inte ska vara väldigt kritiska Nej, nej, nej, jag menar, att Det kan också vara förståeligt att det är sådant mm. så, med, med åt det hållet Sen så tycker jag precis som du liksom, jag tycker att det ska vara en, en tydlig kravspes liksom, på vad, vad ska ingå, vad är krav för att du ska få ha den här rollen ska man vara med på en tävling på SM eller ska man vara med på alla stora tävlingar för det kan ju vara så att de kanske inte kunde vara med på SM men som är grym, som är med i Soapen istället så skulle kunna vara en kandidat men som inte är påtänkt kanske för att man inte kör rätt tävling. Nej men precis. Det, och det är ju så att liksom, ja, Ida kan inte vara med på SM för att eh, hon är skadad eller att hon, hon, eh, hon har ingen att möta. Mm. här blir hon av med sin landslagsplats då. Mm. Trots att hon tog brans på EM. Mm. Ja det, det är ju sådana saker. Mm. Och det, just det med så där, det har vi ju lite det, jag vet inte om det finns på en sidan men det finns i alla fall nertecknat och lite så här, vi har ju en, en ranking lite poäng och sånt mm. där som vi följer men, men det är ju det, det är som jag sa till dig tidigare här att, att alltså, vi lever i kommunikationssamhället mm. och det finns få saker som vi är så dåliga på som kommunicerar mm. trots sociala medier och att vi har liksom en, en kommunikationsapparat i fickan med sms och mm. facebook och allting är oftast liksom. så är det ändå så att det brister i kommunikationen och det skapar väldigt massa oreda mellan, mellan människor och mm. i den här ankdammen som vi i Sverige är så, <laughs> så, så ja, ja så, så även där så skapar det mycket or Oreda eh, och, sånt där. Så att, och så för, som förbund då, Så blir det, blir det extra viktigt Att man är tydlig med kommunikation Och kan kommunicera för ja, Framförallt när för... det är grej som ni själva liksom, Som är er, eftersom, som landslaget och SM Det här är ju en grej Där, där behöver en kommunikation vara I mm, mm. Ja ja, visst, visst måste det vara det Det, det, det är så Men en, en sak som man lite tagit väldigt snabbt nu Direkt var ju exempel det här med att det nya SM-datumet var ju lanserat ja, var det en månad sen två månader sen mm. och det är ju en sån grej som är att, att man liksom att man förbättras hela tiden att man lyssnar på det som sa att att var fan det blir vet hastigt lustigt allting och så in på nu är var det varit ett helt år i förväg nästan nu. saker ja, har ju, ja. sån sak är ju också att man ser som liksom att sagting blir bättre att det finns en, en en mottagare för det som sägs att det inte bara att någon bara kör strutsen liksom. nej nej nu gör vi så här skit i alla säger nu nu nu gör vi så här ni, ni visar ändå en öppenhet på att ta till det, saker och ting ju. Ja, ja men det, är, det, är skönt, det är skönt att höra. Ja, men det är ju absolut. liksom, Det är, det är ju den, den diskussionen här lite grann mellan eh, Hobson och, och, och Rickard. Och, eller, Hobson tog upp lite frågor här nu han, på podcasten och sånt mm, där. Det, det. det, det har ju vi visat till att lyssna på allihopa i styrelsen. Mm. Eh, och sånt där. Saker som berör oss. Frågor mm. som Saker som händer i, i, i, i, i, i, i, i Sverige och sånt där. Liksom får vi vara väldigt hörsamma för. Mm. Och Allting som har koll. För det är mycket saker att hålla koll på som vi styr över. Liksom. Det, är, det är lite dopingfrågor och sådana här saker som, som, som vi, vi bossar över. Det, mm. det, jag är utsett som elitansvarig. Då, har varit ett tag och det, jag har en del dokument som man måste fylla i och, och mm. TR får skicka in och sånt där. Men, Förekommer ja. dopingtester på de svenska tävlingarna? På SM gjorde det, det. Och jag tror att det var första gången. Det är så att vi rapporterar in, eller min uppgift är att rapportera in när vi har landslagsläger och när vi har större tävlingar när landslaget är på plats och sånt där. Mm. Det är först och främst landslaget som blir granskar, men även andra. Så att vi rapporterar jag in när det är tävlingar då, så då vet de om det är och då kan de passa på att dyka upp. Mm. Eh, nu ligger uppenbarligen inte vi så hög prioritet som MMA gör. Nej. Där kollar de ju ganska mycket. Och det är lite, lite, lite, lite tragiskt på något sätt. Eller lite tragiskt kanske det är fel ord, men det är lite tråkigt att se. För eh, alla föreningar, det finns en tidning som det svenska Idrott jag vet inte om du har sett den. Men den, den skickas ut till alla, alla föreningar i hela landet. Där står det, en ganska bra tidning, står lite om träning och om föreningar och lite tips och råd och såna här saker. Men längst bak där så står listan med bestraffningar. Och det är ja, de bestraffningar som har utfärdats sen förra tidningen kom i tryck. Och det är ju alla då som har fast för dopingbrott, mm. dels. Och det finns ju vissa idrotter som, som är, jätte, det är jättemycket. Och nu finns det en risk att jag säger fel, för jag blandar alltid ihop dem. Antingen så är det tyngdlyftning eller så är det styrkelyftning. En av dem är en ren idrott och den andra idrotten är jättesmutsig. Mm. De åker dit som, som, som på löpande band. Ehm, cyk, man ser ofta man ser någon cyklist lite då, då och då. De får ofta ganska tuffa eh, dopingbrott och sånt där. Och lite olika. Men nu är det senaste så är det faktiskt fler och fler kampsportare som börjar dyka upp där. Mm. Ehm, du kan, man kan gå in på svenskidot.se och då ser man det finns det flera klubbar som har BI-verksamhet. Eh, som har folk som åkt dit. Och jag hörde rykten om att det var en test här nu nyligen. Det det två stycken från en viklubb och har testat positivt. Mm. Eh, och det är ju ja, det, det är inte bra överhuvudtaget. Nej, och det, här, här kan man tycka med att Sverige som fortfarande är i sin linda här kan ju någonstans mota olika grund att inte det inte ska mm. fastna liksom om, om det börjar redan nu börja testas regelbundet ju. Ja. ja, det är ju. För, för att jag tror inte de flesta är riktigt jag ser det som en, en stor ett stort hinder faktiskt. Om man ska prata om hinder och möjligheter för, för BINS utveckling i Sverige så är det ett, ett, ett hinder än så länge att man inte är så medveten om att... Eller att man inte, att man inte jobbar så mycket med att driva föreningen. För det, det, föreningen som, som verksamhetsform har jättemycket fördelar eh, och, och, och möjligheter på alla sätt och vis. Eh, men just när det gäller doping då, så är det som sak att, att genom rätt insatser i föreningar så sprider sprid man informationen och har rätt förhållningssätt och sånt där till det, vilket gör det att, att äh, jag, jag, jag det var ju så när, när bjälkheden här åkte dit och ett par till då, då blir det många som blir uppmärksammade på reglerna och liksom förfärade äh, över vad, vad som faktiskt gäller och får man inte göra det, och får man inte göra det och Marianna, det gäller ingenting som, som gör att jag blir större och starkare på något sätt så här, utan och, och även konsekvenserna av det. Det är ju så att åker du dit för, för steroider så, så blir du i alla fall avstängd i två, uh, två eller fyra år. Och då är du avstängd från allt idrottande i Sverige. Mm. Du, kan gå på, du kan gå på sats och träna gym och sådär. Men du är inte välkommen in på någon idrottsförening. Alltså inget av de idrotterna som är organiserade under RF får du hålla på med. Mm. Du kan inte vara med på tävling eller någonting. Så du, blir ju, alltså, du blir ju utfryst. Totalt. Mm. Så att eh, jag menar, om fel person då som är totalt biberoende och tränar jättemycket och satsar skulle åka dit positivt så skulle det vara som liksom, hans liv skulle vara i spillror mm. Det skulle vara ett skittrist liksom. Eh, så att, så att, att man är medveten om sådana saker för att det är ju lätt att lockas med. Jag tänker att i, i, i, i takt med att fler och fler svenskar åker utomlands också och, och tränar med och och sånt där. Och det, det talas inte så gärna eh, alltid högt om det- men det lyfts ju som tidsomtätt- men det är så fruktansvärt mycket brassar- som tar steroider. Och det är på alla nivåer. Det är ju inte svartbälten- utan de, de flesta börjar när de är, när de är betydligt mycket- eh, yngre idrotten än så. Mm. Jag vet ju att som- man ser, ja, man, man ser ju nästan... ja man håller på ett tag så känner man igen... Ser man igen typen av brasser liksom. Mm. Det är flera stycken av de brassarna som jag känner igen som jag har mött genom åren. Som har gått upp två viktklasser liksom. Och mm. de har gjort det liksom som blå lila lilla bälten. Mm. Och de trycker i sig smärtstillande då för att inte känna om när, när de fastnar i lås och sådana grejer. Utan kan jag ta sig ur. Ja, mm. alltså det vore fint, ju fint om man kunde stoppa det när det får fäste ju. Ja, För att verkligen. det, det är så populära sporten blir det desto mer liksom känniskap du kommer med det, står desto, desto, desto större så finns det också. Ja, mm. ja det, gör ju det. det gör ju det. Och sen så är det att just då så kan det kännas som en jävligt bra idé. Men det är det att, att konsekvenserna som, som kommer efteråt och sånt där är inget vidare. Nej, och för, för, för, förutom det är så är det ju inte rent spel, ja. nej Nej, men framförallt. Det det, det jag håller jag med till 100%. Det är faktiskt det, det, är det allra största och viktigaste argumentet mm. mot mot doping liksom allt sånt Det är ju att det är fusk Det är inte, liksom, inte okej okay. Personligen kan jag känna att du får göra exakt vad du vill med din kropp Så länge det inte är där på mig Men om du gör möten i en tävling Där det liksom är samma vikt, är samma bälte Men sen så skulle du vara laddad med extra energi Som inte jag får göra Då känns det inte som att det är ju inte på samma nivå längre Det blir lite grann som Skulle jag som svartbälte åka någonstans ingen känner igen hur mig som, som vitbälte i en tävling mm. Och gå all in liksom mm. Och slakta så många som möjligt. Det, det, är lite... det, det känns inte okej. Okay. <laughs> Nej, faktiskt inte. Och det, det gör ju också att, jag menar, som, som jag sa tidigare, i 38, jag kan inte träna tre gånger om dagen. Men sen möter jag någon som är en gammal mig som tar extra grejer, som kan träna tre gånger om dagen. Det blir ju heller inte rätt. De är Nej. då för helt återhämtningarna, så alltså, vi är allting mer helt annorlunda nu. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Yes, så ska vi se. Vi har om hur det började. Vi har pratat om eh, Genom Och tänker jag så här, Göteborg. Eh, det, det finns ju rätt många klubbar där, jag har det som. Det finns er klubb, det finns Grappling Academy, eh, Marcel och har sin klubb. Finns det några fler eller? Oj, jag ska se här. Du nämnde oss, du nämnde Grappling Academy. Du har Marcel och är du ju Just det. Vi och det är ju Gladius. Mm. Och sen så finns det ju TK Brasilien Jutsu ehm, Vad har vi mer? Ehm, sen vet jag inte Vilken utsträckning men Allan Carlos som tillhör Carvalho-teamet mm. Tror jag Är verksam på något sätt i Göteborg ehm, Ute på som Jag vet inte om han har det i verksamhet eller inte mm. Um, sen så är det, finns det ju något någon, ja, någon sportjutsklubb som har lite bi och sådär men um, man, man, man tänker så här, om, om du liksom ska alltså för sånt inte ni är ju väldigt många klubbar på ja finns det ingen att bo i Göteborg, en stor stad men hur, hur får man hur får man som bi klubb alltså fler medlemmar i sån storstad stor stad med så många äh, klubbar att välja mellan man gör sin grej Tror jag på vad är ja, men, det en, grej, det en, grej, det en grej då? Ja, men försöka ha en så bra verksamhet som möjligt. Ja. På alla sätt och vis. Liksom. Det, det handlar alltid från hur, de, hur man tillmötes går de som, som tränare. Vad man har för stämning på klubben också. Men, ja, vad man har för, att, för man har för attityd mot de andra klubbarna. och, och äh, Sådär. Det är ändå så att... jag. ja. ja min förening har ju i princip funnits i 15 år jag har mm. funnits nästan så länge som jag, bör, länge som jag har tränat för att det är ju eh, jag, jag tog ju över allting efter, efter roller sen liksom. det, det, det, var det inte helt överens att dela på oss och så. men det är ju egentligen det är samma verksamhet som jag fortsatte med mm. eh, och har gjort och, har gjort, och vi, ja, vi har funnits så pass här länge och, och kommer fortsätta finnas ett par år så vi känns att vår verksamhet är ganska stabil mm. Eh, det dippar varken uppåt eller nere särskilt mycket sen är, det ju en, sen, sen är det ju så att eh, nästan alla, verk, alla de verksamheterna som finns i Göteborg har ju, är ju på något sätt på eller sätt en eller annan sätt en avknoppning för oss, oss. Eh, så att eh, Martin Jansson började träna BI hos oss och valde sedan att starta upp eget på, på, eh, på Gladius och Paul har varit och träna med mig tidigare och, och drog iväg och gjorde sin grej och, och komde där. Greven är ju som en och sen eh, en, en elev till, till Martin då som kom från oss. Att, på något sätt så finns för alla, alla finns väl och gör sin grej. Alla klubbar är olika. Och det vill säga att alla människor är olika. Alla trivs, man, man trivs ju inte alla på alla sätt. Vissa kanske vill ha en, en jävligt tuff, hård, eh, prestigefull stämning på klubben För de, de, de, ja, de, vill, de vill vara tuffa helt enkelt kommer de till vår, tuff, vår klubb så kommer de, inte, kommer de inte trivas för vi är inte tuffa allt mm. inte på det sättet, inte attityd i alla fall sen så, sen så hur, det, hur det går typ på mattan är en helt annan grej eh, det får, får man svar som man ropar igen. men, men eh, eh, jag tror det att om man nu tror på att den här idrotten ska kunna bli stor och bli större då måste man tro på att det kan finnas så pass många föreningar i en och samma stad också. Mm. Och att alla på något sätt fyller sin roll. Mm. Ehm, för det är lite liksom, att titta på andra idrotter. Det finns ju stora, det finns små klubbar och alla fyller sin roll mm. på något sätt. Mm. Ehm, och ja, vi försöker göra vår grej. Mm. Ehm, och det är väl att, att, vi, ser till att vi har en, en, en, ja, en bra stämning helt enkelt. Det handlar om att vi, vi, vi vill stå för bra värderingar och, och bra saker- så mycket som möjligt. Vi jobbar väldigt hårt utifrån att vi ska vara en, vi ska vara en idrottsförening som alla andra. Mm. Jag har aldrig tagit ut en krona i lön Någonsin. Däremot har jag fått stöttning och sponsring för att du kan åka på resor och, och gå utbildningar och allting sånt där. Men det är, det är på något sätt en självklarhet som samtliga tränare mm. som engagerar sig mycket ska få. Liksom då. Vi försöker i den, den mån som det finns ekonomi för att, att, att göra det också. Betala tävlingsavgifter och resor och sånt där mm. till de som är med i medlemmar. För att en förening det är ju till för dess medlemmar. Mm. Inget annat. så Finns det pengar så ska pengarna gå till medlemmarna av verksamheten. Mm. Men Ja. sen är det ju så också att det som händer är mycket att, att, att det, är, det är inte så lätt att, att, att driva förening och det är många som många är inte riktigt medvetna om det för att genom åren så det har det funnits ett gäng klubbar till i stan som inte finns längre som har haft BI-verksamhet och sådär och folk, klubbar har byggt skepnader skepna. men det är så att och det ser man inom MMA också att när det är så fort öppnar en ny klubb så blir det lite grann så här hajpatt, att åh ny klubb liksom nya fräscha grejer och så kommer det, så kommer det droppa av ett gäng från, andra, från stans andra klubbar och börjar träna där. Men om den här nya klubben nu inte får ordning på sin verksamhet ganska snabbt liksom och, och få en stabilitet och kunna verkligen liksom då svara upp till förväntningarna, vilket är ganska svårt efter en ny, som en ny förening. Vad som, vad händer, vad som händer då det är att ganska snabbt så efter ett par år så börjar de ju tappa och sen så är ju risken att de förtvinner och dör istället och det finns det hur många exempel på som helst. Inte bara i Göteborg utan överallt och både inom BEGIN men framförallt inom MMA och allting mm. sånt där. Men det är grann jag tänkte på när jag frågade för jag tänkte, tänker så liksom att, att, att alla kan gå runt, alla får medlem och att det inte blir så att, att någon måste liksom lägga ner. Mm. Men det verkar som att, att så, så som det funkar just nu i Göteborg så verkar det att, som att alla har att göra, i alla fall Ja, men det, det, det, det är ju det är utifrån att, att, man, att, man, att man kan att försörja sig mm. på BI i Sverige. Det, det, ja, det kan man bara drömma om. Har man, har man sådana möjligheter då att det finns ett att man kan jobba som grapplinginstruktör instruktör eller coach på ett, någon MMA-klubb som har ett par UFC liksom ett par killar som har kontrakt från UFC, då finns det ju pengar. Mm. Men det är liksom under de omständigheterna. Men nu visst, vi ha ett folk. Vi har ett gäng eh, killar från nu, som är med i Use här i Sverige nu, och som får lite betalt, och säkert som liksom, är intresserade att ha en grappling coach när de är hemma och tränar. Mm. Men de bor ju i Stockholm nästan allihopa. Mm. Och, och liksom, det, det finns ju inte riktigt. Utan, eh, ska man livnära sig på BI, då får man börja titta på hur gör man inom andra idrotter som är små. Och då söker man projektpengar för olika former av projekt, liksom jämställdhetsprojekt eller, eller projekt för handikappade. Då får man dra igång en handikappverksamhet och så kan man vara anställd inom den verksamheten. Men då får man ju hålla på med jujutsu för handikappade och det är inte det som många vill göra. De flesta vill ju hålla på med de vill ju få betalt för att kunna träna och tävla. Mm. Och det är ju mest en utopi. Liksom. Det, det funkar ju under ett par år om man är ung och inte har, har någon... Liksom, har några vidare utgifter och man kan kanske bo hemma hos morsan och farsan eller man kan leva på studiebidraget och jobba lite extra, och få pengar och leva som en kyr kyrklata liksom mm. för att ofta så tränar man riktigt mycket så det är det man bryr sig om man mm. har sådana kompisar på ja, klubben ja, ja. Man, man får man få käk i kistan liksom så är man nöjd så men äm, det funkar inte i, i långa loppet och framförallt så är det så att förr eller senare så behöver du få en inkomst så att du får in lite pengar på pensionskontot också liksom. för mm. jag börjar ju bli så gammal så det måste ju ha någonting framåt i livet för att det, det räcker ju inte bara att leva, leva på hoppet att, och trona att fan om man satsar på det som jag tycker är kul så kommer allting lösa sig sen Nej. för att, vet, man, man, man, man ska alltid satsa och man kan alltid säga men, men chansen att eh, man i, någon i Sverige blir så duktig så att det attraherar eh, Internationella marknadskrafter som är villiga att sponsra med en hel lön. Liksom. Att man får utländska sponsorer, sponsorer rent ut sagt För att någon rätt svenska sponsor finns ju inte i dagsläget. Jag har inte helt gott om någon, det är väl typ? Nej, han, men man, det väl som... kanske typ Alexander Gustafsson som få det grann nu. Och han är ju rätt högt upp. Precis, precis. I mean, be så finns det ju inte en, liksom, i världen knappt någon som har den typen av sponsring som de har mm. som UFC-stjärnorna UFC har. Mm. Eh, och inom you know, be -in ännu mindre. Du kan få rabatterade priser på ditt kosttillskott i princip mm. hos den lokala pulver... Eh, <laughs> <vid och sånt. laughs> ja. Ja, men det är lite grann så här. Och sen så kommer det mer och mer. Liksom. Vi hade ju MM Sport nu här som var det liksom, känns som ett väldigt stabilt och bra företag som sponsrade, mm. sponsrade SM liksom och då en, faktiskt förstår att det finns potential och att det, mm. och möjlighet och sånt där. Jag var ju på MS så står du när jag lanserade den här podcasten och försökte mm. förklara för det för dem att liksom, det här är staten ni kan hänga med det är ganska så stort här de hänger på nu. Men de tyckte att, att det var inte intressant tyckte de. Nej. Så det var inte synd. Ja det var synd. Det var synd. För, för jag... Få ta en, en, en ny chans nu här När du börjar få gå med verksamheten så ja, ja, ja ska ja, ja. jag göra Jag tänker vi pratade om det här så många klubbar och så vidare Och att alla har sin grej Jag tänkte igen så här Du berättade själv tidigare här om att, att du inte är den största killen Som går här på den här jorden Nej. Och man, man brukar ju ibland snacka om så här: Small man's game och big man's game Mm, mm. den träningen som du har på din klubb är det någonting som utgår ifrån dig själv i och med att det där ofta som man kan inte är inspiration eller är som, hur ska jag säga kör ni ett smallmans game på din klubb eller gör inte det med tanke på att du själv är din storleken som du ja oh, nej det hade ju inte riktigt funkat för det är ju inte bara småmän på klubben här det är, ju, mm. det är ganska blandat faktiskt eh, och det blir lite grann så här att som instruktör försöker man lära ut så mycket olika saker som möjligt. Men det vi har kommit som, som, som, som, som klubb nu är ju det att vi har så, så pass många instruktörer. Och så många, många olika. Jag har ganska mycket. Mm. Jag är väldigt stolt och nöjd över de, över de, som, de, som, är, de som är med och driver och, eh, vår verksamhet. För jag, man tänk, jag tänker så mycket på det alltid till, till, till, till, till, till vardag Men det är väldigt räkna efter. Vi har väl en... Av fem stycken av instruktörerna som varit med och tävlat, gjort minst ett VM. Och ett par stycken som gjort flera stycken. Och då är mig själv inte inräknat. Mm. Så att vi har ju rutinen, och vi har folk i, i, i ja, alla möjliga olika storlekar och, och, och varianter. och vi, vi, vi, satsa, vi försöker satsa ganska mycket på, på det här med jämställdhetsbiten och försöka väga upp eh, andelen eh, tjejer lite igen så vi får ju mer och det börjar, börjar komma mer och mer tjejer mm. till oss, både nya och sådana som har tränt litegrann tidigare eh, så att, så att ja, det, vi, det känns som att vi har en ganska bra blandning och sånt där mm. sen så blir det väl på något sätt att till, det handlar om, även att till, till början mycket då när vägleda folk så att de hittar rätt jag menar, om jag tvingar du in en kille eller en tjej med, med muskulösa korta ben och, och köra massa, massa trianglar och, och, och spiderguard och sånt där så, så då lurar jag in dem på helt fel game mm. eh, utan visst de behöver kunna basala sakerna från spiderguard och sånt där men de, de kanske snarare så att ja, men passera med press och tyngd mm. och, och, och andra saker då det är ganska uppenbara grejer eh, men du, blir du väl inlotsad i rätt, rätt folla- så är det ju sådär. Ähm, ähm, ja, så, så så, så, då är du på rätt väg att utvecklas. För att, det är ändå så att... Vins ja, utveckling är superintressant. Det händer saker hela tiden. Men, men äh, tittar man på, på äh, många av de, de, de duktiga utövarna- och framförallt man lyssnar på de intervjuer- och snackar med dem så... Där, så, så äh, ja, men, Leandro Lo, om man ska ta ett, ett populärt exempel han har ju en, en um, turiando-passering som är känd och var ganska effektiv mm. uh, vilken, vilken kategori av teknik är det? är det en avancerad teknik eller någonting som är ganska basalt och, och enkelt? Det, det är en ganska basal teknik ja mm. det är det ju uh, och när, när, när lärde han sig den? och var, hur kommer det sig att han är så duktig på den? Jo, det är en sak som han har sig ganska tidigt, som han har fastnat för, och sen så aldrig släppt, utan alltid fortsatt att jobba med. Mm. Troligtvis, utan att känna någon personligt, och det som liksom har hört rock så. så Det kan man i alla fall anta. Titta på: Ta Hodge Gracie, ett sånt exempel också. Alla vet vad han ska göra. Mm. Alla åker på det. Det är en grundläggande, enkel sak. Um, det finns ganska många exempel på det här, liksom att så här funkar det i vissa fall. Men så har du de här motstridiga exemplen då- när du tittar på liksom, när du snackar om Birembolos- och, och avancerade tekniker liksom, och sånt- eh, som folk jobbar med- eh, som, som, som drar, drar åt andra hållet. Eh, men på något sätt så är det också utvecklingar- då, av, av grundläggande saker, saker som de har gjort väldigt mycket. Eh, så att, ja, för att sammanfatta det här långt- då, så, så är det lite grann så här att det, det, det, du, kan inte, du kan inte alla går inte gjuta i samma form, yeah. givetvis. Alla behöver ha sitt game. Men, men det, det, det viktiga är att alltid vara, vara liksom öppen för allting. Mm. En person kanske kan, kommer att utveckla någonting som är jättebasalt, så pass bra, så att, så att liksom det, han kommer kunna vinna VM på det, mm. på bara den tekniken, trots att folk vet att han ska göra det. Någon annan kanske så småningom kommer utveckla en, en sak själv för att han råkar komma på något så att det blir liksom nästa Birin Bolon som blir, så duktigt, blir väldigt duktig på eller att han plockar upp liksom och fastnar för som blåbälte för Birin Bolon och blir, tycker det här är det coolaste som finns det här ska jag lära mig, jag skiter i vad min tränare och säger att det är lite över min nivå eller så där. jag kör och så kör han så tusan på det och sen så kommer han utveckla det till sin egen variant som också blir en riktig killer, så där mm. Så det är så svårt att säga, det finns ju ingen liksom, tydlig väg att så här ska gå, utan det är, det är, det är en levande mekanism, organism. Och, mm. och det är så tydligt, man har varit med ett par år för att det pratas väldigt mycket om, om liksom, vissa tekniker idag. Men på samma sätt som det pratas om vissa, nu pratas det mer om de här teknikerna idag. Och det kan man se, det kanske är en, en, en av de här nackdelarna av den här kommersialismen då, att allting blåses upp så mycket större idag. För att det, det, det, det syns så mycket mer. Det syns på Facebook, det syns på bloggar, det syns i, i filmer och allting sånt där. Det snackas om det på alla olika tidningar runt omkring på nätet. Och att den här handlar nästa grejen, den här tekniken är hetas det. hetaste. Så att då blir det kanske lite extra mycket fokus på det. Men det är ändå så att lika hypeat som, som Birin Bolo är, eller har varit, eller hur man vill se det. Så, så lika hypeat fast ur, ur den tidens perspektiv i alla fall, eh, så var ju XGAR det. Mm. När jag började träna så då snackade man ju om, om eh, Spideygard liksom, som nu kommer tillbaka och, och vissa andra garder Butterfly och sånt där. Sånt som inte nämns så mycket idag. Men det, det som har hänt är ju det att när jag började träna då, då, då, då var det som det som var avancerat då eh, ja, Jag vet inte svår, jag kom, svårt att komma ihåg vad som var, var mest i ropet först. Det var Butterfly och var Spideygard Säg att det var Spideygard men då, då, då jobbade Svartbältarna med spider Spideygard då var det, då är det framför vi, vi, vit och blå bälten och alla andra följ. Vi vi brottades liksom med de grundläggande teknikerna för att försöka se till det. Mm. Sen efter, när, Spide, när när Guard kom liksom på något sätt bli i Europa och så, så blir lite då blev då puttades Spider på <laughs> en nivå. <laughs> okay. då, då, då, ble, då sköts det till de mer basala grejerna. Mm. Ja, men då fick, då fick en större mängd. Då fick vi som var under de, de, de riktigt duktiga svartböckerna. Vi, vi fick fokusera på det också då. Mm. Och sen så fanns ju då eh, eh, Butterfly. Och sen så kom en stor fokus på Halvgard. Om ja, du då skött ner liksom mm. de här sakerna. Och sen så kom x äh, dela Hivan har ju varit med och sen så kom x och allting. Det gör det att det som är liksom grunderna blir bara större och större och större. Mm. Men samtidigt vad som händer- och, och som, man måste, som är bra att ha med sig- tanken är det också det att- när, när Marcel Garcia- går ut sina x kard dvd och alla andra snackar om X-card- då, då snackar man inte om- en. då snackar man om då väldigt många tekniker- och så många olika varianter och allting sånt där. Eh, och så är det ju alltid med alla nya tekniker. Det, nu är det ju ut och dvd- och allting och det är ganska det är många olika varianter- och sånt där. Och, så, men- vad som händer- när tiden sil väl får sila det här, så är det så att vissa av de här teknikerna, ganska många av de här, är lite grann så överflödigt lulllull. Mm. Det som kommer hända, vara kvar om ett par år, det kommer vara en, två, tre kanske varianter på bidimbalo som är liksom, det här är kärnan, det är det här som är bra med hela den här grejen mm. och det är det vi kommer bevara. Och ju tidigare man kan på något sätt få ut den här kärnan och lägga sig fokus på det. Ju, ju, ju, ja, ju mer tidseffektiv är man. Mm. Att det, det snackas ju väldigt mycket om det här. Att det är så mycket som liksom tävlingstänk och liksom utvecklande av talang och allting så, så, så snackar man då och det hör man i intervjuer också, hur många gånger i veckan man, vecka man tränar, hur mycket man tränar och sånt här? Det är den frågan som, som många ställer sig. Hur mycket kan jag träna? Och det är egentligen helt fel fråga. För frågan, var, frågan om man blir om duktig är inte hur mycket jag kan träna, utan frågan är hur lite kan jag träna och ändå uppnå Rätt resultat. För kvalitet kommer alltid att slå kvalitet, kvantitet. Det finns inget som är ett syfte att, att träna någonting massa, massa, massa gånger bara för träningens skull. För jag Stefan pratar mycket om det här liksom med personlig utveckling och hans 3% och hela den här biten. Mm. Och lite böcker läst Och det jag har intresserat mig mycket för att jag nämnde till den här, det är ju liksom ett talangutveckling. Och eh, jag, jag är, jag gillar inte nej, jag, jag tycker illa om begreppet talang. För det är för något sätt förknippat med någon form av tanke om att det finns medfödda kvaliteter som bara finns där. Mm. Och när man läser forskning och litteratur så är det så långt ifrån sanningen bara, som det bara, man bara kan komma. Utan för att utveckla talang eller då, expertis inom ett område som jag tycker är ett betydligt bättre begrepp så handlar det om att kunna träna på så effektivt sätt som möjligt. Mm. Och det finns då en massa nycklar till att göra det här. Och när man läser den här litteraturen så tycker jag det är riktigt roligt att se hur bi utvecklas. För att mycket som man gör inom Bin går faktiskt hand i hand med det forskningen säger hur man ska väl träna. Och det har faktiskt utvecklats dit idag. Det man gör mycket liksom är drillar, som alltid alltid drillats, men nu är det ganska mycket fokus på det. alla drillar. Mm. Eh, en, en viktig sak, eh, det här med, med eh, positionssparring, liksom, eller då eh, där, du, där, du, där du kör en, ja, nu ska du köra bara ut från den här positionen med det här uppdraget. Då. Mm. Eh, det är också en sån här sak som är går jättemycket hand i hand med det här, men. Men i det här liksom med utveckling av det så är, finns det en sak som är jätteviktig och det är det här med kvalitet. För det finns ingen som helst syfte med att träna någonting supersnabbt 2 2000 gånger om du inte gör varje repetition perfekt. För att varje gång som du gör en repetition som inte är perfekt då tränar du in tränar du in ett fel. Mm. Så att, att, att snabbt och hafsigt Göra drillar. Det skadar mycket, mycket, mycket mer än är nytta. Och om man ska gå in och titta på rent fysiologiskt hur det fungerar så är det så att nervsystemet eh, lär sig snabbast och allra bäst genom att göra långsamma repetitioner. Eh, det är lite grann som, som man, jag brukar dra den här liknelsen på, på, på träning. Att nu ska spela, du ska spela musik. Det svåraste du kan göra om du, om du är trummis det är att spela långsamt. Spela långsamt. Ja. Då hörs det tydligt när du är off när du inte är i takt riktigt. Och det här är ju allmänt känt inom, inom musiken liksom, att, att spela långsamt är svårt. Och varför är det svårt? Jo, för att det är svårt att skicka de exakta, precisa nervsignalerna mm. ut till, till liksom varje del av kroppen. Så att det ska bli en perfekt timing. Så att för att utmana dig själv, och det sa jag ju innan här, liksom att utmaning på något sätt är ju, är ju nyckeln till att utvecklas, mm. så, så behöver du. Um, um, ja, då, behö, då behöver du kör du långsamt och utmanar du själv. Och då, mm. då, då finner du som då, då utvecklas du väldigt mycket så att det ger mer att göra långsamt. För att när du gör saker och ting snabbt, då gömmer, miss, göms misstagarna i hastigheten. Uh, så att det finns väl. Man, kan inte, man ska inte avskriva det här att det finns någon form av liksom då, Faktor i det här att, det att ska du göra någonting fort så behöver du i alla fall behöver du träna dig, träna dig snabbt. Men du ska ju rent generellt sett, det man som tränare, det man vill bromsa sina elever med, det är ju att de inte ska göra saker för fort. För att göra saker fort, det gör de per automatik. Men när man att göra det långsamt, det gör de inte. Mm. Och min egna erfarenhet är att, för att under många år så har jag stått på mattan och instruerat tekniker först. Kanske aldrig haft möjlighet att drilla sig jättemycket och träna själv. Just för att man har varit instruktör och istället gått runt och visat och förklarat. Eller, så där. eller blivit den, den som då varit udda när det varit eh, udda, udda personer på mattan. Mm. Eh, men den träningen man själv har fått, är det är ju varit framförallt när man, varje gång man visar en teknik. Mm. Och jag är liksom för, lite, lite förvånad. att Tekniker som man inte behärskar så mycket man faktiskt kan, hur de faktiskt utvecklas och man får in dem under sparring. Och det, nu när det är med lite kunskap i, i bagage så, så in, tror jag väldigt mycket på det. att När jag väl, när man vill visa och förklara tekniker, vad gör man då? Jo, då repeterar man och gör det ganska långsamt för att vara tydlig. Mm. Och det är jätteviktigt att jag gör, att jag gör det rätt. För om jag, sitter, om jag står på mattan så gör det fel och ordning och missar liksom, tajming och någonting. Ja, men... De andra kommer de som tränar kommer göra en, kommer till en början vara en dålig kopia av det jag visar mm. innan de det. Och då visar jag fel så kommer det ju aldrig riktigt bli bra. Så då är ju ganska man har ganska höga krav på sig att man ska gärna göra det tydligt, långsamt, överdrivet och perfekt. Mm. Att göra det tio gånger när du visar den. Bara den träningen gör jättemycket. Mm. jag like tänker mig. Så att det, är ett, det, är ett, det är ett jätteintressant perspektiv tycker jag det här med att, med med att, att fokusera på kvaliteten och att äm, äm, våga utma, utmana dem liksom, mm. äm, de gängse träningssätt som finns för att som sagt, man gör väldigt mycket bra saker som är mm. grymt utvecklande. Men... Sen så jag också att, att vissa moment måste du också ha faten med dig för de har knappt gör göra långsamt. Ja, ah, nej, nej, självklart, självklart. Nej. Du, du kan ju inte få någon att och liksom börja sväva liksom, i, i mitten av sven <laughs> det gör långsamt. Jag, jag har inte lyckats lösa det än i alla fall. Men, um, det, äh, men, vissa saker får man gör, får man, behöver man göra det med, med lite fart och sånt. Mm. Där, för att det, det, det kräver det. Men, men, um, äh, men uh, och, och, och hela tiden hitta en utmaning. Nu liksom. mm. kan jag göra, ja, man kan göra den här tekniken. Hyfsat. Men vad händer om man blundar. Man kop kop kop kopplar bort ett sinne. Mm. Så att du bara har känsen att förlita mig på. Mm. kan jag fortsätta fortfarande hitta mina grepp och få till det. Mm. Eller är det som liksom så uppbunden. Så att. Um... Det, det verkar vara ett spännande sätt som du ser på det att jag utmana sig själv att, att ge sig som olika förutsättningar för att lyckas. Och som du säger, en sak är att blunda för att ta bort det bort ett sätt eller en variabel för att kunna jobba med ju. Mm. Ja, men det är ju det att. att uh blunda är en sak och, och, och, men många, och många såna här saker det är sånt som man känner igen att man kom, man, man be, att man för, jag fick tänka en del på det här liksom att, ja, men hur kan jag göra det så svårt som möjligt om man nu har lärt mig en sak mm. vad är nästa steg för att, för att göra det svårare för mig och så att blunda kan vara ett sak men man kommer mm. på att fan, aha, det här har jag gjort förut liksom. det har ju någon blivit visad, gjort jag har gjort blundat liksom. mm. Förstår och man av blundat förstår man syftet med, med, med, med, eller ytterligare ett syfte med det mm. Men är man intresserad av det här så kan jag rekommendera en bok som heter The Talent Code. Mm -hmm. Som är populärvetenskaplig, väldigt intressant, väldigt kul på många sätt och vis. Och ja, bryrser det här perspektivet lite grann. Men, men de menar ju på, liksom forskning menar på att du kan du kan på liksom på ett par under ett par minuters träning så kan du få in lika mycket. Eh, lika mycket kvalitet i träningen som du kan, annars kan få på en månad i princip, om du bara tränar på rätt sätt respektive mm. om du skulle träna på ett liksom oeffektivt sätt mm. då. Så, så kanske kommer den den varjabeln också, att om du väl gör allting perfekt, och sen så gör jag det dubbelt så många gånger som du gör det mm. då känns det som att det borde ge ett försprång man får inte göra någonting slarvigt bara får man göra det snabbt, du kan göra det med kvalitet också ju ja. Alltså, ja, om, om men du... det är mycket, mycket svårare faktiskt Ja, det tror jag sagt att det är. Men jag kan tänka mig, liksom om jag hade tiden till att kunna träna Så mycket som vissa gör Så skulle det ju förmodligen gå snabbare Att lära sig att göra det Så snabbare kan du hastigheten mm. på att göra det Ja, det är ju så ja, men Det är ju inte, inte det att man, man att Uteslutar snabbheten Helt mm. och hållet, utan det är väl snarare att att Du måste kunna göra det eh, Långsamt först mm. Utan jag tror att, att en liten sån här brist i, i, i, och det blir lite inbyggt det här att vi vill gärna göra saker fort för att vi tror att fort är bra mm. eh, för att då, ja, men då, här kan jag kan göra det fort, jag kan få till det då liksom, för att det, men det blir också lätt, lätt då men om man istället har tålamodet och lär sig att göra det långsamt först och sen så mm. sakta men säkert öka hastigheten men mm. inte öka hastigheten men det att man faktiskt kan behärska det så att du kan göra det fort om du faktiskt kan behärska det mm. Men då måste du ha gått hela den här vägen dit. För att om du går liksom att, ah, nu kan jag göra det långsamt en gång. Och sen så ökar hastigheten till max. Då, då, då vet du inte riktigt att du kan behärska det så mycket. För du har inte gått liksom, du har inte, du har inte tonat upp det. Nej. Men jag håller med dig. Så att, eh. Det är alltid så. Vad ska man säga? Det ena drar åt andra hållet och det andra åt det ena hållet. Gör man, gör man allting bara för långsamt och det blir svårt att göra det snabbt. Mm. Kör du bara ut, utan kvalitet ja då kommer du kunna göra det snabbt men det kommer inte kunna sitta till 100%. Så det är liksom att hitta en balans där för att man kanske inte hela alltid kan lägga i den tiden på att köra allting långsamt att ligga och köra ta, ta, ta veck moment du vill liksom, timme ut och timme i jätte jättelångsamt för att det känns som att man, du kan finna fler tekniker heller för att tiden är ju den enda som gör ont om ju. Ja, men fast samtidigt då du, utifrån den här, den här teorin så är det ju så att det, det, är bättre, det är bättre att göra fem tekniker mm. du känner mycket mer på att göra, göra fem repetitioner långsamt än att göra 50 snabbt mm. Och gör, för att det är kvaliteten som, som räknas ja, det gör det. så att, så att du kanske kan, det kanske är snarare så att du kan träna mindre mm. eh, kortare tid eller, snar, eller då att om du nu har en bestämd tid, så du har en timme då kanske du får ut mer på den timmen mm. Med med rätt träningsmodell mm. än, än du, du får annars. Så att, mm. För det finns ju många, många faktorer också. Det, är ju, det, det säger man ju också, det är den största bristen och det största problemet med med överlag inom alla idrotter det är att man, man spenderar för mycket tid i någon form av medelhög intensitet. Och just när man ligger på en medelhög intensitet eller en medelintensitet så ligger man att träna där väldigt mycket så ökar man risken för, liksom för förslitningsskador. Och eh, att bränna ut kroppen och även liksom eh, ja, allt det man alla de negativa sakerna med träning som man vill, man vill undvika. Mm. Utan istället då så är det bättre att försöka. Eh, det är bättre att göra. Eh, i alla fall vissa, för, vissa, vissa forskare förespråkar att man, att man tränar mer på, med maximal intensitet. Så man tränar hårt, kort och in intensivt. Mm. Eh, så att man kör antingen lugnt eller så kör man jättetufft. Mm. Och man istället ligger i mitten där. Jag tror att många ligger där ganska mycket på den här medel, medel, medelhöga intensiteten. Eh, i, i sin träning då framförallt de som kör många pass per dag liksom, för då, då pallar man inte med, kroppen orkar inte med att köra hög, högintensivt och så att man, man kör på den intensiteten man, man pallar som max och är, det hamnar på något sånt sådant medelhögt eh, mellanläge så där. Eh, och det är där man ligger och nöter och då är, då är nog skaderisken, både för slitningsskador och allting betydligt större att risk att man, man orkar mindre mm det finns säkert en massa olika slags studier jag kan tänka mig att det finns säkert en massa olika grejer man kan läsa på om det här och vet inte om det är som allt annat det är faktiskt brukar det vara att är det en som säger en sak finns det tusen som säger en annan sak Jo, det gör det ju säkert det gör det säkert men ja, det finns ju alltid motsidiga mot uppgifter sen så, sen så samtidigt så kan man kan tycka ibland att det kan vara ett, ett lätt sätt att avfärda Eh, forskning eller kunskap eh, när man har en motstöd motstöd <laughs> Nej, jag menar eh, att det finns eh, säkert mycket information att läsa och att, ja. det, det, är det sådana ämnen som det finns en som säger en sak och det finns tusen som säger en annan så kan det vara svårt att veta liksom, vem av alla de här gubbarna som säger i princip kanske tvärtom mot varandra vem är, är det av de här som egentligen har rätt mm. ja det är det det jag tycker att, och det jag förlitar mig på i, mm. i sådana här fall liksom, för att jag är ju ingen Även om jag läser på universitet och sånt där så känner jag inte att jag i alla lägen alltid kan avväga. Det är, Det är det tryggheten. Att jag är ju, vi som Rickard och Martin Jansson har ju lärt den och sånt där mm. och Mycket av det jag tar fasta på, det är ju sånt som jag har hört professorer och ja, tränare och andra och mm. föreläsare berättat om som då har antingen forskat inom ämnet och gjort haft har en liksom, kunskapsöversikt och kan dela med sig dela med sig av sina kunskaper utifrån ett. ett um, ett perspektiv de både har testat på det och de vet vad de snackar om helt enkelt. Sen så är det ju så att även de har ju folk som kommer säga emot dem och sådär. Men det är ju att utbilda sig är jag stark förespråkare för. Ja, men det märks och det går lite grann som en röd tråd. Det är mycket av det som vi pratar om här. Vi pratar om förbundet, vi pratar om det här och så vidare. Så det verkar vara en grej som du gillar. I tid så är det ju allt intressant att liksom dyka djupare i den lilla pölen och se liksom vad innebär det här, och så är det är intressant att se vad som händer med förbundet om ni kommer kunna lansera det här som vi pratar om och se liksom, vad blir frukten av det i sin tur mm, mm. ja samtidigt, det är ju inte jag som är förbundet nej nej, nej precis nej, nej. Vi, vi, vi får se vad, ja. vad de, som, de som är med nu och folk som kommer kan tycka, hur ja. länge vi tycker. Och jag vet inte hur länge jag kommer vara vad, vad kvar i förbundet heller liksom. det är, en vacker dag så får man ju lämna över eh, facklan till någon annan. Precis. Men eh, det är väl en, en, en öppen eh, uppmaning också ja. att, att till, till samtliga som, som kan tänkas lyssna och att eh, ha ni tankar och idéer och allting och att, framförallt ett engagemang så se till mm. att ni hör av er. För att det är, som sagt, det är folk som har, har visat intresse och vill att vara med på, på i förbundet men tyvärr inte dykt upp på årsmöte det är nog liksom det, det som krävs lite grann för att visst det finns en valberedning som kommer med, med, med sina synpunkter, liksom då en rekommendation men är det så att man vill vara med så är det, det spelar det ingen roll vad valberedningen säger egentligen då får man ju gå dit och tala för sin sak det är det allra bästa mm. och kunna visa att alltså, jag har det här att tillföra jag tycker de här sakerna har varit eh, bristfälliga jag skulle gärna vilja med och jobba i de här frågorna sånt mm. där. för sådant engage engagemang är ju liksom guld, guld värt liksom ja, ja, ja. Eh, det är precis det, man, det, är precis det som, som förbundet och sporten behöver mm om, om man kollar på... Händer det särskilt på klubben här nu under hösten? Eller är det en helt vanlig termin eller bara tärning? Det är, aldrig, det är aldrig en helt vanlig termin. <laughs> det finns men, inga vanliga terminer. Kommer någon slags seminarier? Blir det något läge eller någonting, Eller hur ser hösten ut hos er? Ja, vi, vi har faktiskt... Än så länge har vi inga datum bokade. så här, Men vi kommer att, den, den ständiga diskussionen med Fernando pågår vi, jag, jag ska se till att försöka få datum här nu Fernando kommer över och hälsa på oss mm. Så det är ju en sak Och det är ju som alltid Vi alla är hjärtligt välkomna och, eh, jag, vill, jag, jag, jag vill uppmana alla Att försöka åka på så mycket seminarier som möjligt För att det är, det är väldigt, väldigt lärorikt eh, Framförallt Att se andra olika instruktörer som, som, visar på, som visar saker i olika perspektiv Och sånt där mm. Men också det att, att det är bra att åka iväg För att ofta, nu, nu tycker jag att priserna på en, på en, Börjar hamna på en väldigt Rimlig nivå Nu Ni förstår jag, när det är stora namn som kommer hit eh, Så kan det kosta mer pengar Men eh, det är många, många tar inte så mycket utan Priserna är på en ganska rimlig nivå När det gäller, när det gäller seminarier Och det är, det, det är värt det liksom mm. Så, så att, att stötta och supporta de seminarier som är Är mm. jättebra för att det innebär att de kommer att fortsätta arrangera så det det, det är viktigt för alla för det är så att vissa, vissa klubbar har jättebra kontakter och jättebra nätverk eh, och kan ta ta, eh, ta hit vilka folk de vill från sitt stora team mm. eller små team för också, också för den delen eh, medan andra inte har det eh, så att, att komma hit folk regelbundet är ganska viktigt mm. så idrottens och allas som fortledarna så att det passar på att ta chansen det är, man lär sig alltid någonting mm. eh, men så att ja Men det är sagt eh, Fernando kommer komma hit förhoppningsvis Ida var ju hos oss när vi hade sommarläge Nu är det somras mm. eh, Och eh, vi snackar att hon Vi har diskuterat lite grann här datum under hösten också Vi får se hur det landar mm. eh, Sen egentligen det roliga stora grejen eh, från vi hade en nybörjarstart Med förra veckan och det är alltid Grymt kul mm. eh, Med massa nytt folk här som är ivriga Och eh, motiverade att börjar träna så vi har, ett, vi, har ett, vi har faktiskt ett jämställdhetsprojekt på gång. Jaha, okej. Okay. Som heter Not Just Boys Fun. Eh, som helt enkelt har som syfte att öka antalet eh, tjejer i föreningen. Eh, för, eh, ja, tittar man på BI, nu, BI i Sverige så är det av alla BI utövare så är det 18% som är tjejer. Mm. Eh, och eh, det tycker jag är alldeles, alldeles, alldeles, alldeles för lågt. Eh, det, det, är en, det här är en, det är, en idrott, det är en idrott som passar alla. Eh, och framförallt tjejer. Och, och att få in med tjejer tycker jag är en. en eh, ja, det bidrar positivt på många sätt och vis. Det bidrar på ett annat perspektiv. Det, man, man får in individer som faktiskt har det här. Helio Gracie ur, ur, Utgångsläget Tjejer har <tryckligare> 30% mindre muskler Ja då så, så kan man förvänta sig att de är Svagare Men, men tjejer har också en helt annan potential Inom BI mm. För BI är en väldigt teknisk idrott Och jag vet det många, många, framförallt kampsporttränare Jag har tränat med Säger samma sak att fastän, De allra bästa utövarna och Jag har haft Har varit tjejer Mm. För de har varit tekniskt överlägsna Jag vet det är som har snackat om tjejer också, Som har haft varit mycket, mycket mindre Men så slott som hästar sparkar liksom, Så att de betydligt mycket större killar har haft jättesvårt att kunna sparas mot dem och sånt där så, så att ja, Jag tror just att det, det det, det, nu har vi väldigt duktiga tjejer och givetvis så ska vi försöka använda det till vår fördel och se till att vi ökar andelen tjejer. För att ska vi se då att marknadsföra idrotten så är det en riktig en, en, en, en sak som gör sporten mer attraktivt det är att det är mer jämställt på den könen. Mm. Det är alltid varit att det finns förebilder att det. finns att vi har Absolut. egna liksom. Vi ser, vi bara, så fort eh, Sverige vinner fotbolls-VM eller vad det är för någonting så ökar ju liksom intresset för den, den är något jättemycket ju. Mm, mm. Ja, visst är det, att, nej, men, så, det är väl inte projektet här. Ah. Det skulle lite seminarier sånt här som händer. Så har vi ju eh, Open här och det är på något sätt lite hemmaplan för oss. Det är, mm, det är väldigt nära till det är kul att blåsa upp där och vara med och tävla. Mm. Och sådär. Sen har vi ju ja, sen har vi en grym final här på terminen också vi, är, vi sticker över till USA i ja, mitten på december. Och hälsa på vänner och bekanta där och träna då. Så vi åker ett gäng som åker över till Washington och jag tror ja, det kan nog mm. verkar vi blir ett ganska hyfsat gäng kanske 10-15 stycken till och med i bästa fallet. Trevligt. Ja, det är ju, och på något sätt det den, det, är det, som, det är nästan den största kvaliteten tycker jag med, med det engagemanget med i BI. Att hålla på med det, Att just att åka ut med, tillsammans med någon man tränar med, liksom, träningskompis, och där, åka väg och tävla. Och, och eh, göra sådana saker som, är, som, är, som är, den är större än bara själva träningsmomentet på klubben. Liksom, det är vardagsänningen. Mm. Det är grymt roligt liksom, att fungos och mm. göra andra saker tillsammans också. Så att det, det ser vi fram jättemycket mot Så verkar man vara höst på Jama saker och ord Mm. Ja, det är, det är hjärtattack Någon gång framöver i, i december Behöver <laughs> man vila Om man vill komma i kontakt Med e-klubb, e hur gör man då då? Då Går man in på Grappling.se På nätet Eller så söker man upp Yamasaki Academy i Göteborg på Facebook mm. eh, Eller så spanar man på oss På Instagram också, kan man göra Så där, trevligt eller ja och så kan man kan man alltid skicka att leta upp mig på Facebook också skicka ett privat meddelande eller sånt där det mm. alla sätt är bra utan utom dåliga. Mm. <laughs> okay. Så att, ja, vi har en ganska vi har en re, rätt ny hemsida vi har fräschat upp den lite igen här för oh. att gamla behövde sminkas lite igen. Oh. Ehm, och vi försöker den är fortfarande en hemsida blir aldrig färdig men vi har i alla fall hunnit skriva ett blogginlägg där och lite nyheter och det finns väl Trilligt mycket information och sånt där. Så att, och Alla är givetvis hjärtligt välkomna. Det, vi, vi tycker det är jättekul med besök. Mm. Det, vi har haft vi har, ja, genom åren så har vi haft ganska mycket besök och sånt där. Det, det, det är väl en fördel man har där man har funnits länge. Mm. Så att Man, man, man har en ganska bra träff, träff på Google och sånt där. Så att det är mycket utbytesstudenter och folk som har varit, varit på besök. I, um, i, Sverige, i Sverige på semester och sånt där som ramlar in och tränar oh, cool. så att man, har, ja, man får lära känna mycket folk För mm. det, det är kul att, att få känna på den här riktiga BI-stämningen så att folk som tränar BI, de är ju smart beroendeframkallande <laughs> alltså lite så här besatta ja, ja och det är beroendeframkallande så att då, då är de ju, när de väl ut och på semester med tjejen så passar han på att ta med Och passar mm. på att och ett pass och sådär ja, det så då, att, får vi, då får vi se om ni kommer Några fler här något, Kanske till och med från andra klubbar Nu när ni ska ha lite läge och seminarier då. Mm. Ja, Jag hoppas att ni är alla alla som sagt Jätteligt välkomna Ja. Vad ja, bra, som sagt hitta jävla hitta saker Bara googla upp det eller grappling.se mm. Någonting finns. du vill ta upp så här Innan vi Avrundar helt eller har, har, har fått med allting du ville berätta, tycker du? du ja, men du hör som jag... jag får man väl börja prata så tar det alldeles slut. <laughs> det. Det är det är det. Men sen så tycker jag ändå det att jag hade tusen saker till att säga. <laughs> var, ja. Och viktigt och så här. Nej, men... Nej, alltså det är väl egentligen bara att se till att... Se till att det viktigaste med BI är att alltid finna gläd, glädjen i det man gör. Mm. För att, att alltid hitta ett nytt perspektiv på det. För att det det är så att det är, be är som, som, det, är, det är som livet det är både sött och surt och salt och allting på en och samma gång ibland eh, så att, ja, ibland är det helt underbart ibland så kan man helt, helt pest och pina men för att alltid den motivationen att, att alltid leta efter, leta efter det positiva i det hela så har du, har du varit om du kommer från en träning och du känner helt slut och det känns fan vad det gick dåligt idag så du ska göra när du sitter där på vägen hem i bussen eller bilen eller hur nu, eller när du kommer hem det och tänka efter vad det var som var bra med dagens träning liksom Kolla vad är det positivt, för det finns ju alltid någonting mm. du, du, du var där och du genomförde passet Bara mm. det är liksom en, en stor grej framför allt när det kändes så dåligt mm. Så att jag tror det är viktigt Att, att alltid och i livet är stort Alltid se det positiva Leta upp det positiva i det För att det gör att man kommer vilja fortsätta Och kämpa vidare mm. Och i slutändan så ja, I slutändan så, så, så, så Kommer man alltid ha Alltid uppleva allting som roligt Mm jag håller med dig, och det jag tror det var Sebastian Broschet som sa det på den här podcasten att du ska liksom alla ge upp för att när du väl tycker att det som är så kan du vara så pass nära för att verkligen lyckas mm. så att det kanske kanske liksom, han hade en illustration att man gräver sig igenom en guldgruva, och så precis tiden du ger upp så är det bara två centimeter kvar tills du är framme och det som liksom, här ibland handlar det också om att, liksom att bara hålla i, och som jag säger kan man då hålla i och se på det positiva så kommer man också kunna jobba sig framåt ju ja. Mm. ja, absolut Absolut, nej. Och det, med det sagt, med, med Broché här så är också det, det är nästan den viktigaste avslutningen. Att, om ni nu har lyckats lyssna igenom hela den här maratonsnacken <tablabla> så, så tycker jag absolut att ni ska ta och eh, kolla upp de andra podcasten som har varit med eh, Broché och Blackwell och Seidel och Hobson och alla andra. Kul och Ida och sånt där. För att det, det, ja, ju mer man lyssnar ju mer, ju mer man lämnar lä lä lä lä lä sig. Jag tycker att alla har haft jättemycket intressanta perspektiv på BI mm. och så är det på något sätt så bidrar det till en, den, en, en bra och skön helhet liksom, framförallt om du är ganska ny i idrotten och bara tränat något år och sånt där så, mm. så lyssna på dem som har hållit på längre och, och vad de tycker och tänker och resonerar så, det kanske, kanske inte kommer tycka samma om allting men um, det, det får en, en ändå bättre bild av helheten mm. och jag tycker podcasten är ett grymt kul initiativ och är jättenyttigt för svensk BI mm, Kul så du också sprida ordet till din klubb att, att du är med på podcasten så att alla på klubben lyssnar På det du har att säga Och sprid till sina vänner så blir det vi får en fler lyssnare också Absolut, det kommer att bomba på Facebook Ja det låter bra Pilo, jag får tacka dig så jättemycket För att du var med och ställde upp Tack själv, det var jättekul Jag tror att det här går till historien som den längsta podcasten hittills Det får man inte <laughs> Men Det var kul att prata med dig Och kul att få, få, få en bild av vem du är Och hur du tänker på många grejer vi har snackat om här nu så ja. får vi se så vi kanske får köra en podcast efter Washington. Där har du fått berätta hur det var att åka dit och på grabbarna där borta. Absolut, gör så gärna. Gott, då syns vi säkerligen om inte tidigare på Stillingsund. Då, då är det. det gör vi. Bra. Toppen. Tack för att du vill ha med. Tack själv. Ha det så gott. samma. Hej hej. Hej. Gott folk. Podcasten är klar för den här gången. Pilo hade mycket att berätta. Det här är den längsta podcasten i podcastens historia. Men jag tycker att Pyl hade många bra saker att ta upp här och jag tycker att det ska bli spännande att se att varför förbundet kommer till vägen här inom närmsta tiden. För att jag kan tänka mig att det här är bara början och de har mycket mycket mer att ge även om de fortfarande är på många, på många ställen på rätt spår. Ett stort tack till Top Rank Equipment och 3% som alltid är med och supportar podcasten. Kolla in om det Facebook sida för mer information under patcherna. 50 spänn ligger de på då är det med utlottningen av en toppblank Okej okay, guys, ta hand om varandra på mattorna nu. Ha det så bra. Hej!